Hej alla och välkomna till nyösermets bondspecial med mig Louise med Erik ja just det och med Fredrik från Nödliv hej hej. hej hej du är bättre om att få vara med ett tag nu du du, du viskar ju redan lite i början typ så när vi började på den här podden, att Ja, kanske ni kan ta med någon nu ja våran andra podd men det är mm. ja Sen har vi varit lite återhållsamma, men nu jävlar har det hänt i alla fall. Äntligen! Ja, Äntligen, säger de på... i det är bra. Vi har det ju en så. hel del filmer här. Så att, ja, gud, ja. 25 stycken, stycken. Men en liten presentation först. Vem är du, Fredrik? För de som inte ja. vet. Fredrik från Nördliv. Jag ja, Ska man kunna säga att jag har hand om Nördliv? Ja, det man tycker jag verkligen. Mm. Jag skulle säga att du är pappa ja. för Nördliv. Pappa Nördliv Så det är mest, ja Och där sysslar vi med lite så här podcasts Och sånt också såklart Och så har vi lite recensioner Och annat på sajten och där. Men det är väl egentligen det Om man ser till hobbyverksamhet mm. Typ. Mm. Om någon har missat det så är ju Jag och Erik också med på turen där i Nördliv Ja, i ja. Nördliv skulle jag ändå vilja säga Något seriösare än den här podden <laughs> Det kan jag ja, man är ju nördlivet. Får man säga såhär Det tycker jag att man får jag, jag det är ett objektivt Ja, Jag tycker så i alla fall. Det, är det, det, finns ett stort, det finns ett stort spektrum och allting får plats på spektrumet. Precis som nörlig får plats, så får nöjesrummet plats. Liksom. Det är bara, det, jag tycker det är så jävla härligt bara att det, liksom, allt finns där ute och vi är en del av det. Men ni är ju också på ett sätt en del av det. Liksom, mm. Med nöjesrummet. Då. Det är ungefär som när man sluter sin hand du vet, så här, med fingrarna liksom, så, så går riva den. Mm -hmm. <laughs> och, så, och så visar jag det här okay. för dig. Spring ja. absolut ingen förskjutning. Det är bra radio. Ja. Är det bra? Ja. Det är bra radio där. Det säger vi egentligen. Det är ju egentligen radio på internet. Nu, jag, nu lät jag inte. Ja, ja. Den här they... ja, poddradio som de brukar det säga för. Poddradio. Jag gillar det. Ja. Ja, det ingen det. som säger så längre tror Det pod... gör vi det. The Pod people. Just det. The Pod People. Eskling, det här är ju lite ditt projekt så du kan väl presentera Mm. I bondspecialen så kommer vi ju gå igenom alla de här 25 filmerna. Men vi kommer att gå igenom dem kanske inte ute efter deras handling utan lite vad de betyder för oss filmerna. Vad vi tycker om filmerna och ja, värt att nämna helt enkelt om de här filmerna som vi själva tycker. Så att det kommer ju vara väldigt. Det kommer ju inte vara objektivt direkt utan det är mer. Det är väldigt personligt är det. Mm. Vi kommer även lista våra favoritbond och våra fem favoritintron i skalan av vilka vi tycker är bäst mm. till sämst mm. eller ja, inte till sämst men till sämre än mm. den första då. Precis. nu blir det krångligt <laughs> nu blev <blir> det <laughs> Va? Ja, tyck, vet du vad? tyckte ni att det här är krångligt och skulle ni ha hört <laughs> mitt veka intro jag körde innan vi drog igång Louise sa till oss såhär, kan, kan inte du köra intro ja, det kan vi göra och så gjorde han nog det sämsta introet jag någonsin svagt. har gjort. Det var svagt. Galet Weak svagt. Ja, det var otroligt vekt. Det var till och med så Fredrik jag gavskratta <laughs> när du sa det. Det var ju rätt dock, det var ju skitigt introt. Får jag bara slänga ut och fråga så direkt? Ja, eh, Tänkte vi kan prata om våra tidigaste minnen av Bond. Mm. Det kan ju mm. själv säga då liksom att Roger Moore var ju den första Bond jag såg. 80-talet mm. där och Jag skulle gissa att det är samma sak för er ja, eh, ja Jag ska låta det vara osagt För jag vet att jag har sett Bond Men jag vet inte vilken jag såg först Men troligen är det ju Roger Moore mm. Men jag vet också att Goldfinger Har huserat på någon gammal VHS kassett någonstans Sen tror jag nog inte att Dr. No har jag sett Överhuvudtaget förrän jag såg igenom Alla de här 25 filmerna så, ja, jag, jag låter det vara osakt. Jag tror det är mor, Fredrik. Hmm, ja, men det var, det var, jag vet att det var Roger mor för jag kommer ihåg. Det var det, nu har jag glömt bort det. Men vilken är han åker med den där bilen under vattnet? Precis, jag tänkte på den också. Oh, jag älskade det spion oh, ja. för det, det, det är jag den jag har klarast minner av. Det är den jag har klarast min av. Liksom. Jag kommer ihåg den när jag var som, när jag var som yngst liksom. Då, när jag såg den. Oh, jag vill också ha en bil som åker under vattnet. Är det är en lotus. Den är vita. Jo, jag, jag tror det är en lotus och han kommer ut och så öppnar fönstret och så tar han ut en fisk eller vad det är för någonting. Ja, oh, det Spy Who loved me. precis jag kollade på ja. den här. Den är ju riktigt ikonisk. Den är ju Filmen är ju definitivt ikonisk. Ja, fast mm. det roliga är att den är inte från 80-talet och den är från 77 filmen. Ja. ja. men det är någon de tidigare. Men den känns 80. <laughs> Bara för att jag förknippar ja. honom med och... Mormotti det var ju lite så här, han, han var ju igång tidigare man tror, frågan mm. var mm. faktiskt. Han är också en av de äldsta bondskådespelarna tror jag. Ja, jag tror Gud. han var, var nu över 45 tror jag när han började. Ja han var, han... Ja, han var 47-48 tror jag när ja, han började. Ja, äldre än kommer Connery, det var ju roligt. Mm. Ja, vilket är skojigt, för man tycker att man ska kanske föryngra det lite. Men han var väl nästan 60 år när han spelade in den sista filmen? Ja, av ja. View to Kill. Precis, den pratade vi mer om sen. Mm. Det gör vi. Vad bra att du sa det med oss. Vi ska inte iväg, inte för jag är ju duktig på att spinna iväg. Ja, jag tänkte börja med lite minnen. Ja, det tycker jag var mm. bra. Ja. Ska vi köra vilka bondintron vi tycker är bäst kanske? Äh, vill du det redan? Äh, ja, varför inte? Ja, absolut. Hur... Men då är det bondintron som helheten, eller bondintron som låter. Ja. Du sa 80 procent. Ja, jag, jag, jag är lite usel här nu och säger att <coughs> introt, så att säga, bildmässigt får ju givetvis väga in när som det är film. Mm. Men låten tycker jag spelar mer roll. Jag har ju... Men vet, bra, du vad? vet du vad? Gör så här istället. Du, säger, du, känner, du tar och säger det lite som du känner för det, helt enkelt. Mm. Alltså, tänk på, för jag, jag väger ju in det ungefär med 80% på låten, kanske 20% på hur det ser ut. Och det är kanske inte Louise gör och det är kanske inte du gör, men jag tycker att jag gör det så. Jag kommer också mm. nämna ett par heder som, som kanske är speciella på ett, på ett eller annat sätt. Helt okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Mm. Ska vi börja från nummer fem kanske? Ja, vår femte plats då. Vad säger du, Fredrik? Vill du ta en liten femte plats? Ja, på min topplista på femte plats då har jag Live and Let Die. Ja. Han är Beatles, va? så gjorde den. Ja, det är ju Paul McCartney, va? Just det. Jag minns ju egentligen ganska Roses-versionen bäst. Ja, just det. Det kommer jag kanske fanns också. Ja, då. Mjau, mjau, mjau. Jag kommer ihåg det också, men... Jag tyckte, Dev, det var en av de tidigare som jag tyckte hade bra liksom, både video, det var inte en superbra liksom, sån här nej, nej. video, men jämfört med många andra så var det liksom, okej okay, den här står ut lite för den är åtminstone en okej okay, låt också. Liksom. Mm. Nu får alla förlåta oss lite för jag är lite rörig så jag kanske blandar ihop, men är det Moores första? Jag tror det. Ja, det? Ja, jag tror det är ja. Moores första för det är den här med lite black exploitation och eh, mm. voodoo. Jag, jag älskar liksom, Feeling. jag säger det rakt ut så jag liksom, Ja, det är hans första film Du sitter där med fyra A4-papper liksom, ja, det, det, det som är problemet är att jag har A4-A4-papper, jag hittar ju fan inte jag. Nej, jag har exakt likadant Jag har, jag har ingenting jag har... Nej, vet du vad, du Men har ju huvud ja. ja. Din huvud sitter ju jag började i titta När jag började titta på dem tänkte Jag, Men jag, måste, jag måste blanda mixa till det lite Så jag, jag tog dem inte i ordning Utan mm. jag tar... Jag tog bara de som jag var mest nyfiken på och så började jag därifrån. Eh, så så Levinet där kom typ halvvägs någonstans. Ja, fast jag tror det är ett bra sätt att närma sig Bond på. För börjar man liksom med nå någonting som man tycker är skit, då är det svårt att fortsätta. Mm, ja, det är möjligt. Så jag tror, jag, tror det, jag tror det är ett vettigt närmande mot Bond. Särskilt också när man börjar närma sig de lite oh, mer kalkonerade det... fingrarna. Den måste vi prata om sen. För den har några repliker som helt. Ah, ja, givetvis. Men nu kör vi inte bombningen. Ska <gör> du ta <gör> ditt bomb? Ja. Ska jag ta nummer fem då? Gör det. Då är det The Living Daylights. Ja, just det. Ja, just det. Är det Aha? Det är Aha, precis. Den, det var en norska grupp. Aha! Mm. <gör> Akurat. <gör> uh, nu ska vi se det. På. Ja, just det. Iskallt uppdrag mm. heter den i Sverige. Nej, jag tycker att den är, den är inte helst där, kanske är rakt igenom, men jag gillar rösten och det är mycket i... Nu pratar jag liksom framförallt om sången då, mm. att jag tycker om den. Mm. Så ja, en femte plats för mig. Första med Timmet i Dolten där. Mm. Jag har Skyfall på femte plats Ja, just det. Det är ju Adele, eller vad, eller vad är det som gör den? Ja. Det kanske jag till och med har vägt in lite mer till och med hur det ser ut. Även fast jag pratar mm. om att jag inte skulle göra det. Det, det, den, det. Den höll jag på för jag såg om Skyfall för, ja. för inte så länge sedan. Och den tänkte jag, men nu måste jag ha min lista, men jag har inte gjort den. Nej. Den skulle mycket gärna få plats här på en topplista. Alltså. Ja. Den är ju riktigt bra. Jag, jag får nog säga att jag på något vis i helheten där med Skyfall så tyckte jag. Att den var bra. Alltså, mm. jag, jag såg ju om alla filmerna. Så att, och jag såg mm. dem rätt så fort också om dem. Jag tror jag gjorde det under kanske två veckor och så såg jag liksom allihopa de i 25. Så då var det lättare att jämföra. Så jag tyckte ändå nog att Skyfall platsar... Fan, med nya Bondfilmerna är också så jävla cinematiskt perfekta med, jämfört med de gamla. Så det är... de först... Ja, det är... Mm. det är ju en ny skola kan man säga. Ja, verkligen. Och inte alls så alltså som de gamla. Så att Den här den är bra. Jag lägger den på femte plats. Mm. Mm. Fjärde plats, Fredrik. A View to a Kill. Oh. Mm. Den är riktigt bra. Den, den är så ikonisk. Den har några partier som är lite så här... Hmm. Men jag tycker om den. Jag tycker om introt överlag på den. Är det Duran jag tror det. Mm. det är mycket så här, jag tror. Det är elektronik mm. i alla fall. det är, någon elektronisk Nej, är mycket, jag tror. Ja, men det är helt okej. Okay. Här mår vi bra bara. Mm. Här tror vi saker ja. och ting och så är vi nöjda med det. Alternativ fakta är okej. Okay. Ja, jag tycker att ni kan gå in och kolla musikvideon Duran Duran ska avgjuta. Den är riktigt kalkonaktig. Ja, när den här flygande videokameran åker Precis. en krig. Ja, det är fantastiskt. Oh. Det. Ja. Ser, min fjällplats... Uh, On Her Majesty's Secret Service i hennes majsterska tjänst. Det är den här enda Vi filmen, med George Lysenby, precis. Det är ju en låt yes. mm. Och uh, den återkommer väl lite under filmens gång. Sen tror jag det, du, du, du. Ja, nu ska jag inte nynna på den. Men uh, jag tycker att det är en väldigt skön låt. Mm. Tycker jag. Mm. Och kanske inte en av de första låtarna man tänker på när man har så här topplista. Jag gillade att du tog med den. Mm. Jag har ju inte med Laysenby. Någonstans skäms jag lite för det. Jag, jag, jag tyckte ju lite om så att Ja, på visst. Men då tar jag min fyra. Mm. Där har jag Living Daylights. Ah. Vi behöver inte prata med den här för den har vi redan pratat om. Så att, eh... Om du tar något att tillföra. Ja, det har jag väl egentligen inte. Nej. Jag tycker att den är klämig. Den är klämig. Den är klämmy. Då ska ja. vi se. Då är det Fredriks tredje låter. Ja. Oh. Golden nej, bla bla, bla, da -da. bla ord. Den, ja. Det är, på något sätt, jag, jag kände bara att typ 95 eller när den kom. Mm. Det kändes som att på riktigt började videorna. Alltså nu, nu, nu tog de i från tårnen för att göra de här introrna. Mm. Mycket, mycket bättre kändes det som där. Ja, det är ju, ju milsskillnader från Dr. No till exempel. Ja, men jag tycker redan det är en stor skillnad redan från typ Roger Moore och alltså, Timothy Dalton. Även A Rush from är... Rush with Love det har väl varit så bra intro också. Den är inte helt skit heller. Ah, oh, mm. Och det är ändå två liksom. De sjunger inte intro men sen är det samma låt på slutet och då sjunger ja. de. Ja, så kanske det. Jag kan ju säga bara förresten att jag har ju den här On Honor Magist's Secret Service som min typ eh, honorable mention bara för att jag tycker... Jag tyckte också att den var jättebra, just för att den lägger in den i, i temat i sin låt där. Liksom. Mm. Bondtemat i låten. Jag, får jag säga att jag tycker att den låten är bra, men jag tycker även att eh, lånar de inte väldigt mycket från andra Bondfilmer mm. i början där också. Pratar jag tar... om, om GoldenEye nu? Nej, vi, om, vi gick ut till Laysenby mm. lite snabbt här. Mm. Mm. Han, to, han sa ju det var hans son när det blev Så jag, jag tycker att det intro till början på Laysenby där, är lite, det lånar lite för mycket från de andra filmerna. Och ser den där jävla blåa färgen där och allting till. helt ja. förtjust. Alltså, men jag, låten är bra. Jag för den får jag nog personligen uh, dissa Golden Eye lite grann. Den, den, den intro-låten. jag kanske har hört den för mycket, jag vet inte, men mm. jag är lite trött på den faktiskt. Mm. Det kan lätt bli så. Jag hade faktiskt den låt som min första låt, men jag har lyssnat den låten så mycket de senaste tio åren. Mm. Typ, så mm. att den har åkt ner till andra plats istället. Mm. Det var nog den första bondefilmen. Det, det kanske vissa borde ta sig ner. Men det var den första bondefilmen jag såg på bio i alla fall. Jag var så pass gammal då så jag kan ja, se okay. den på bio. Han blir jag lite avundsjuk. Har du sett Bond på bio? Jag har aldrig sett Bond på bio förutom de nya. Jo, det har gjort. Ja, nu blir jag lite avundsjuk. <laughs> jag tror att nästan jag nästan har sett alla från Golden ja Du vill velat se View to a Kill på bio. Oh, ja. ja Ska vi fortsätta? Yes. Mm. Min tredje plats eh, då. Skyfall. Vi har ju nämnt den förut men jag mm. vill bara säga att jag tycker att förutom att den är en väldigt bra låt så är det ett väldigt snyggt intro, alltså mm. det visuella ja. till låten om man ja, säger så precis. Det, det, ja. det, är hög, det är bra i den mm. den är jättesnygg ja. då tar jag min tre, och då yes. blir, det ett bra, mm. blir det en bra segway för att någonting som jag också tycker är väldigt snyggt samtidigt som att det är en väldigt bra låt är Casino Royale mm, Absolut. Wow. Där var på min tre plats det är den här att den här skurken plockar upp pistolen i Casino Royale och då blir det pistolmynningen, förstår du? Mm. Det är snyggt det är liksom, Annars är det liksom bara en pistolminning Och så är det liksom för sig självt Nu liksom blir det som en del av händelsen Förstår du? Pistol, Pistolmyndningsscenen passar in Och så kommer låten Och så är en jävligt snygg med det här Grafiska med korterna Jag tyckte det var så underligt nästan Att Jens Bond skjuter genom ja, myndningen Ja, precis Och, och vilken pistol blöder det är ju ingen pistol i hela världen. Man som får till, med, till och med se det i vilken nära Pierce Brosnan sista film Liv anade Day. Är det inte den som börjar med att han skjuter? Ja. Och dessutom har de lagt till en CGI-kula som rör sig in i mynningen. Det, det, det, hela den här filmen över CG. CGI? Jag, jag, jag, ja. tror, jag tror Pierce Brosnan var allting Det jag, får vi prata mer om sen. I den filmen. <laughs> ja, ljud ja, men i alla fall, nu ska jag se, ja. Fredriks näst högsta av Ja, det är den du precis sa. Casino Royale är min andra plats. Nu mm, ser vi mm. tycker lite samma. Uh, ja, för, för um, den var ju länge min första plats. Men jag har ju lyssnat på den så jäkla mycket. Mm. För den artisten, Chris Cornell, han var en av mina favoritartister. Så jag lyssnade den jättemycket och tyckte om den. Men nu har jag tappat lite på den. Kanske för att jag lyssnat så mycket. Men ja, videon, precis som du som ni sa där. Alltså det, det är ju så... Ja fan vad alltså, den sätter så så bra. Snyggt. Ja, den sätter ju filmen direkt där. Ja, det, det är precis som att den fattar filmen, den öppningen. Ja. Och den musiken fattar också filmen. Det är som en, sitter en, liten som en godis på sig Jag tänkte på en sån här gammal tv-serie på tv som gick en sån här barnkanals... Så här, är det någon av er som kommer ihåg det? det som, jag tror den hette godispåse eller något. Och så satt en gubbe på enorma typ engelsk konfektgodis i ett barnprogram på SVT. Det menar var? inte Lassåber i, i. Han hade också var... en konfekt i sitt huvud. Jag kommer inte ihåg. Det Disney var något barnprogram. Jag tänkte... Ja, kanske. Mm. Men det var, det var i alla fall. Fick, det är en godispåse till video till videor där. Ja, Oj, den, jag, den passade den ja, med. Jag älskar den något. Den är jättefin. Mm. Jag har faktiskt också den på andra plats, Casino och Ja, vad roligt. Läste varandra. Ja. Så att, eh, vi kan <laughs> gå vidare till din, då, älskling. Där har jag View to a Kill. Där har du View to a Kill. Mm. Mm. Ja, där, ja. Vill jag också nämna att jag eh, tycker väldigt mycket om den filmen. Men det kan vi komma till sen. Eh, Levande jag som den hette i Sverige. Ja, just det. Jag blandar ihop ibland... Eh, när jag hör View to Kill så tänker jag på... Är det ur dödlig synvinkel eller levande måltavla Alltså någonstans är du... Jag tycker ändå att du är förlåten för att du blandar ihop alltså bondfilmer när de är så jävla många. För, förlåter inte A View to <laughs> lite grann som dödlig synvinkel? Ja, ja jag förstår ja, tror jag hur du tänker, men... Ja, A mm. Ja, det är ju synvinkel och A så visst. <laughs> <laughs> men då går vi vidare till Fredriks första placering. Ja, och filmen minifiker. kanske... Ja, filmen kanske är inte såhär jag tycker kanske inte det är den bästa Nej, men, men låten Tomorrow Never Dies med Sherlock Crow är min favorit ah. den tycker jag jättemycket om jag lyssnar på den nu på sistone om och om igen lite så jag bara för att se om den på det, ja, det är brossnad va? ja det är jag vet inte om det är hans andra filmen eller någonting filmen är den där med mediemogulen som jag ah, tar ja. över och håller på men, men låten där, och, och videon tyckte jag jättemycket om, mm. hon sjunger riktigt bra. Den är pampig, den känns väldigt bond, och den, men den känns inte gammeldags på något sätt. Den är mm. inte som den där jävla Madonna-låten som jag tycker är en bajskorv till Ja, vet du vad? Jag får ändå försvara Madonna-låten till att den passar relativt bra till det introt. Som standalone låt är den en skit. Det håller jag med om. Men den passar relativt bra till det introt när han blir lite så här drängen de av den här väldigt... kvinnan och den här skorpionen och allt det där skit, den är ja. inte så dåligt intro, men jag håller med om att låten som stand-alone hör man den helt utan att så introt eller har någon koppling till en bondfilm, ja, då är den ju bajs Ja, just jössesamma Men det är i alla fall Tomorrow Never Dies mm. Nej. Min första plats är be, A Kill. Ja, vilken god mm. smak du har tycker jag <laughs> och Jag vet ju det äh, att när jag spelar upp den för dig och nämnde den så, så dissade du ju den första gången Det kan jag ju inte ha gjort <laughs> det, gjorde du det kommer jag förneka för ja. <laughs> Men jag gillar att du har ändrat dig. Nej. <laughs> alltså bara liksom det Förtal där. Här. De första sekunderna är ju som en käftsmäll så ja, här, liksom. det är bra. Ja, det, det är, är bra. Den sätter ju direkt liksom. Mm. Ja, den är lätt att tycka om mm. Väldigt lätt. då ska jag chockera här lite kanske. Eriks nummer ett Nu <laughs> ska vi se. The Man with the Golden Gun är på etta plats för mig. Ja, det, är, det är för att det är humor eller hur? <laughs> ja. ja. <laughs> Men det är humor. Har du hört med with Golden Gun? Här har vi texten. Ska vi sjunga den första? Ska vi sjunga lite ihop? Ja. ja. He has a powerful weapon. Alltså den där. He shot oh, his a, a, a shot. shot. And a oh. the second Det är en av de sämsta. The, the man, man with the golden gun. gun. <laughs> Alltså, det är så järna Och så såg de så jag... halvnakna tjejer. Ah, ja, ja det är superbra mm. det. Uh, så jag skulle säga att den är så lökig så det vänder. Och de berättar ju texten. Alltså... Ja, de berättar filmen i texten. Ja, for a price, he will erase anyone. The man with the golden gun. Alltså, det, det, det, är så, det är så otroligt roligt att den här har fått vara med. För att först och främst uh, låten är lite som skvall Byta bingbong Bong. Så här. <laughs> alltså den är fånig och uh, okomplicerad uh, därför är den väl lätt att tycka om precis som en del kanske tycker om dansband det är lite fånigt och lite okomplicerat his eye may be on you or me who will he bang we shall see <laughs> men väldigt bra och sen så kommer ju hon som har en rätt så bra röst men sjunger den här texten av en femåring vilket är också helt sjukt. Det är på något sätt ett mästerverk mm. att han har fått vara med. Jag är helt galet lycklig över att han här har fått vara med i Bond. För att Bond ska ändå vara någon sorts, kanske inte Roger Moore kanske inte den seriösaste Bond, men Bond ska ändå ha någon sorts seriös aura över sig. Och det här tar bort all trovärdighet mm. på ett fantastiskt sätt. Det här är min etta. Det är kul. För jag har nämligen så här en liten lista på två låtar som är de sämsta låtarna. Ja. Och det är en av dem. Ja, och det, den andra tror är på, det tror jag på. Och den andra är Die Another Day då. Ja. Det här ja, gitarriffet är... de hör. Ja. Och sen texten. Man bara, Men hur... ja. Har du några andra människans i sammanhanget? Äh, Oj, som bra grejer. Alltså snyggaste intron. Ja. Om vi bara tar snyggaste intron, alltså. Jag har både bästa bollåt och snyggaste intro och mest ikoniska Bond-teman. Det blir för mycket. Men, äh... ja, jag hoppar Nämna några viktiga grejer som du vill ha sagt. Ja, ta honom inte som du känner jag. Ja, jag kollar på den som jag mest tänk Jag tänkte på en Goldfinger. Den är ju ändå en låt som jag personligen kanske inte tycker... Det är ingen låt jag sätter på bara, Om, nu ska vi lytta Nej, på den här Men jag tror låten. att alla ja, tänker Bond när de ser ja, när de det ser det går inte Goldfinger. att tänka annat. Man, kan, man tänker inte på den artisten. Liksom. Man tänker ju, ja, det där är Bond. Var och videon var ju ganska smart för sin tid på något sätt. För de projicerade bilder på, på någon mm. guldtjej hela tiden. Ja, enkelt. Men... Det var tidigt. Jag tyckte att de var bra för sin tid ändå. Mm. Och sen låten den på det. så man lurar sig lite också när man säger för sin tid. För de var då så alltså bra på praktiska effekter för ändå. Och det var ju också det enda ja. som de var tvungna att vara bra det, på. det. Jag tror skillnaden var ju att fantasin var ju begränsad. Så, eller fantasin var kanske inte begränsad, men möjligheten var begränsad. Så de tog väldigt enkla saker. Idag kan de ju verkligen göra. De kan ju göra vad som helst egentligen. Ja, Se bara på Skyfall liksom. Eh, okej. Okay. De sugs ner i så här eh, i botten på vatten. och så åker den genom vatten hela tiden och så Ja. Men här var det är liksom enkelt. Men det funkar. Alltså, många av de här gamla bondlåtarna de består ju nästan. Vad jag ser framför mig, det är liksom tjejer som skakar på höfterna. Så här, och... mm. Men jag tycker att de nya har ju, har ju tappat bort det lite så att säga. Ja, i och med framförallt Daniel Craig så togs det ju bort om man säger så. Mm. Det. Jo, där är det ju mindre damer som skakar på rumpan. Det är lite hårdare stuk på dem. Mm. Mm. Nu ska jag se. Jag, jag har tre stycken Honor, honor Mansions. Ja. From Russia With Love, jag tycker att de tio första sekunderna är helt fenomenala. <laughs> okay. ja, men jag vill, jag vill ja, men det. Är det, det, är, det är roligt. Det är nästan lika kraftfullt som i början på A Det är liksom riktigt coolt. Men sen faller det lite, menar du? Ja, sen faller det. Sen går det över till mm. någonting annat som är ja. helt okej, okay, fast de där tio första sekunderna i From Russia With Love, wow. Mm. Sen tycker jag att det är två stycken intron som inte har så bra låtar. Men däremot så är det visuella väldigt fint och det kanske upphöjs lite tack vare det och det är Diana The Day mm. som jag tycker är coolt för att det är också en berättelse man får se det, vad som händer bond när han har nordkoreanerna taget och av nordkoreanerna liksom, mm. och, eh, ja, det, är det, jag menar. det, det gör ju egentligen Madonnas låter mm. även om låten i sig inte är bra så, passar, Nej, den är den väldigt, ja, så och... passar den bra till det intro det håller jag med om mm. Och sen är det The World Is Not Enough. Jag gillar ju det med oljan där och färgerna. Det tycker jag är just väldigt snyggt. Mm, intro, mm. Även om låten inte är så bra. Ah, ja, men då har jag en, en bara Honorary Mansions. Mm. Och det är för att äta, den tycker jag är sämst. Och det är Octopussy. Den tycker jag är jättedålig. <laughs> ja, det, det, det går lite kräk en kräk i texten. den är dålig lite. på många sätt kan man säga. Ja, ja, Jag kommer inte ens, ens den. på den just nu. Nej, vet botter. du vad? När jag gjorde den här listan så var det väldigt länge sedan. jag kan inte ens komma på den nu heller. Men just då så är det jag den, den som heter All Time High? Eller? nej ja. För jag tror inte den heter Octopus, va? Nej, jag tror inte. Introt heter väl kanske ingenting. det vet jag väl inte. Men alltså låten med jag? Ja, det vet jag inte. Octopusintrot någon... med den Ent låten. Ent där den all, time. We were all Time High. Weaver All Time. Ja, jag låter det vara osakt Du kan väl söka på det lite snabbt medan <laughs> vi hoppar vidare till Dr. No. <laughs> ja... Octopus all time high jag kommer ihåg det vad ja. jag har nog förträngt den ja. jag vet bara att det här var det sämsta jag har hört och så tänkte jag att ja, det får jag skriva ner det <laughs> får jag ta av mina avfyra så får jag klödra ner det men jag tycker att vi hoppar till för att vi, vi, kommer att, vi kommer att dra iväg annars, så vi är bara helvete om vi fortsätter ja, så så vi, hoppar, vi hoppar till så den andra listan då, eller våra favoritbond favoritbond, Fan, vet du vad, smart älskling. Mm. Smart. det kör vi mm. favoritbondskådis favoritbond. då vad ah. du Fredrik? Du är gäst. Eh, Okej. Okay. Mm. Daniel Craig. Mm. Mm. Det, var, det var Det var länge var det rogen Moore. Eh, sen såg jag ju de alla filmer med honom. Mm. <laughs> Han har, alltså, Jag tycker om de flesta. Efter jag har sett alla de här filmerna så har jag fått ganska mycket respekt för alla eh, skådespelare faktiskt. Eh, men Daniel Craig tar nog eh, notan för min del. Mm. Så är det. Det är ja. lätt att tycka så tycker jag för att jag menar, de, här, de här filmerna känns så mycket mer professionella också med Daniel Craig. Mm. Ja men det finns en story, det finns kontinuitet det finns ja, massa det gör det saker. Och, och, och, och han bär upp det han är inte bara... Visst Bond grät en gång där i George Lacenby, då grät han i slutet. Mm. Men äh, att Daniel Craigs karaktär äh, som Bond då kan, kan vara allt. Han kan vara, han kan vara en sopa ibland, han kan vara... Mm må illa och han kan vara jätteduktig liksom och parkoura överallt mm. det finns allt möjligt där det finns bredd, jag tycker om det mm. alltså jag ser ju också Daniel Craig och då så vill jag också tillägga att det betyder inte att jag kanske tycker att alla hans filmer är bäst utan jag då, nu, nu, plock, nu plockar jag liksom hans performance av Bond ur sammanhanget för sig själv mm. och då tycker jag att han då är han den bästa Bond mm. Mm. ja, jag säger fortfarande mår. Roger Moore är min favorit. Och det är lite för att jag vill vara hans vän. Han är mysig. Ja, Men hur? Jag skulle jag ha han som typ så Han har alltid bror. en liten replik för allt liksom. Nej, oavsett i alla fall. Han har det där lilla leendet, du vet. Och ibland så är han lite rough. Så, och så blir man lite pafsare att han är lite rough. För det tror man inte att en gammal gubbe kan vara. Men alltså, liksom, så gillar man. det är liksom min favoritmorfar på något vis. i de här filmerna. Han rör sig fint också han är Lite tafassor ja, ja, ja. ibland Jättefint <laughs> Det är som att man han har en pinne kör i asch ja, Men ändå så ler han ju sådär Han är ju, han, är ju, han, ju så säga, han, han har ju Han har hela tiden pans Och alla pans är till för att ligga med kvinnor I varenda pannan han har Så är det för att ligga Och han liksom Och han är äldre liksom jag tänker, Fan, oh, go get them, säger jag bara Kom ja. igen, kör på du Ja, ja jag menar, men så, han är oskyldig alltså, han är ju inte oskyldig egentligen men, nej, nej, men han nej, har ett sånt oskyldigt sätt och han är bra på att ha ett oskyldigt sätt och ja. jag menar, jag, jag är så svag för människor som är sådana han, han. så att jag, här, ja, jag får han det hade ju, han hade ju allt det med jag vet inte om ni såg eh, Helgonet men han hade den här skär, han är ju skärmören Simon Aha. Templar Aha. jag är ju svag han, om, för skärmörer han är ju en sån skärmig snubbe Nej, Det tycker jag fortfarande. Han är ja mm. mm. Så alltså, det får bli Roger Moore för mig. Mm. Jag, jag vet Sir, var jag... Sir Roger Ja, ah, okej. Okay. Förlåt. Sir Roger Moore. <laughs> jag håller med om att han kanske inte är lika bra skådis Nej. som eh, varken... Var, tyvärr. Ja, var. Ja, oh. Syn. Uh, da, alltså De flesta är ju egentligen bättre. alltså Ska vi vara riktigt ärliga, han är ju den sämsta skådisen dock av dem allihopa. <laughs> <laughs> jag tror inte det är hans fel. Nej, det kanske det inte är. Nej. Uh, för jag menar, om vi tittar på den de spelar ljud... Spela satsen är bättre. Mm. Fast han, ja. han är mysigare dock. Och det, menar, det, det är lite som att... Det, det, vinner, det trumfar alla det här. Andra karaktärerna tycker jag på något vis. Att han kan vara så mysig. Och så är det så kalkoniga filmer också. Vilket gör att man kan bara kan inte göra någonting. inte älskar honom. Jag, jag tror att även om de, de kalkoniga filmerna med Roger Moore... Ja. Eh, när han försvinner ur bild, då är han kalkonig. Men är han med i bild... Då känns det mycket bättre i alla fall. Ja, Då är det nog kalkonia, men okej. Okay. Ja. Och det är det som är så fantastiskt att han lyckas med det. Han har en aura av förlåtelse. Man förlåter allt. Mm. Men om där blå ögonen och så. Precis. Ja, så smälter man. Ja, det är bara så det är. Det är ju så. Sean Connery, han var, ju mer, han var ju mer rough på något sätt. Han var mm. ju bara rakt på sak och det var smacka tjejer på skinkorna och. Det finns, det finns något bakom, uh, på Sean Connery som är smutsigare ja, Han han, han, är en väldigt han, fin känns, han känns ju mer som en gris <laughs> <laughs> han, är, <laughs> han är ju på, på många sätt en riktig mansgris liksom. Ja, uh, men det är sjukt att och är han är kommer ju... undan med det ändå Han kommer, ju, ja, men han kommer undan det med det det bara för han att han, han trycker sig igenom det medan Svågemål ja. charmerar sig igenom det Ja, han ler sig igenom det och, ja. det, och det funkar och det, det är precis som du säger, han trycker sig nu. så där Sen mm. tror jag också att tidsandan eh, Där var lättare att trycka sig Ja, in, herregud för det, är ju det var din, ju en mansvärld då Ja, liksom. precis, det var ju en äldre era ja. Som definitivt också reflekteras i de här filmerna När han mm. så att säga Svingar brudar hit och dit Och trycker sitt skrev mot dem <laughs> Etc Ja, oh, oh. never say never again alltså, <laughs> oh, 60 plus Ja Oh. Hur ska vi göra nu? Ska vi ta dem i ordning? Jag tycker att vi tar dem i ordning. Och vi börjar ja. från början helt enkelt. Där det börjar i sin linda, Dr. No. Jag presenterar med namn och årtal då. Gör det. Dr. No på svenska, agent 007 med rätt att döda från 1962. Det är fan gammalt alltså. Ja, ja det är jävligt gammalt. Kan jag säga, för min del så har mm. den fulaste intrott av alla James Bond-filmer. För det ja. är bara prickar. <laughs> ja, det är bara... Det är så att sån jävla och, och det, Först är det en typ av musik. Och sen blir det en ny typ av musik. Och då är det reggae-light. Ja, någonting. och sen är det bara dansade muppar. Ja, så... dansade muppar från går. Man bara, okej. Okay, tre <skratt> sen, blinda snubbar går. Jag tror sen är de lundmördare också va? Är de... Ja, de är tre, blind, de är tre inom situationstegen blinda hitmen som ja. går där. De går en jävla lång bit för att verkligen övertyga varenda är. De går jämt som en stor väg och sen går jättelång. de över allting och i ett hus och så skjuter de några jävlar. Det var verkligen så här method acting för de där jävlarna. <laughs> gick tre mil för fan. Jag har skrivit som det absolut första som är värt att nämna om den här filmen. Och det kan mm. på något sätt också förlåta för det är första bond -filmen. Men det känns som en evighet innan man ser Bond också. ja. Oh. Och det, jag jag inte jag, jag, jag tog det med en typ så 15 minuter eller typ 15-20 minuter innan man får ja. se bånd men det känns fanns som en hel jävla evighet. Det är en sån film som jag till skillnad från er inte har sett om nyligen så du jag har inte missat mm. något. Nej det känns inte Nej. Jag, jag har skrivit typ ett ord här jag har skrivit tafaat. Jag tror att det är nu det är det lagom för mig att ta fram flaggkunsten här och ja. sypp <laughs> till ordentligt nu när vi pratar om Dr. No det kan bra. Lite För ah, den här kan filmen film. är fan tafatt på många sätt mm. Men det får den vara lite jag menar, det är första filmen mm. de, alltså, de hittar ju sig här lite Får jag ändå säga att för det var så, en så de hade ju lite så att säga som jag har läst om det i alla fall så var de lite tryckta i budgeten så att de fick väl göra vissa kompromisser i den här filmen ändå. Mm. Och jag tycker ändå att Sean Connery, som Bond, så fann han sig jävligt fort. Ja, det är möjligt. Det tycker jag nog är nästan är det bästa med hela filmen. Att Sean Connery är Bond redan från första sekunden. Förutom i... Intron om man säger så. Ja, barrel Gun. Precis. Eller Gun Barrel. Det är sjukt. För... Ja, vad fan heter det? Ja, jag förstod. Jag Pistolmyndningsscenen där. Ja, precis. När det börjar mm. så börjar det alltid med den den. den, den, den och i är de första så är det nog en hatt som går. Och det är inte han. Och det är inte John Connor i de första filmerna. Nej, jag, jag reagerade på det för jag hade aldrig tänkt på det när jag var liten. och Nu såg jag aldrig Dr. No, men Det är några till som inte är han vet jag. Mm. Jag tror även från Brush of It Love. Det är från och jag tror jag, som det är, Sean och Connery. ja Så de tre första... Jag trodde det var Nej. från Godfinger. Men det kan vara från Oskbollen. Mm. Jag är inte helt hundra ja. är är inte... den, den har ju en sån där casinoscen. Se... Det är ju där som han verkligen så här James Bond. Den är så ikonisk, mm. den scenen. Han sitter med flug och allting. Mm. Jag tycker ändå inte att den är jättebra, men han, däremot spelar han då Själva scenen mm -hmm. i sig... Alltså, filmen över hela brädet är ju tafad. De vet inte riktigt var de ska ta vägen med karaktärer och skurken. Men det är ju första, vad kan man göra? No till den. No till Dr. No. Ska vi ha över till något? Jag sa innan, jag visste att det skulle bli så Du sa att det går nog fort. Det gör det nog inte. Jag sa att du kommer dröja dig kvar. Och det är helt okej. Ah, ja. Vadå, vad vill du säga nu? Eh, först och främst, jag har, jag har lite grejer som jag tycker är viktiga Sen mm. så jag vill jag också säga att Jag tycker att vi ska lägga ett betyg, det är nöjesrömmet Vi lägger alltid ett betyg på varje film. Okej. Okay. Oj. film mm. ja, Oj Det här betyget behöver inte vara Någonting som man står för hela sitt liv sedan Utan det kan vara ett betyg som vi känner bara just nu mm. Mm. Så det är det också i sig. Väldigt lätt för, för mig som knappt har sett filmen också Ja ah, men då säger du bara att den låter ju inte så rolig Den Nej. kanske kan få typ två Eller ja, den får ja. en femma Ja till exempel. Nu fick den femma. Ja, vad bra. Då har du ju oh, Av fem. 5 av 5. Okej. Vi har en 10 betygsskala här i Nygoströmvet. Mm, okay. Eller det 11 är det egentligen för noll är ju Ja, ja. och vill du vara riktigt fancy och tycker typ så här men de här två är båda sju men jag tycker att den här är bättre så kan du säga typ så här 7,3. Ja, vi vi, okay. säger, vi har ju även stark femma till exempel och svag 5. Ja. Och uh -huh. det är ju mer ett... Det är med ett betygssystem så ska kanske leverera det känsla av vad tycker också. Så att, ja, det är ju verkligen inget typ så här att man använder det här i någon sorts matematisk form och så löser man världsproblem, utan det här är ju verkligen väldigt mycket godtyckligt. Mm. Mm. Så, så säg betyget precis som du vill det. Och så börja yes. med att det är en skala från 0 till tio. Ja. Och sen så får du säga precis vad du vill. Och så landar det precis där det ska egentligen, för det gör det. Mm. Så fungerar betygssystemet. Jo, det är en grej jag tycker är väldigt rolig med den här filmen. Och det är ju när Bond kryper omkring i det här... Eh, vad heter det? Först kan han ju fly från ett här ställe i den här filmen. Mm. Och eh, då är det ju elektricitet i hundsnätet i hans cell. Först och främst, vem fan har hundsnät i en cell? För att, att man kan ta sig ut, det har ju ingen. Vem har också ett fläktsystem? Eller något sort... I alla fall, ja, något luftsystem... Som sen går också till den radioaktiva avmaskningskammaren vad man ska kalla. Så det är det liksom bara öppet rör in till den. Sen är det inte nog med att det är öppet rör in till det. Det flyter vatten i det här systemet. Alltså om du skulle fråga en arkitekt om hur det här jävla systemet är uppe, så eller de är ju särskilt får någon sorts chock och de skulle få mardrömmar för hela livet. När ni ser Dr. No. tänk på när han kryper. Förstånden så talar han sig ju genom att han slår jag tror det är han slår på den med skon. Han tar sig ut med sin sko. <skratt> Klacken på sin sko tar han sig ut ur den är otroligt hårda fängelsecellen. Då tar han sig igenom hundensnätet. Sen så kryper han, och så kommer det vatten. Och sen så kommer han ut genom det här hävda systemet. Så kommer han ut där de här, ja, när man ska bli, så att säga, avmaskade avmaskad av den här radioaktiviteten. Så då går alltså det här rummet där det här radioaktivitet är radioaktivitet i, in i ventilationssystemet. Och inte nog med sig flyter det vatten också omkring där inne. Vilket gör att folk i det jävla ventilationssystemet kan få vatten på sig så fort man står bredvid. Sjukt roligt i alla fall. Det tyckte jag var värt att nämna. Mm. Jag tycker också att mm. jean är inte så fått stilig i grön hatt. <laughs> jag tycker det är ett dåligt garderobsval faktiskt. Han har en grön hatt i början. otroligt ostill i det. Vilket jag tycker det är skojigt, för det borde ju vem som helst kunna ha sett. Det ser inte alls bra ut. Här, en här liten grej. Jag tycker att folk som ser den här filmen kan titta på det och, liksom, och njuta av att som kommer ha ful hatt på sig. Han är ju annars en rätt respektgivande man. Men att det är roligt att han har på sig en hatt som liksom inte läder honom någon, någon större respekt egentligen. Och Sen så vill jag också säga att det tar en timme också innan de kommer till skurken. Det är jätte lång tid. Det finns, jag, jag har massor med det. kanske mer, ligger långt bort. Ja. Vet du vad, jag har massor mer grejer att, att säga om den här filmen. Ta till exempel den här pansamagnen som sprutar eld som folk tror är en drake. Man måste vara helt jävla döm i huvudet för att tro att det är en drake. Det syns, det syns vilken jävla dag att det är två strålkastare. Det ser vem som helst. Till och med när de försöker göra det lite så här otydligt i, i natten att det inte är en... Alltså någon sorts bil eller någonting. Så ser man, Den rör sig som en bil. Man ser att det är en bil. Det kan inte vara någonting annat än en bil. Och inte nog om det. Varför åker de bil i en jävla gyppepöl där ute? Alltså all, mycket i den här filmen är lite underlicens. Alltså. Man förstår inte riktigt. Men saker och ting händer och man får vara nöjd med det. Uh, nu ska vi se. Uh. Ja, just det. Bilen ser också ut som att den gjorde gjort Titta noga på den ni ser den här filmen. Hela bilen ser ut som att den är, det är någonting vanligt under den här bilen och sen har de liksom så här byggt den här pansar-esk eh, coola bilen då, i plywood över den här. Då, så att det är liksom pappskivor och eh, pappmaché typ så här hundsnett och sånt där med lite, här, lite klän som de liksom bara gjort i ordning i den här bilen. Fantastiskt roligt. Ja, ja, den verkar underhållande i alla fall. Den är underhållande på Dårlig ett dåligt sätt. Ja, det tycker jag verkligen. Uh, nu ska vi se. Det, det, det, det, det, det. Mer, mer grejer. <laughs> vi skiter i det då, vi hoppar där då. Vi går vidare då. Men betyg då? Har du ingen betyg? Ja, ah, jag ger dig fyra. Ja. Löfig ge... och långtråkig har jag skrivit efter också. Ja. Mi mitt betyg är fyra och en halv blinda gubbar av tio. Ja, ah, precis. Tänk också på hur skurken dör. <laughs> Ursäkta spoilers här nu. Det kommer ni få leva med. För det är det ah. Men jag kan säga att när han dör så är det en av de mer antiklimaktiska dödsscenerna överhuvudtaget. Jag tror du får spoilera Den är typ 80 år gammal. Liksom. Ja, jag, jag tycker att det är okej. Okay. Det kan vara kul att säga att det här är den enda filmen av alla James Bond-filmer som James Bond själv sjunger i. Mm. Ja, vet det ni det? Jag Nej, Jag har inte tänkt på det. är den enda gången han har och kommer någonsin göra, antar jag också. Ja, men jag gillar sån här trivia. Det kommer det bli mer Mm, är ja, vi, jo, ja. en, en annan grej där. <laughs> <laughs> Kommer ihåg den här Som han möter Kommer För, du du Ursula den? Andres ja, just mm. det. Hon är ju på en ö där Den här ondskefölla öen den här, ja, ja. Människorna håller till Den vaktas av maskinivärskurkar Jag vill bara säga det nu Så att det, är ingen, det är ingen bra ö att samla snäckor på Och inte nog med att den här öen alltså, har det. Så har den rykte om Så att det är en drake på den Och att det är helt livsfarligt att vara där En slitsvang Ja, det är ju egentligen en Det ska ju då ett, ett innan man får reda på att det är en papp Kanske en jävla lada vas eller någonting. Skitsamma. Så, och där går hon och samlar snäckor och sjunger på stranden. Och där hittar Bond henne. Hon har öpsikt uppsikt. Hon är alltså på en jävla strand som är helt jävla livsfarlig. Det är ju inte liksom som att vi här i Lidköping eller du i Örebro skulle typ säga åh ett ödehus, där går jag att titta lite i och så kommer mm. polisen bli lite arg. Utan här är någon som skjuter dig i huvudet. Hon, hon kanske är så tuff så att hon liksom ja, inte bryr sig. Det är ju inte värt att samla snäckor för att dö. Man åker ju inte till en jävla ö för att samla snäckor för lite pengar för att dö. Så menar, skulle kanske du ta... gillar du att leva farligt. Ja, men hon, får ju för fan min... hon har ju fan kännat mer än hon jobbar på McDonalds för fan. Att samla, och inte nog med det så går hon och sjunger också på den här jävla ögen. Så att vem som helst kan höra henne med. Och inte nog som dålig uppsikt också, för Bond kommer på henne de hon ser henne. Eller han ser henne. Ja, vi hoppar den här filmen nu. Då okay. går vi vidare. Då går vi vidare till nästa som kom 1963 året är på. From Russia with Love. Mm. Mm. Agent 007 ser rött. Det här var ju då... Det är ju en av mina topp fem favoritbondfilmer i alla fall. Mm. Mm. Kanske till och med någonstans bland topp tre. Det var ju en film som jag såg om då ganska nyligen. Och jag tycker att den håller rätt bra idag fortfarande faktiskt. Mm. Det finns vissa grejer som jag tycker kanske Sigena -lägret, äh, är sigenalägret. Ja, ja, det är ju det. De här, det tar, är tafatta slagsmål, de skjuter ja. från höften. Och... Ja. Men, ja. men det är gillar med den... Nu kommer jag inte ihåg lika mycket kanske som jag borde ha kommit ihåg. Mm. Men jag vet att det är roligt för att först spelas ju introlåten, instrumentalversionen. Och sen får man ju se intro där en fake Bond dödas. Och sen när det kommer till Bond senare då, då är det en som kör in en här, ja typ gondol Det är inte en gondol, men mm. åker förbi Bond. Och då på radion så spelas den här From Russia With Love-låten i radion. Ja, du menar han ligger och hånglar med någon brydd i en Precis, båt det tycker jag är lite roligt att han spelas där. Mm. Och sen så är den jäver med på slutet- den låten. Mm. Och, och då är de ju på en slags gondol typ, vill vi det istället. Så det återkommer ju många saker. Det att de inte säcken väl. Precis. Och det jag älskar med den här filmen, det är att vi får se så mycket ur skurkarnas perspektiv. Precis. Mm. Den börjar ju deras och hur de liksom bygger upp sin plan och förklarar är jag... du den Grant-skurken, eller? Ja, han kanske Grant är ju den här. Ja, precis. Den mm. blonde killen. Ja, ja, precis. Han med magmusklerna. Ja, som... men han suger ju in magen <laughs> med. Det är ju Robert Shaw. Det är ju samma snubbe som du uppätar av den haj i hajen. Första hajen-filmen. Okay. Ah, cool. Du vet att han är... tuffa gubben som hade båten. Det han. Mm. Nej, men jag tycker om den här... Eh... Ibland kan de här filmerna ha en handling som jag mm. kanske mm. tycker är så. Men jag gillar men den här handlingen. Och de förklarar ganska mycket handlingar. Jag hänger med liksom och... Ja, och jag började ju med den här filmen. Och, och här... Det, är ingen som, det är ingen som ska, ursäkta, ingen som ska ta över världen här eller precis. någonting. Men det är precis som du säger. För, för när jag, jag började med den här och tittade på den här. När jag skulle börja och titta på Bond, Bondfilmer. Och tänkte, hmm, det här var ju faktiskt bra story. De ska, visst, det är en ganska enkel story. Men de ska mm. hitta typ en så här krypterings- eller avkrypteringsmaskin. De skulle mm. lura Bond och stjäla den åt. Precis. Mm. Men Spectre, de visas eller upp. Eller ja. ja, och de visas upp. De har liksom eh, MI5-liknande, liksom. eller MI6. Men de har gadgets och eldkastade mm -hmm. och riktigt mm -hmm. råbarkade män. Och sen har de den här topp, den här eh, boss eller bosskvinnan. Tänker du på Klebb? Ja, Tänker. så kanske hon heter. Och hon, hon är ganska tuff. Så när hon träffar på Robert Shaw där på lägret, eller vad man ska kalla det. Då, har, då sätter de på sig ett knugge mm. Och så slår de till han i magen för att se. Ja, han har... gör inte en min, han är klar. Han är redo. Ja. Och jag säger så här då, har du någonsin sett en så pappa stark man i det hela ditt liv? Nej. Han, har den, han har den mest insugna magen någonsin. Mm. Titta noga och bra, så i magen är helt sjukt mycket. Och det är väldigt charmanter i alla fall. Ja. Och så ser han så här trygg ut, pappa stark. Sådär, som att jag känner mig stark. Jag kanske inte har så mycket muskler, men här spänner jag mig ändå. Mm. Jag, tycker eh, triv... om, man. jag tycker om han. Mycket ja. lätt att, tycker jag. En liten trivia, det var tydligen att han, JFK och John F. Kennedy som blev mördad samma år. Att det var tydligen den sista långfilmen han såg. Aha. Mm. Ja, jag tycker de har en del, de har ju referenser till andra filmer. Det har, och det har jag aldrig räckt riktigt sätt i så här tidigare. De, de har en sån Anita Ekberg-film som heter Karl Boana. Mm. Det är en stor poster på, på någon sida av ett hus. Och så öppnar de ju då såklart, för det är några skurkar i huset, så de öppnar några fönster eller vad det är. Ja, det är ju de den här ut. ledaren Eva, som heter det, Sköt på lägret, är det inte Ja, det? något sånt. Och de, de flyr ut genom munnen på Anita Ekberg. Aha, ja. Jaha, där ser man. Och, och, den den och så säger de också. Och så säger de, ju någonting roligt där, typ. Ja. Att, vad är det nu? Att hon... Borde inte... Nej, vad var det? Någonting om hennes mun. Hon ja, skulle ha ja. hållt munnen stängd. Ja, hon, hon, hon borde ha hållt munnen stängd. ja Och så när Karim då ska, liksom, ska ta över det här vanligt. Jag måste skjuta honom. liksom så här. Mm. Det är någonting med Karim i den här filmen. Jag tycker att de flesta gör ett bra jobb. Men när jag ser Karim blir lite upprörd. Jag tyckte inte han var så då ty Jag tycker han är klenig. Mm. När jag ser klänlig. honom bli, ja men Det är, liksom, det är, något, det är, något, det är som att man liksom, om du är under vatten och så kommer du upp och så är det liksom olja på vattnet. Jag känner mig precis som att jag dyker upp genom oljan när jag ser honom. Är det inte också väldigt roligt i den här filmen att han har ju installerat någon slags teleskop eller någon sån här liksom, är det något för, periskop för att ja, jag vet. Sp, spion, spionera på och de här Och det är inget ljud heller. Och, och det är inget ljud så han kan ju bara titta, han kan inte höra vad de säger. Mm. Bara... Och borde inte de se ett periskop som tittar upp? Precis. <laughs> borde de inte höra periskopet på något vis? Så här. Liksom så här tittar upp, så här vad fan är det bredvid bordet eller någonting. Ja. Det är sjukt roligt egentligen. Ja, men det är mycket humor i filmen så. Alltså, jag tror det är, det är ofrivillig humor då. Ja, för de tycker nog att det är coolt. Ja. Jag tror att när de gjorde det tänker de så här: det här är coolt. Tänk om någon skulle ha ett periskop uppe i det här. Tänk om de håller mötet någon annanstans då. Mm. Tänk om de har ett annat jävla rum där de tar håller hela mötet. Då spionerar han ju på ett tomt med sitt jävla periskop. Allt är bara att han har buggar för att inte ha jävla rum. De har ju också hört vad de säger. Nej, han ska åka i en jävla undervattens tunnel för att titta i ett periskop. Ja, det kan vara det, det är sjukt dåligt det här. Men det är roligt. <laughs> ja ja, Bond får ju ligga i alla fall i filmen. Nej, men han får ju får han, två få ja. senare där Bara, Hej, ta de här två efter efter han fixar biffen där med det där lägret. Mm. Kan bara, säga, ja, den här, här filmen kan är inget för en social justice warrior Då kommer de ju gå loss alltså, är, Kvinnor är ju leksaker för, för snubbar i den här filmen på något sätt I princip Ta bara den där, vad heter hon Jag vet inte om hon är Tatiana eller någonting Den här tjejen ja. då som, som är under, eh, under uppdrag Hon måste infiltrera sig Heter hon Klebb eh, hon, Kleb. hon kommer till honom Han har aldrig sett henne liksom, i verkliga livet Hon ligger i hans säng hon ja. vill pussas på en gång. Och ja, det är det, ju... Du tänker att det är ju... Är inte det hon den onda lilla korta tänk... kvinnan? Nej, nej, ja. nej. Men nej, är nej, inte den det det som Erik tänker på? Nej, nej, jag menar hon tjejen, den när snygga tjejen som under uppdrag från klubb eller vad hon heter. Ja ja, hon att, vet inte, jag kommer fan till hon. Ja, hon, hon, hon, hon, hon mm. han kommer hem till sin typ lägenhet eller rum, hotellrum och hon ligger i sängen. Hon vill pussas på en gång och ger sig inte förrän de pippar till. Typ. Tatiana Romanova, Ja, Tatiana. Ja, uh, och visst hon är på så här uppdrag men, men det är lite genomskinligt på något vis. Ja, och dessutom blir hon skär direkt därefter också. Ja, hon är, ju, hon är ju kär innan. Hon, hon, typ, hon, hon man kanske ser honom på bild eller någon, Ja, men hon blev inte kär, men sen säger hon, säger hon att hon blev kär efter det. Ja. Och då, då visar de visar som att hon har blivit kär på riktigt. Man tycker okej. Okay. Ja, var det så här på 60-talet, Då vet jag inte, då, då, då, då, kanske man skulle, fan, då skulle jag ju kunna ha större chans. Om folk var så lättsamma Ja, Oj. det går väl ett rykte om att brudarna är lättsamma i Sverige. Mm. Så det är liksom lite internationellt. Jag vet inte det är nog bara de att de är lättsamma det. för Bond, tror jag. Ja, jag skulle tro det. Ja, jag trodde att de är porträtterade i bondfilmer som ja. lättsamma. Men eh, filmen annars, jag tycker om den här filmen, de har många här, inspelningar på plats. Mm. Jag vet inte om ni tänkte på det här, men de, de har liksom On Location, vilket den första kanske inte hade lika mycket. Det var mycket så här... Eh, pappväggar här och var. Ja, jo, jo, men den här, som sagt, den hade ju lite alltså den hade en mycket stramare budget vet jag också, mm. därför jag läste den någonstans. Uh, I alla fall. Uh... Betyg kanske. Mm. Jag sätter den sjua i alla fall. Mm. Jag ja. sätter nog en sjua också faktiskt. Jag sätter den sexa. Mm. Ja, uh, jag kan inte säga att jag tycker om Bondfilmer överlag super mycket, men det är ändå en del av mig för att vi har sett så jävla många. Men jag tycker att den här ja. är definitivt bättre än Medel. Så mm. det är en sexa. Ska vi ta nästa? Ja, jag vill bara nämna också. Ja. Att jag tycker att, ja. Du tar fram dina A4-papper här. Nej, ja, det står faktiskt inte A4-papper. Det, det här kommer ur huvudet. Jag tycker att scenen när Grant går i tågvagnen, mm. och tittar ut på Bond som går på perrongen är en av de bättre scenerna. Den, det tycker jag Det har de gjort riktigt bra. Mm. Eller den när han tar över den andres identitet han ska möta Bond. Precis. Mm, det är bra att se. Han, han lurar ju Bond. Där. Ja, precis. Det tycker jag är den bästa. Han är ju en farlig fiende. Ja. Och, och det mm. roliga är, och det tycker jag om, att i planen, de vill ju att James Bond ska skäla den här utrustningen åt spekter. Tjejen som hjälper honom tror ju att hon jobbar åt Ryssland. Mm. Och grejen är att eh, de är i, vad är det? En katedral, kyrka, någonting. Och sen är det ju Sigena lägret och sådär. Så är han ju med på ett hörn. Den här blåden ja, han, han sk mörda bond. Han är en skyddsängel. Han, han, mm -hmm. han ska ju hålla Bond levande. Så han hjälper ju Bond. Att skälla den, ja. ja han, För att sen ska han stjäla den från honom. När Bond håller på att bli attackerad så hjälper han till. Han skjuter väl någon av de här ryska soldaterna, va? Ja, precis. Så att, det tycker jag är coolt också. Mm. Jo, men det, alltså, jag tycker att den är välskriven på det sättet. Men mm. det ska ju plott. Ska vi ta Goldfinger kanske? Nu blir Goldfinger året på sig. De första här kommer ju bara spottar ut varje år- Goldfinger som på svenska heter... Guldfinger, nej. <laughs> Goldfinger. Det <laughs> heter Goldfinger på svenska också. Kanske. Och det här är ju en sån film som jag vet att många har på sina topplister väldigt högt upp. Ja. Men som jag redan nu kan säga att jag tycker att den är överskattad. Mm. Ja, det tycker jag faktiskt också. Jag skippar till och med, för jag har sett den så många gånger när jag var liten. Mm. Så att jag bara, nej, nej. Först och främst så börjar ju filmen med att han hade en mås på huvudet. <laughs> jag menar, tyckte man att han hade en ful grön hatt i, i Dr. No. Då tycker jag att måsen är kanske ännu lite fulare. Men jag tycker det är roligt i alla fall. Sen så kommer han ju till något så Ja, han ska spränga någonting i början där. Och det var den här skörken, eller vem det nu är, som har det här... Ja, sitt lilla secret lair, så att säga. Där han bor, så har han även typ massa så här nit som står där som är högexplosiva. Vem fan bor med typ så tunder med explosiva ämnen? Vem gör det? Om du skulle ha en hideout, alltså ett gömställe någonstans så skulle du heller inte i det här gömstället placera så mycket dynamit så att du kunde spränga en halvjävla världsdel. Man skulle ju inte bo med det. Alltså man, man gör ju inte en atombomb till en säng. <laughs> Nej. Nej. Får jag bara säga att säga Jag Det som jag tycker är det bästa med den här filmen, det är det klassiska när han har James Bond på det bordet och Larsen kommer ja, och, så och säger bra. James Bond Do you expect me to talk? För att det är ju klassiskt mm, att no bondarna liksom eller vad säger skurkarna, att de liksom skrämmer ju dem här till att prata men han säger, no Mr. Bond I expect you to die, liksom det kan vara det bästa i den filmen ja, det tyder ju på att det är smartare skurkar än vanligt och det roligaste är att han är ju verkligen inte smart ändå nej, nej, han kan vara de mer korkade och mer underliga skurkarna som en Bond-film ändå bjuder på han är ju underlig bara och sen är han lite så här: stroppig och konstig jag, jag, jag, jag säga Goldfingerskörken, det är väl han som heter han inte väl Goldfinger också, det är väl hans namn på Ja, Oric Goldfinger Ja, precis, jag, jag tycker han är jättedålig som skurk. Och det är ju roligt också, vi såg den tillsammans, du och jag mm. och vi kommer fram till också att det är inte James Bond egentligen som så att säga, räddar dagen i den här filmen utan Nej. han bara liksom hänger med Han råkar förstående. bli transporterad Precis, han råkar bli transporterad och sen är det väl någon tjej som avslöjar plotten och räddar alla, typ det, det som sagt, det, den, den lämnar lite och önskar verkligen när man ser om den. Mm. Jag, jag, fan, jag vill ju egentligen tycka om den för att den är så klassisk, men det går för att, inte att göra det. Nej. Den är verkligen medioker på alla sätt och vis. Och Bond känns inte ens som att han är med i filmen och gör något vettigt. <laughs> han mm. känns som att man halkar in i saker mest. Och när han, gör, han, han kan ju inte rädda den jävla bruden. Hon skjuter ju för fan den jävla bruden också för dem. Mm. Och då ger han upp och blivit fångatagen istället för att göra någonting tillbaka, är fanas. Alltså. Uh, däremot så tycker jag nog också är värt att nämna att jag tycker scenen när han och Goldfinger spelar golf är också rätt bra. Förvånansvärt bra med tanke på att med filmen i sig. Det är inte ofta som en Bond spelar golf med skurken. Nej, men jag tycker att det gör sig väl här. Och uh, nu ska jag faro mer eller Jo, det klassiska slaget i nacken tycker jag om i den här filmen också. Mm. Det här liksom när han säger. <laughs> Bjuder i nacken, du vet. Och så faller folk ihop, du vet. Så det är lite teatraliskt som att, ja, men nu, nu blev jag avsvimmad. Så otroligt för sin tid. Och jag blir lycklig av det? Det är ju väldigt mycket sådär. Att de slåss med liksom typ så här. Att de knyter bägge nävarna och så slår dem liksom över huvudet så här. Liksom. Ja, jag kan ju inte visa det för det radio, men det är också typ så här. Så slåss ju ingen. Och det tycker jag är bra i den här filmen. Det är skojigt att se. Ska vi våga oss på ett betyg, kanske? Ja, jag kan väl säga kanske fem då. Mm. Mm, jag säger också fem. Ja, men, men jag fem. ser den här inte mer. Nej. Jag tror jag har tror jag sett klart på den här nu. Jag vill inte se den mer. Jag, jag ger den femma, men jag vill inte se den mer. Den, den, försök, den står för mycket på gamla meriter. Jag tycker inte den håller riktigt. Nej. Sen att den där bad guyen också var dubbad genom hela filmen. Bara, ja, och... ja, han är väl tysk eller någonting? Ja, han är tysk. De skulle egentligen ha Orson Wells i den rollen men han, han fick inte lön nog så han sket i tvärtom den här tysken istället. Ja. Så kan det gå. Mm. Så är det ju en del svenska filmer med att vi har lite så här nordiskt samarbete att det blir lite underliga. Men mm -hmm. det var inte på det sättet utan det var helt enkelt som Wells som skete i det. Ja, han han ville ha mer pengar. Ja, precis. Ja. Yes. Ska vi ta Thunderball? Precis, året är på 1965 Thunderball, oskbollen. Det är ju en sån där klassiker. Jag, vet, jag såg om den jag tyckte den var. Den var väl okej. Okay. Jag vet inte, det är någon sjuköter ska pressa upp sig mot och börja kyssa och hade sig. Ja. Eh, masseur, vad fan det var Jag tänkte bara där, och det var i början av filmen, ja, ah, en kvart. Det är innan, ju väldigt roligt. Ja, den är ju lite. Nej, det, är lite rolig. det är ju hemskt på det sättet för att han, han ser alltså är det ju ja. Han tar ju den här bruden och i princip. Så alltså, i princip ska jag sätta dit henne för någonting jag kommer inte ihåg det, men mm. det är någonting att hon har gjort bort sig för han blir ju fångad i någon jävla maskin som någon skörk brider upp och så ska jag, tar ju hon lite på sig det ansvaret så här, att han har blivit ja, liksom lite, lite tilltöfsad i den här jävla ryggsträckarmaskinen eller vad fan det är och då tar så alltså, och använder det som utpressning för sex ja. det är fan hemskt alltså det har inte gått bra idag kan jag säga. Nej, nej, nej. nej. Det hade inte fallit Vi kommer in. aldrig göra sådana på, i närmsta taget. Kan jag säga jag kan säga att om man, om, man vill, om man tycker om sånt här, då får man ju verkligen titta på gamla bond. <laughs> för det här är ju liksom det är så röskigt som det kommer Ja. Ty... där har han verkligen utnyttjat ja. sin maktposition. Nej det var mycket med den här filmen jag tyckte inte om den här, det är någon skurk med någon lapp för ögat eller något också mm. Det är ju tydligt att han är skurk när han ja, har en lapp för ögat det, det, går inte att vara. Det, är liksom, det är som en stor skylt bakom att det här är en, en skurk och, sen här kommer på, skurken, ja. och så åker de en här båt på slutet och De har en så här projicerad bild framför en typ någon så här jävla båt eller något och det, den går det är typ 3000 km i timmen ser ut som. Ja, du tänker slutet där. Ja. ja det är ju så uppspidat så det finns ju inte. Det, det, blir, det blir ju inte ens att man är lite sådär rädd för nej, att nej, nej, vad som ska nej. hända. Utan man liksom så här. jaha, det här har de aldrig vridit upp fort. Man tar så många slag i ansikt också. Ja, är... så, så kastar någon stol på någon och... Aldrig någon som blöder, det är ju bra. Och, och kom ihåg också att när då den här skurken i slutet ramlar över ratten mm. så går det inte att flytta på honom utan han, han har ju då låst ratten genom med sin kropp. Ja. Det går inte bara att dra bort honom från ratten utan så, nej, han har låst ratten typ så. Här. He has jammed the controls, tror jag de säger. Jävligt, <laughs> har ju bara lagt sig på ratten. Nu vill vi bara ta bort honom. Ja, och han faller... Så han, han, han ju inte. Gubben ställer sig upp. Han ja. blir ju skjuten med en harpun. Mm. Och vänder som För kommer, den här snygga tjejen kommer upp där i luckan då, typ. Och så ramlar han, som du säger då På ratten Precis med armen rakt in genom Bara för att låsa ratten ja. Som att det inte bara är en lätt knuff Och så faller han ner liksom. Den är ju högt också den här ratten Det är ju precis, han låser den med överdelen på sin kropp Så det ja. kan ju jättesvårt att få ner Han har inte gått in i, Och det är ju, de är ju tre pers där också ja. Det borde vara jättelätt jag menar, om de inte... Ah, I jammed the controls, nu kommer jag inte ihåg. Man kan inte bara ta, ta ner farten lite då? Ja, då kan du stängt av motorn eller? <laughs> Vad som helst. Det är mycket som är roligt i den här filmen. Men jag vill ändå gå tillbaka till uh. den här ryggsträckamaskinen. Uh. När du tittar på den scenen tänk dig att Sean Connery blir tagen i rumpan också. Då kommer den scenen bli betydligt roligare. Jag lovar dig. <laughs> För att han får ju vissa vinklar när man bara ser han när han liksom, skjuts på. Uh. Det ser, ut som det ser precis ut som om någon sätter på sig med huvudet. Sen har jag också en fråga om den kliniken. Vilken klinik har typ så maskiner med en dödsinställning? <laughs> ja. Det känns som en dålig inställning på så här. Alltså tränings- och rehabiliteringsmaskiner. Att Det finns en dödsinställning. Är det typ i Schweiz? Eller vad? <laughs> varför, varför tillverkar de en maskin som är potentiellt livsfarlig? Den borde ju liksom ha stannat någonstans vill liksom, när det är så här är liksom, att det här är obekvämt men inte så här. Vi, ja, kanske någon i hela världen behöver den obekväm obekväma inställningen för att de verkligen behöver dra ut sin rygg då till exempel men ska vi, också, ska vi inte ha en dödsinställning också för den här maskinen så, så att man verkligen får sig en riktig omgång alltså, hur gick mötet när de gjorde de här maskinerna som de sen ska ställa in ska vi ändå inte ha en liten dödsinställning Kanske det var coolt? liksom så här. Och sitta någon och säga: Ja, men är det smart verkligen att ha en dödsinställning? Ja, det kanske det inte är, men har det ändå inte någonting? Att det finns en dödsinställning på vårt institut på alla maskiner. Gärna en röd knapp också som det står Donut Press. Ja, precis. Det är ju inte jättesmart där det Men det finns. Ja, jag har inte så mycket att säga om den här filmen för det var så länge sedan jag såg. Alltså, jag har ju ställt de här bondfilmerna, men vissa var så länge sedan så... Ja. Jag har, men är det inte någonting han är under vatten här, liksom, i filmen? Ja. Jo, de mm. håller på under vatten en hel del, gör de. Ja, inte det, det här när han har en sån liten... Ja, det är väl en haj också, så... Ja. Alltid någon ja. haj. Känns ja. så... Han skär, det, det av, kanske... han skär ju av cyklopen och så här, luftintaget för någon dykare under vattnet. Men Det hade ju funkat lika bra att sticka kniven i ögat på honom. Ja, efteråt. jag förstår inte varför han inte bara döda den rakt av istället. Ja. Men, men klart, han ska ju, ju dränkas långsamt. <laughs> Men killen simmar <skratt> oh, det Och han blöper en samtidigt. Ja, just. Men det är lugnt. Det är lugnt. Jag får hitta på betygsen för ja. att jag. <laughs> det gör inget. Vad har säger att hitta på. Säg det med straight 5. face. Tänk. Och precis. <laughs> bara, ta det med straight face bara. Det här är det här är precis lagom. Tänk. Ja. Yeah. Ja, jag ger den en fyra den här faktiskt. Jag ger den också fyra. Och jag har skrivit slätstrucken. Mm. Intrigen i sig är säger bra. Men Gud var dålig. Oh. <laughs> oh. Ja, den, är, den, är väldigt, den är också lite övertydlig med den här skurken skurken. Ja, det, är, det är ingen höjlighyde där. Nu ska vi se. Då kommer vi till You Only Live Twice. Mm. Man lever bara två gånger se från 67. läsa vad det står på IMDB jag tycker att storyn låter ju otroligt god cool egentligen ja. Agent 000 and the Japanese Secret Service Ninja Force mm. det har vi 80-tal mm. det här är 80-tal, fast det är inte 80-tal nej det är 60 -tal. must find and stop the true culprit of a series of spacejackings jag gillar bara det ordet spacejackings uh, before nuclear war is provoked Alltså, ni hör det. De det, är allting. det är ninjor, det är rymden Det är kärnvapenkrig mm. ja. Den här ja, filmen det. har mycket känner jag Den har, ja. den har Och rasism har den verkligen. Här finns det Här finns det mycket serving. att snacka om jag menar, Bara i rymden där Då har de stora rymdskäpp så kommer upp Och äter upp andra rymdskäpp Det är också menar. väldigt fult där, Men det på är väldigt fult. Sätt. Det, det är fult men jag var ändå lite impat. 67 och här ser det Det ser ju helt okej okay ut ändå Ja, jag sett dem. är väl. nära 70-talet dock. Ja, men ändå. Bon tycker ju att as asiatiska tjejer smakar annorlunda, sa ni också i början av filmen. Men de ja. Det tyckte jag var en kul replik. De, oh, Asian Girls. Jag och det en social justice warrior att sätta tänderna. Out. Ja, och jag säger nu igen: In Japan, men come, come first. Men come first. Mm -hmm. and women come second. <laughs> ja, ja. Det finns mycket att säga om den här. Ska vi börja ja. kanske? Ja. Jo, har han lite ögon? Han gör som till Japan? Jo, han gör som till, jo, Japan, han gör som till Japan också. Men fantastisk <laughs> en fantastisk frisyr. En men jag menar, Han har ju alltid haft tupé så det var ju lätt för honom att byta liksom, hårfris hårfrisyr. Det visste han. jag faktiskt inte. Du sa ju det före vi pratade. Jag blev lite förvånad. Han blev ju, ju typ av med hår vid 17 års ålder. Så. Ja, jag, jag hörde nu när vi tittade upp det sen att det var någonstans vid 20 års ålder. ja. Och då liksom som har jag haft type hela livet. Ja, alla filmer. Ja. det är skojigt. Har han det i Sardos? Älskling. Kolla upp om man har typé i Sardos. Sardos. <skratt> Nej, men. <skratt> Nej men. Jag orkar inte kolla upp. <skratt> Okej. Okay. Jag hoppas att han inte har type i Sardos utan att han är lite halvflint för han har ju så otroligt höga stövlar i Sardos. Mm. Jag tänker att halvflint och höga stövlar gör sig väl. <skratt> oh, ja, en parentes. Mm. Och nu vi ser Sean Connery i Mankini. Så. Ja, precis. Och väldigt höga stövlar. Ja. Allt i rött, om inte jag minns fel. Mm. Det här, den här filmen, om, om ni tyckte förra var en sån film som var där ni inte skulle göras idag. Den här filmen skulle ju inte ens tänkas på att göra <laughs> <här är> sådant. <skratt> det här är nog en av de filmer som absolut inte... Nej. Uh, jag vet inte hur många... Är det är någon kvinnlig agent som... Agent som han bara, ah, på en gång sätter på den. Det finns ingen skäl, bara, de har knappt pratat något. de bara, ah, ja, vi sätter på du minns min, ja, typ. snoppen ska in snoppen ska in, det är bara så det är det är som den här re reklamen för Coca-Cola Coke no reason ja, för... snoppen ska in men han kommer ju, det är något tillfällen, han kommer till något hus och det finns japaner där såklart och det är någon är här, den här killen Henderson där tror jag, eller något jag kommer inte ihåg riktigt, men det är någon tjej som heter T nej, nej, den här, nej, det är han som har hand om den japanska så här. In intelligence där Tiger heter han och när han kommer till hans hus så säger han typ du kan betrakta mina behörigheter som dina och så pekar han på kvinnorna jag bara jaha kvinnor är tydligen mm, så... nägodelar <laughs> där ser man det, det är fantastiskt det finns några små guldkorn också som vi inte får missa mm. Mm. jag tror att om man ser den här filmen så kan, det, kan ju den här kvinnan som skymtar förbi väldigt fort hon kan missas men det är ungefär kanske 3-4 sekunder av rent guld som man inte får missa i den här filmen. Jag tror att du säkert har missat det. Ja. Men det är ungefär 20 minuter in så kommer ju Bond in på något hotell och ska visas till den här ja, rätt så, som har en rätt så rolig uppsyn den här mannen. Mm. Han är en sån här underrättelse känns där borta. Och när hon går in så byter hon min på ett väldigt roligt sätt. Jag vet, jag har spolat det fram och tillbaka. Hur mycket som helst om det. Fantastiskt roligt det här Hon har en min av... Nu ska jag göra det här, men jag är jätteosäker. Och så liksom vandrar det över hennes ansikte på ett helt sjukt roligt sätt. Kanske läser jag in någonting. Men jag tycker ändå att det är så här. Titta på det. Ungefär 20 minuter in i filmen. Det är väl en väldigt liten roll hon har. Men hon skäl hela filmen där nästan. Och det, det tycker jag det är värt att leta efter. Ungefär 20 minuter in. Leta efter det när vi ska se... Jo, livet twice. <laughs> sen blir du inte bättre att hon har gjort den här minen. Och lätt så kommer den här då som mannen. Mm. Som har ett extremt speciellt. Han är även ett skurk sen i Han är blåfälld sen. Mm, precis. Just det, ja. Han är blåfälld sen ja. mm. uh, Han dör. Först och främst när han öppnar luckan och presenterar sig så är han extremt rolig med sitt leende. Man blir lite så här, oj, men gud, vad roligt. Och sen när han dör också av en kniv i ryggen. Så blir han helt, han blir stilla bara. Precis som att folk, det är ingen som typ säger Aj, jag fick en kniv i ryggen och så dör man typ. Han liksom säger han blir stel. Han dör på en, en nanosekund ja. av en kniv i ryggen. Och så ligger liksom så så här. Och så blir han liksom stel och så blir han som en vaxstocka bara och faller ihop. Sjukt rolig dödsscen, också jättebra. Och det hände ju inom loppet av mycket, alltså väldigt lite tid. Ja, han står ju ja. upp gubben och liksom, ja. precis som du säger, han bara kollar han bara på bonden. Och så fortsätter han att kolla fast slutar och rör lite på läppen bara. Och sen står han kvar. Och Bond går fram liksom. Bara, Va? Vad är det som händer? Rör på honom. Och så ser han då ja, det är kniven. Knivingen. Och så ramlar gubben ner i sängen. Liksom. Bara... Ja. <laughs> så... Den scenen alltså. Oh. Ja, det är väldigt roligt. Händelsen. Ja, är han Händelsen kanske han heter? Ja. ja. Sen finns det också ett annat bra tillfälle där man kan se skådespeleri på väldigt hög nivå. Och det är skurkarna som blir hämtad i en helikopter. Ja. De blir hämtade med så här... Han ska ju skryta lite med hur, ja, hur häftig och effektivare man möter hand om skurkar så att de har en helikopter mm. som hämtar den här skurkbilen som de blir jagade med med någon så jävla magnet och lyfter ja, ut dem Ja, de tar magneten och kastar hela den jävla ja. bilen i havet. Bara... Snacka om att, <skratt> att en handgrannat hade löst problemet betydligt mycket lättare. Men skit samma, de gör det här. Men titta noga på skörkarna inne i bilen, mm. som då har blivit tillsagda och agerat. Nu blir ni lyfta och nu ska ni vara rädda. Det, kan vara, det, är, också, det är stil med den här japanska kvinnan som går ut här. Mm. att hon är ju så subtilt rolig, medan de här är bara helt outrageous. De här är ju skitdåliga. Den där japanska kvinnan, är hon som blir biten av en spindel och där och där, eller och dör, eller? Ja, jag, jag, jag låter det vara osagt för det kommer jag inte ihåg. Men jag vet att hon är med i den här öppningsscenen jag tror ja. att hon bara är hotellvärd på något vis. Och jag menar att såklart. Han, ha, han, ha han känner då. ju typ vad är det två, två, tre kvinnor och typ två dör ju. Men han bryr sig knappt. Han, han, bryr, sig han, lite, lite. han bryr sig lite när den här Aki heter hon där. Ja, lite. Men eh, det slutar ändå med en till japanska på en flotta i slutet. Så det... Ja, jag vill det är han bryr sig inte jättemycket om kvinnor, så är det ju bara Det får vi, det får vi leva med när vi ser dem här filmen Kul detalj, om jag får säga Det finns ja. en sån här chaufför som tar honom till högkvarteret mm. eh, Och han, han, jag tyckte det Fan, den där killen, det känns något bekant ur han eh, För han var inte japan, han var Samoan Alltså från Hawaii, och han är farfar till The Rock Ja, se där. Så det, det var lite, Jag tänkte, vad fan, är det? Jag tror jag har sett det här någonstans. Ja, ah, och så mycket riktigt. Mm. Han var farfar till The Rock. och Det var det enda roliga med den saken. Han slåss ju med den där killen inne på den jävla högkvarter. Gömmer sig lite och så. Ah. <skratt> Men det är så, det är så här <skratt> Den här filmen, eh, jag tyckte mycket om den när jag var liten. För han har en liten helikopter. Som heter ah. Lilla Nelly. Och när jag var ah, liten så drömde jag om en sån här helikopter. Och, tänk om jag hade haft raketer och ah, grejer. Ja, massor med raketer. <skratt> Och så det, skurken har såklart en damm med fiskar som äter folk. Och så. Det så, det så jag, Bond... Och en vulkan, och en vulkan med hemlig en bas inuti. Ja. ja, det här är ju verkligen början på vad som gör Bond, team, bond på gamla sättet. på något sätt. mm. Alltså, allt det, här, det, det finns ju lite humor över till toppgrejer. Mm. Jag, jag går upp från 5 till sex ja. Ja, den Du sätter betyg redan. Ja. ja, jag ger den tre. Ja, jag ger... Det här är en väldigt pinsam <laughs> Oj, historia. Oj, ditt, ditt lägsta hit. Alltså. Ja, det är jag lägsta. ger den nog... Fem och en halv. Ja. Mm. ja. Alltså, här tycker jag är pinsamt på riktigt. Det, men det, den är få min, se... men underhållande. Jag vet inte. Men jag tycker jag menar, du tyckte om introt på... Jag tycker också det här jävla scenen, du vet, när det liksom ska vara den här, när kriget bryter ut där nere, och folk går på den här då som ska se ut som en vattenyta fast som egentligen är som en stor konstruktion som dras undan så de kan fånga raketer. Mm. Jag, jag tycker det är jättedåligt verkligen. Jag, jag, sitter, jag sitter och lider mig genom det. Ja, tyvärr en så är... annan grej, kom ihåg att alla japaner som håller på och är på något sätt lite special forces, de måste ju kunna kaststjärnor och kvinnor. Men de är ninjor. Knir. De är ninjor. Ja. <laughs> För så fungerar det. Så fungerar det. Man tar med sig kaststjärnor eller typ folk... Japaner är, är ninjor, alla kvinnor är ögodelar. Så. Fruktansvärt. Ah, Skit förvalt. Det här, är, det här är ju inte ett stolt ögonblick tycker jag det är en bondhistoria. <laughs> Men det är underhållande det har något. Nej, jag ger det att det är, visst, är inte ett stolt mänskligheten som mänsklighetens historia. <laughs> kanske inte. Skitsamma. Vet du vad, jag tycker knappt att det är underhållning faktiskt. Mm. Det finns mycket i det som är tråkigt också. Ah, ja, det är roligt att vi tycker annorlunda. Ska mm. vi hoppa vidare kanske? Då är nästa i hennes majesterats hemliga tjänst från 1969. On Her Majesty's Secret Service. jag vet inte om den fortfarande är den längsta filmen den är två timmar och 22 minuter i alla fall vilket han klarar av bra för att säga ja. jag tycker att den känns inte så lång mm. och det är sjukt ändå för de är inte på så många ställen ja, det blir, Nej, det, det det blir jag bra, bra sekt när man är uppe på det där jävla institutet så blir det lite sekt och... ja, jag tyckte fan inte det var så farligt. Det, det, för du hade ju det här med den här tjejen som han, tjejen vars pappa vill gifta gifta bort sin dotter med honom typ. fan jag tyckte det var bra alltså. jag tyckte Det tyckte jag var bra. också bra men jag tyckte bara just att hastigheten där av filmen tog sig ett litet det sköts ner sig lite där men överlag mm. så tyckte jag jättemycket om den för jag, jag kom på den och jag såg den att jag har inte sett den här förut Nej. har aldrig sett Precis. den förut jag har sett den ett par gånger innan Nej, ja, jag har sett den två gånger men det var ett tag mm, det var ett tag sedan för mig också innan, innan jag såg om alla givetvis mm. Mm. Uh, jag tycker den här är rätt bra faktiskt jag tycker om själva plotten kanske, men inte just hypnos idén i slutet, för den är lite lökig. Men annars att Bond ger sig slang med en skurk i början tycker jag ger honom mer än att han alltid är så jävla renhårig. Och slutet är ju mm. det är minnesvärt sört. Ja, det är verkligen ja, ja visst. Verkligen. När han gifter sig och så skjuts hon. Mm. Ja. Får jag säga att jag också tycker att Bondbruden i den här hon är hon man porträtterat som en stark brud. Kontessan. Eh, ja. Gör det väl. Hon är en bra, hon är en bra Bond-brud. Hon är liksom så här lakonisk och lite så här. Hon levererar sin replik jättebra, tycker jag. Ja. Eh. Sen eh, en annan lite rolig grej är ju att eh, han säger väl upp sig också i den här filmen. Gör han inte det? Och då är det väl Monny Penny som buffrar lite mellan Bond och sin chef. Mm -hmm. eh, och det tycker jag också var en rätt så bra scen. Att för att, här blir ju Bond lite impulsiv och lite oberäknelig också. Lite, nästan lite mänsklig också, mm. att han liksom jag hatar dig. nu drar jag liksom lite mer, mer känslan kanske oh. taktik det tycker jag är bra, om Moni Penny buffrar upp det det är ju inte så mycket att den här Bond är uh, han, han kör inte så mycket på intelligens han kör mer på mänsklighet han kör på fysik, han kör på vad han känner, känns det som mm. Mm. Uh, vilket jag tyckte om för han, han var han, han tittar på Playboy han uh, har ett schysst liksom kontor jag har inte sett att han har haft kontor förut men liksom. och sen så var han jordnära i sig på något sätt, mm. det var som att han verkade bry sig om tjejerna, på riktigt alltså vilket jag tyckte var jätteintressant så det, den här ja, är han bryr massa, sig för han är ju någon brud i början ja. med ja, det är ju samma brud som ja, det är hon som pappan då vill, ska gifta sig med henne för att pippa med att ja, vilket det, jag tyckte var det, det, lite, det lite intressant, under. jag bara, vad ja, är det för underligt. pappa egentligen men det jag funkar tänker, han är ju han är, han är, han är ju å andra sidan en skörk, ja. så han, kan ju bete sig, han, har ju lite, han får ju lite förlåtelse för att han beter sig underligt. Eh, och på något vis så bryr han sig väl även om han bryr sig underligt. Ja. Men det, jag tyckte, det finns ju massor med detaljer i filmen, som så här eh, på väggen någonstans så har fam hans familjeträd, med hans pappas namn och mm. familjens motto, som är The world is not enough. Eh, och sen så, karaktären överlag tyckte jag funkar bra. Och sen hade vi ju Tellisavala som ja typ vi, vi får inte glömma att få nämna att han har en väldigt karismatisk skärt också som är lite sned. Du älskar det ordet skärt haka. Ja. Jo men det är folk som har så att säga en, en liten mötta mitt där under läpparna så att säga. Det tycker jag är charmigt. Så ut ungefär du vet som en häst gör mellan frambenen. Ja men du vet ju en häst du vet. De har ju typ så här två muskler där oh. som jag tycker ser lite ut som en mötta också. Han har ju en sned skärthaka till och med. En skärthaka i sig är ju rätt så skärmig, Men sen så är den också lite sned vilket gör den ännu lite mer charmig. Den är inte symmetrisk på något vis. Utan den, liksom, den går lite snett. Mycket vackert. En annan sak som jag tycker är värt att nämna om man, det finns ju några skörkfighter, här som alltid är en bollenfilm. Mm -hmm. Men jag tror det är skörkfärg jag har skrivit upp det nu så jag hoppas att det har skrivit rätt här nu. Men jag tror det är skörkfajk nummer tre så är det så här: vad heter det där? ekon. Eko på alla effekter. Alltså alla slag. Okay. Och det är skitstörande. Typ, jättekonstigt jättestor konstigt. Smack och så här: smack, smack, smack, smack, smack, smack. Det, det reagerade jag på jättemycket. Varför är det så? Det var, jag, jag förstår ju att det här är på något vis 70-talsnära. Då ska det kanske vara lite coolt med de här ekon, men det är inte bra. Det måste vara någonting de tyckte var jättekort på 70-talet bara. En annan sak jag tänkte på det var att alla de andra som har spelat Bond, har de kommit från Storbritannien? Mm. För att George Lasonby, han är född i Australien ja. så han var, inte, han var ju inte en britt ens. Nej, det var han då inte. Men de med. fick ju dubba jättemycket av hans. Jaha! <laughs> ja. de tyckte det är lite så att... Ja, de fick dubba jättemycket Oj. av hans. Fast å andra sidan dubbar de inte väldigt mycket på den här tiden. De dubbar ju mycket överlag, gör de ju. Ja, för men att den här filmkommerna Han fick ju dubba sig själv många gånger. Jo, men jag tror det är för så... att på det, den här tiden visst, så liksom det är liksom ADR, utrustning. Det är ju ADR, men han fick ju verkligen dubba om sig för att han kunde inte göra replikerna bra på plats. Sen ljög han ju sig till i början Aha. också. Han hade väl massa... Han sa att han hade medverkat en massa filmer och så hade han mm. väl egentligen inte det. Utan han hittade väl på mycket för att komma in. Sen skulle han ju tydligen vara jävligt svår att jobba med också. Mm. Så säger då enligt de här bond och de här som kan om filmerna. Han skulle tydligen mm. vara svår att jobba med också. Det är synd för jag tyckte han var rätt så bra som Bond. Ja, jag tyckte om det. det, som det, här, det var, jag var så intresserad när jag såg någonting. Ja, oh, det här vill jag se fortsättning på. Men sen var det ju Sean Connery. Så. Ja, sen kommer ju Sean Connery igen. Mm. Ja, när jag var liten så trodde jag ju alltid att, eh, att han var liksom I slutet av Sean Connery Och sen så kom Moore emellan Precis som Dalton mm. gjorde ett hopp emellan förstår du? Men mm. så är det inte, han kommer ju mitt i Sean Connery nästan. Inte i mitt, men han kommer i slutet av Sean Connery ja. så att säga. Sean. Och sen så mm. Fortsätter de med Connery Sean, Con eh, Sean Connery kommer tillbaka till En sista film sen ja. Eller nej han kom, ah, ja, sen, sen ja, Det är gränsfall om det är riktigt Men ah, vi, vi, vi återkommer jag, till jag tycker det att är Skitsamma ja. Ska vi sätta betyg? Mm den här får man en eh, svag sju av mig. Mm. Ja, jag ger nog en någonstans, ja, någonstans vill jag ge åtta men det kan jag inte med straight face. Så jag ger den sju. Ja, för mig att den var lite långsam ibland. Så den är ju rätt lång också. Så ja, den... jag tyckte inte det var så farligt. Nej. Det är mycket lösa trådar i den också. Pappan bara lämnar den här bond på toppen av det här stora berget eller det här men du vet, stället där. Ja. Men man vet inte riktigt. Vad, vad hände med frun där och vad tog de här pengarna vägen? Och... Ja, det ju klart <laughs> som sagt. <laughs> jag kan inte ge den något av mig straight det sa jag ju. Så är det inte nog med det. Han narraterar väl över en hel del också, mm. Laserby. Han så här pratar över filmen lite också, för man ska förstå den bättre. Får jag ändå säga att trots sitt yttre... För han verkar ju väldigt brittisk och klämkäck i den här filmen. Men trots sitt yttre... Tar man då till exempel, jag tror det är någon skörkfight... Jag tror även den med effekterna på. Så precis när han liksom går genom en dörr så ställer han sig på knä och redo och kastar en kniv... Och det tycker jag han ser riktigt proffs ut ja. det, det kan jag säga. Den här actionen som var från, genom hela filmen. Han tar i med hela kroppen när han slår. känns det Jag som. tycker det är bra. Jag tycker, jag tycker jättemycket om det jag tycker det, finns, det, finns det är som jag sa förut. Det finns något mer fysiskt med den här Bond. Han kanske inte mm. tänker igenom allting. Men han, han går efter vad han känner. Och han tar i ordentligt. Ja, det är inte bara liksom en skärm i fasad som går in i det händer grejer. Nej, verkligen. Även om man också är lite av en skärm fasad. Ja, men det är som den här största det som, jag, som gör att den får högt betyg av mig är ju att han faktiskt hans typ slutar han är, redo, han är ju redo att sluta jobbet typ, men han gifter sig med henne i alla fall och sen så när hon dör i en drive-by-shooting av Blofeld mm. då sätter han sig ner och griner och så är filmen slut. Man bara, aha, vad fan Det är kanske är det nu? som gör Casino Royale lite bra också. Jag tänker du att Casino Royale har ju den idén lite. Absolut, ja men den är ju efter boken. Där do, dog ju hon. Ja. Så. Och hon mm. jag tror det, Hon ska stå på någon gravsten i någon av de här gamla filmerna. Mm. Vester, ja. Vesper, Lynn eller vad hon heter. Vesper. Oh well, skitsamma. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg det men det, det gör du säkert. Mm. Ska vi gå vidare till Diamonds Are Forever. Oj. Precis, Diamantfeber från 1971. Och nu är ju Sean Connery tillbaka då. Mm. I eh, en av dina favoritbondrullare slänger. <laughs> Kanske inte. Kanske Här är ju en sämst en av de sämsta någon sämst jag har gjort alltså. det, ja. särskilt efter den kommer efter den föregående ger som man just alltså det det. Mm. Diamonds are They are all I need jaga diamanter hur kul är det är på en skala ja sen, sen, alltså den börjar ju även svagt den här filmen det är väl ett intro där man ska tro att det är Bond som spöar någon. Men det känns inte som Bond. Nej. Jag är inte säker på att man får se Bond. Men det känns mer som att det är en voice-over. Jag tror att har ut så här, när skörken rör sig så ser man inte ens hans läppar. Alltså det är liksom... Det är dåligt är det? Mm. Men det, men det Men det är ju ett vanligt misstag Alltså det finns ju jättemycket trivia om de här filmerna Och det är ju ofta återkommande att Det stämmer inte med deras läpprörelser Och sådana saker Ja men det är väldigt tydligt här mm -hmm. Och filmen börjar med skit Och sen så fortsätter det bara ja. Och det, ja, jag inte ihåg och det är, jag är här fattig. som han händer som är tillbaka nu Som Blowfelt Han som var med ja. i tidigare filmen där Och dog Lätt som en plätt. Nu spelar han blåfält istället den killen Precis och det är också underligt Oh. För då har man ju redan lärt känna honom i förr, alltså fattar du, ja. för, någon, för någon film sen att det där är ju den ja, här som och det, dog skojigt med en kniv i Och det tråkar jag att den här tar ju vid från föregående film, för han letar ju nu efter Blowfelt så på det sättet så finns det ju en svag koppling också. Men blåfält har ju bytt utseende, plus att det finns typ 40 versioner av honom, typ eh, massa dubletter av honom. Och han har massa här mm. röstgrejer som han sätter på halsen liksom, så att han kan göra om hans röst till att låta så här engelsk poschröst, men ja, man, det, ja, det är konstigt. Tråkig film rakt igenom. Ja, Tv vi eh, kanske inte behöver ägna för mycket tid åt nej. nej. Men jag vill ändå säga några grejer. Och det är att den här mannen med den gyllene pistolen så har ju mor fått lite skit för att han, eh, att han behandlar kvinnor illa. Men då vill jag bara säga att Bond stryper den brud här med sin egen BH. <laughs> I början till och med. Nu skrattar jag, det är hemskt Men, alltså. <skratt> men det, är ju, det är ju roligt Och jag, jag förstår att John Connery kommer undan med det här För han känns ju lite som en sån person som gör det men Ja, men det Det, jag, det är ju fan det är, Alltså ska ska oh. vad heter det Mår och få skit för att han är lite hård mot Jag tror det är Maud Adams tror jag. Man slänger på sängen där och är lite otevlig mot Så jag menar, fan han även Stryper för fan med hennes egen hjärta Han rycker av henne beon och stryper henne med den. Vilket i och för sig är en skoj idé. Men det är ju det är långt ifrån trevligt. Gjort alltså. Så jag vet, ja. och de här, är det diamantfeber nu? Så att säga, eh. Ibland kan, du, kan, kan man ju tycka att, du, att Beon sitter åt lite hårt. Men det här är ju att gå till överdrift. Ja, verkligen. <laughs> är det är ju den här filmen med Mr. Wind och Mr. Kinn. Oh, ja, oh, vilka tuntar. Jag förstår inte dem. Oh, och på slutet, när de har det. någon så här barbecue-grej eller något, då, så ska de döda han och den här halvflintskalliga gubben går med två brinnande typ så här, eh, vad heter det, matpinnar. Ja. Eh, och tjejen, hon, hon skriker till, fast hon skriker inte. Hon säger bara, i. de ska döda där Det är två människor som är på väg att döda honom. Hon, I de sitter och äter tillsammans Bond. och honom. Han kunde ju ta det lite bättre. De Okej, okay. ja. Han går med brinnande spett. Faktiskt... Liksom. Ja, Bond var ju ner och dör här också. Mm. Han dör ju dock inte för att han har gett och bort fejkdiamanten. Annars Han han ju dött i den här filmen. Ja. för Jag menar, jag såg ju inget ut. Han blir ju inlåst i en kista som de ska kremera. Ja. Bränna då. Det är en meningslös Men så... och tråkig film tycker jag. Ja, verkligen jag kan tycka dock att Bambi och Thumper nej, är lite bra. Nej. De är så pinsamt bra. Ja, ja pinsamt är rätt ord, men... Ja, men det är ju det det är, det är pinsamt bra. Ja, bra. Det är, det är lite så pinsamt att kan vara bra, men i det här fallet är det inte bra. Nej, ja, jag tycker det, det alltså, filmen var så mycket skit. Fattar du tills de kom och så kom de som en liten grädde på moset och där vände det. Det liksom sprängde de bajsproppen i huvudet på mig. Och då liksom då vände det och blev lite roligt. Hade en bajspropp i huvudet. Ja men förstår du att det liksom jag vet om en propp när mm. elektriciteten går. Min min fail safe gick liksom sönder. Den kunde inte rädda mig längre utan. här gick det sönder i huvudet för mig. och det, jag tyckte det var lite roligt ändå. De var inte dåliga. Men de var roliga på ett mycket dåligt sätt. Det är lite som att se den här filmen Man of the Hands of Fate. Den är dåliga filmer och filmer. De fick den feelingen där. Jag gick, jag gick tillbaka till det här. Att det, här är, det är så dåligt så att det vänder. Mm. Här blir det för dåligt helt enkelt. Mr. Wint och Mr. Kid borde egentligen varit ett sånt ugligt. Men de var aldrig det. De är inte så dåliga som de vänder. De är bara dåliga. Ja. Jag tyckte Thumper och tror det Bambi. Thumper och Bambi. Ja, precis. Sen vill jag också nämna det sista som jag tyckte var väldigt roligt. Det är att Superskörken har alltså en jättestor anläggning som säkerligen styrs av, de, ska ju, de håller ju på med någon plott, jag kommer fan knappt ihåg vad det var men den styrs av en kassettbandspelare det tyckte jag var väldigt roligt också för de håller ju de på att liksom flabba lite med det här kassettbandet som ska vara rätt och fel hela tiden men om man tar det bara tittar ut lite vem styr hela en superstation med någonting som finns i en Commodore 64, det gör man ju inte man vet ju hur bra de banden fungerar man, man styr ju inte någonting som ska liksom ta över världen med ett kassettband. Det är att skjuta sig själv i foten. Men det händer i alla fall i diamantfeber. Superskröken styr sin absoluta häftiga superanläggning med ett kassettband. Och det här kassettbandet har lite, ja, kommer på vill och lite hit och dit. Fruktansvärt. Ska vi ge betyg kanske? Mm, då sätter jag en femma då. Mm? Mm, jag sätter två. Mm. Jag ger den fyra. Mm. Och det kanske är väl högt, men jag gör det i alla fall. <laughs> Ska vi se, då kommer det eh, kommer vi Roger första film här, Lev och låta dö. And live and Let från 1973. to say live let live. you you you Mm, nu kommer den trevliga herren. You got a honky on your tail, säger de. Alltså det jag minns av den här filmen framförallt det, det är den här med vod och, där, och, det, det, ah, ja. och det tyckte jag, det tyckte jag var så tråkigt och det tyckte jag inte om. Det jag var liten tyckte jag var jätteläskigt. Ja, kanske det. Men jag, vad jag minns så var jag inte så jätteförtjust i den här filmen. Jag var jätteförtjust i den när jag var liten. Då tyckte jag den här var jätteläskig. Med den här skrattande vodomanden och ormarna och allt det där. Jag tyckte den var galet läskig när jag var liten. Nu är jag läskig den till viso, men jag tyckte, var, jag tyckte han var kanske inte så mycket som bra när jag var liten. Men han var läskig i alla fall. Det kommer jag ihåg. Jag vet, han sliter ju av sig och så här. Han, han, han har ju en mask på sig, den här äh, underkillen. Och är någon, ska representera någon annan? Tycker jag väldigt läskigt det med. Krokodilen var läskig. Fanligt. Fredrik, vad tycker ja, du Ja, det? det är ju hela tiden ormar, krokodiler och hajer. Att de inte var skjuter bond, jag fattar inte. Um, alltså den här filmen, den här, det här är ju pinsamhet som jag tycker kan vara rolig på något sätt. Först har du Jane mm. Seymour. Hon ser ju, ja, ja, wow säger jag bara. Hon ser bra ut. Men det, sen ja. har du ju filmen som i helhet är väl inte är jättebra, men han, Roger Moore, han är bra här tycker jag. Han, han, han går rakt in. Och det här är nog enda filmen jag vet i alla fall som har på något sätt något övernaturligt i sig. För även om Wood och allt det här kanske är ploj hon är solitär. Hon ser ju i korten saker som faktiskt händer. Saker som hon kollar, mm. det, det inträffar, det händer exakt så. Så att då finns det ju något övernaturligt där. Alla kort mm. hon såg kommer att stämma mer eller mindre. Jag tycker att den här filmen är väldigt bra också för den beskriver Moores Bond. Mm ett sätt hur han får möta, så att säga. Ja. Sean, Connery. Sean Connery tar ju typ tjejer och så gör han typ ett, ett nacksving på dem mm. och sen så, sen så blir det kuk om man säger så. Sean Connery däremot lurar ju den här tjejen med ja. -kort. Alla kort är samma kort. Alla kort skriker ju bara att de ska knulla. Vilken film var det? Ja, det är ju den här Liven and Ja, den vi, vi pratar om nu. Ja. Det här det är Roger Moore alltså, ja. som lurar. Roger Moore lurar ju till sig mötta. Mm. Medan Sean Connery forcerar ju till sig mötta. Ja. Och det är där jag tycker ändå att han är mycket, mycket charmigare då. När han lurar till men sig mötta. Men han möta. har ju tur också. För att i den här filmen i alla fall så typ allt tjejerna tänker på är att pippa. Varje fråga ja, de ställer ja. är bara, om du kanske vill gå och göra någonting. Förutom solitär då. I alla fall i början. Men sen så får hon, ja, men han Sen han får sin... hon ju den här, dra ett kort stämmer kortet så då vet du vad som gäller och sen har han pitutts ja. alla är samma kort man bara okej okay. han, han vänder ju så att säga vad hon tycker Slyg. är sin styrka mot Slyg henne kille. ja slukt <laughs> slug snopp för att säga det är ju som den här som ligger han ligger ligger han med den här svarta ser jag i agenten också hon Rosie då hon heter Jag farmer han låg med henne också den svarta hon kommer dit och hjälper han när han har så här ormar i bad karet, eller hon ska försöka hjälpa, ja. men han hjälper inte. Men hon är helt inkompetent för när de är på båten sen hon är, fra, hon är från CIA och hon försöker skjuta någon bad guy som kommer på en båt, eller de åker någon båt eller något. Men mm. kan inte skjuta? Han bara, du kanske ska osäkra vattnet. <laughs> Man bara, oh, kom ihåg nu att, oh. kom ihåg att hon är ju en agent. Hon är ju en agent, det är ju det jag menar. Så att hon borde ju kunna det. Det är klart det. Att hon ska veta det här. Hon bara, oj jag glömde alltså det. Det är liksom det första man lär sig att när man ska skjuta någon tar man av säkringen. Oh. Och hon ska ändå vara en agent. Ja, oh. nej alltså det, Så att det... det finns mycket här. Alltså bara den här Hillbilly-sekvensen, jag vet inte om de kollar på Smoke the Bandit eller någonting. För om den ens hade kommit vet jag inte. Men de har ju den här Hillbilly-polisen som jagar dem i, senare i filmen. Äh, ja, han är jättefånig Och när de kraschar ja, Så ser man hur man, Det är ett märkte jag de, de har en sån här sekvens när en massa polisbilar Kör in i varandra För de är ju klantiga såklart Och då har de film, man ser de som kör dem Och en sitter med hjälm Klart och tydligt med hjälm <laughs> tänker, Den snuten var förberedd Och det är inte en hjälm på något sätt Utan det är en riktig fet hjälm man sitter med i bilen kan man bara, ja man inte Nej. vara lite tydligare med det det här är också en av de här filmerna som jag tror någon har blivit mest rädd för en hatt också. Det är, det är sällan en hatt är så skrämmande som en hatt kan vara i den här filmen, uppenbarligen. Var den en grön hatt? Nej, den var, den var inte grön. Jag ja minns inte Jag tror den var svart. Mm. Skitsamma i alla fall. Det, det är ett skojigt. Mm. Det finns ett annat skojigt moment också. Och det är när Bonda har fått en brud lite på fall ute i någon djungel eller vad det är. Och så ska hon då liksom på något vis välja mellan Bonds kula eller någon sorts fågelskrämmas vrede. Mm, men det är hon svarta tjejen tror jag. Mm, precis, ja det är det. Och det är liksom musiken och inzoomningen på fågelskrämman. Fantastiskt roligt. Alltså, vem är rädd för en fågelskrämm egentligen? Men i här, det är precis som den där hatten, man är inte rädd för en hatt. Men här är hon jätterädd för fågelskrämman. Den representerar någonting helt galet skrämmande. Och det, jag tycker att man, när man ser den här filmen så är det här är en scen som är värd att se. Det är när Bond trycker pistolen mot henne och hon ska välja mellan att skvallra för Bond på sin, så att säga, dom som hon är av eller vad det är. Och, eller mot den här fågelskrämmaren som ser över den. Och inzoomligen på fågelskrämmaren. man oh, vad den där. Men det är ju mycket som är, alltså bara att badgajen, han Kananga, sprängs, hans huvud sprängs på slutet som en ballon. Är Men du menar när hon blåser upp? På? ja. Ja. Eh, eller när, när man träffar på när Bond träffar på den här, eh, han är utklädd kananga mm. så han så, man bara, åh oh, det bara skriker maska av den här personen alltså han har ju ja, ja, bara, den, den är grå eh, och, och man tänker, okej okay, und, undrar om det är kananga ja det var kananga jag tyckte det var läskigt när jag var liten när han tog av sig den att han blev en annan person jag var väl kanske korkad när jag var liten då. du var liten Ja, fan, jag var rädd för Hulken när jag var, var liten, så det... det, det. Ja. Fast, Alla var Jag delar det lite med dig i så fall, för att jag tyckte också hölken var lite skrämmande. Och så hade de, han kommer ju alltid att leva en slow motion över när han förvandlade. Mm. Jag tyckte det var lite otäckt också. Jag tyckte det var lite otäckt, då. men det är en helt annan sak. Mm. Sen har jag en annan fråga till den här filmen, så jag tror aldrig vi får, kommer att få besvara. Okay. Och det är varför man ska anlikna. Först musik musik musikkortes. <laughs> Och 30 ah, Just för att döda för att en, nöda en person. <laughs> det kan vara det mest opraktiska sättet. Jävla budget de har bad guys. Ja. Vilka jävla... Det måste ju vara jättemycket billigare att ha en. annan alltså, som gör ja, det Ja, vad fan alla vittnen. Än alla de människorna som gör det i broad daylight så att Ja, säga. alla vittnen. Ska verkligen ha det som bad guy har som många. Aj, jag vittnen. tänker att alla i hela den staden var anställda. Ja, det... Alla är en stad. Där Jag har var på New något Jag har det inte där där New York? Var det New York? Är det Harlem? Ja, kanske? Harlem eller Bronx eller något. Ja, något sånt där. Och det är liksom det. Att alla är i synk. Den här mm. mannen ska bort. Så därför går vi här. Och sen är de lite glada över att det har hänt också. För de, de jassar ju loss lite efter när han så att säga är i kistan. Hur blir den ens upplockad? Är det sugploppar i kistan också? Just att de har, lägger in den i kistan och bara drar. Jag bara, ja. ja. De lägger ju inte ens De suger ju upp på honom. De, de lägger, de lägger en åföra honom. Och, och sen lyfter dem. de så är han ju borta. Ja, det är bra grej, vet du. Det är, det är som att det är massor med dammsugare där som håller fast honom. jag vet du. Det är bra grej. Ja, det är helt fantastiskt. Vad, nu ska vi se. 13 minuter båtjakt också. Jag tror den är helt utan musik. Ja, den där jakten alltså. Mm. Ja. Ja, den, är, den är ju medioker. Ja, det är mycket som är medioker. Klantiga bovar utav helvete och mm. de klantar sig hela tiden. Alltså. Ja. Och kan han Det är ändå att det är det att när Måre är med så blir det ändå lite kärrigenhet. Ja. ja, den är ju bättre än några av de här i uh, filmerna klart liksom. Den har ju en underhållnings ja. underhållningsfaktor som jag bara, ja men den här kan jag tänka mig att se igen bara för att den har några scener. Ja det är det som är det sjuka med det, med att de är inte bra men man kan ändå tänka sig att se dem. Så går de liksom på en kanal när man slöjer och tittar så får de gå. Ja då. Nej men det är ju som du sa med den här filmen som du tyckte var, jag vet inte vilken du sa var bra eller bättre än vi, men den, den här har ju någonting väldigt pinsamt över sig, som, som gör ja. att man kan se trots den är vodden som känns väldigt hemma. Ja. Ja, den är dåg Det tycker jag är mest ointressanta i hela filmen. Men liksom, nu när jag ser den. Som det det känns så förlegat i hur de framför ja. det och en kill på och dansar och han är svart och vitmålad. Nej. Äh, ja. Nej, det har aldrig varit någon favorit för mig, så jag ger den en femma. Ja. Jag gillar att du bara på avbryter. Jag Nu är vi klara med det. Mm. det är bra, Jag, jag stänger jag in med betyg i alla fall. så är det ja, jag är bra. Femma. Jag ger den också femma. Du får gärna säga mer saker. Jag ger den femma. Men på ja. något vis är den ändå okej. Okay. Och det är ju i och för sig ett betyg femma. Ja, men fem okay, är väl okej? Okay. Men... Ja, det är det som, är det som är det. jag lägger. Jag ger många femma när jag inte kommer ihåg hur bra mm. de var. Vad har vi näst på listan ja. då? Nu ska vi se the man with the golden the gun. gun. Man med den gyllene oh. pistolen från 1974. Jag ger, den två, ja, Kristofili. jag ger den på en gång två tio. Jag har, inte att, jag har inte mycket att säga om den här, kan jag säga. Inget gott i alla fall. Jag tycker att den är jättebra. Med Christophelie, och skaramanga Nej. med tre bröstsvårtor. Jag, jag läste på den lite och det är tydligen vanligare än vad jag trodde det, med att man kan ha tre bröstsvårtor. Vi kanske inte ska stanna med den här filmen jättelänge då, men jag vill ändå bara säga att jag ger den sex. Ger du den sex Ja, jag gör den faktiskt också. Sex. Många, tycker att, det här är, ja, många också tycker att det här är James Bonds lågvattenmärke och all, alltså i princip. Jag ja. har ändrat uppfattning. Ah. Ja, För nu ser jag den mer som humor. Ja, men jag skulle också vilja säga att börjar man se den som humor, så är den också lite allvarlig ibland. Och det är rätt bra, jag gör den sex. Men jag tycker tyckte alltid att det han var jobbig. vad heter, han? nicknack. Jag tycker nicknack är bra. Om vi säger så här, Diamonds of Forever, är ju sämre, definitivt än den här. Ja, men den är så otroligt dålig. Mm. Ja, jag menar det. Och den är, den, den är inte dålig på ett sätt som kan vända heller riktigt. Den är bara ointressant. Men den här har ju några scener i alla fall. Men... Äh, ja, nej. Jag har svårt för den här alltså. Ja. Det finns en annan grej som gör att jag blir lite påmind av jönsson också. Som gör också att jag känner en viss värme <skratt> till den här filmen. Och det är ju när Bondo, Det är ju en kula som har gått i ja, det typ så 0 0 annat Och... Eh, som har blivit dödad och den här kulan har de aldrig hittat men den här bruden som han var med har hittat den här kulan, hon är dansös och nu förvarar hon den kulan i sin navel och är någon sorts dansare och när Bond då råkar skör... det här är så ty typiskt Mår också så när, hon då ska... när det blir skörkfark och hon är med och in i det här rummet så ska ju Bond liksom försöka sno den här innan men han blir liksom pött och sväljer den här kulan och då blir det jönsson över hela filmen det tycker jag är ett fantastiskt ögonblick. Är det inte den här filmen också som hon Britt Ekland, Good Goodnight hon är klantig och sådär? Ah, ja, men jag menar, om vi säger så här då hon är klantig för att hon är skriven sån. Ja, det är klart att hon är skri... jo. klantig för att hon är skriven. Jo, men jag tror att man kan tänka sig att men hon gör ett rätt så bra jobb i att vara klantig för att hon är skriven. så Förstår du, jag tänker lite. Mm. Det är inte det att hon är egentligen dålig som skådespelare. Nej, det, det, det, det är... sa ingenting. Otroligt dåligt skriven. Men det ska kanske vara en rolig karaktär som klantar sig. Så. Ja, det blir ju pinsamt näst, tyvärr. Mm. Och så är han med en eh, Clifton James som Sheriff J.W. Pepper. Mm. Sen finns det också en annan rätt så pajig grej. Det är ju när det är att de inte ska döda Bond på den här storskörkens mark- så ska de ju döda honom i ett kampsports eh, jag vet inte, kampsports dojo på något vis, ute på Vishandela fan det. Och det hela det från början till slut är ju superpajigt. Och det enda som rädda sig är ju är att Moore är där så att man gillar det. Men det alltså, det, alltså när han kommer till den här kampsportsstudion, då är det precis lika pinsamt som eh, när Conor ska klädas ut i Japan. Det, det är ungefär samma. Det är ungefär lika dåligt. Men på något vis så håller det bättre med mor. Jag vill bara säga det. Jag tycker synd om Good Night också, som sagt. Jo, en liten lätt grej också. Den lättklädda bartenden på Bottoms Up-baren tar 15 riktiga sekunder på sig att fylla på ett glas med tre droppar med ginger ale. Det tycker jag var bra gjort. <laughs> <laughs> en liten parentes. Men det är också någonting som ger filmen en viss karaktär. Ska vi gå vidare kanske? Det gör vi. Oj, nu är det tre år till nästa film- ovanligt länge, för de har kommit ofta tidigare. The Spy Who Loved Me, älskade spion. Mm. Och det här är också en sån här film som brukar dyka upp högt på folks topplist. Det kan jag inte förstå. För det är den med den här ikoniska bilen då som mm. är under vattnet. Ja. Det här är ju... Filmen i sig är ju ganska... Jag tyckte den var ganska tråkig när jag såg om den nu. Den är tråkig. Men vad den har är ju alla de här... När jag växte upp så var ju det här en sån här film. Ja, ah, det är den här som nu åker skidor. Det är den här som nu har det här och blivit och datten liksom. Mm. Men när man, det är väl hajen också. Ja, men... och sen ser man om det och tänker ja, ah, nej, nej. Nej. Nej. Det... Det är bara ytterligare en bond med superskurkar och hemliga ställen. Och det kändes inte som något nytt på något sätt alls faktiskt. Lite överskattad alltså, ungefär som Goldfinger. Ja. Jag får också säga att hans portabla Jetski, som ska då vara lite häftig precis som den här bondbilen, är jätteful. Det tycker jag är roligt. Den är inte ens snygg på ett 80-tal sätt. Mycket på 80-talet kan ju vara en Lamborghini Contouch. Ser ju rätt så bra ut lotusen till exempel den ser bra ut mycket som 80-talsgir som är kanter kan se bra ut va det är lite tufft så det är lite häftigt men den här jetskinen har ser ju jättefånig ut jag tror inte tänkte på jag gjorde en finare menar, Han har något så här något... det passar mår att han åker lite sådär, åker på någonting som en någon dansbandsmänniska skulle kunna åka på det passar honom förvisso men den kunde nog gjort tuffare tänker jag det finns mycket i den här filmen som man kanske kan prata om. Men jag tänker jag, jag tänk inte, tänk inte dröja mig kvar med den heller. Jag heller. Den har ju upp. hajen. Som men, jag tycker är jättebra. Det, det kan vara en av de sämsta grejerna med Bond överhuvudtaget. Är hajen. Tror, grejen är där att folk fick någon form av bad guy som de tyckte om. Han var lite som jag skulle inte säga Darth Vader, men han blev ju lite ikonisk på något sätt. För vad Bond mm. var. Att det var alltid den här knasskörken som man kunde kunnat bita av typ en kedja. Liksom. Man bara, okej. Okay. Men eh, jag tror ungar, jag tror det är en film för ungar tror jag. Det känns som, den har så mycket tafatta grejer. Eh, särskilt som när han, eh, Jossan, går in och ska döda någon liten kille på något ställe. Så, han, först bitar han upp låset, här, chetting som är där. Sen går han in och han bara nuddar på nacken på gubben och han ramlar ihop. Jag bara, Aha, ja, ja, se där ja. Jag ger en fem av tio. Ja, mm. är svag mm. Det finns två dock små grejer som faktiskt är bra i filmen. Och det första är, det finns en, en skurk som kastar en handgranat slappt. <laughs> I slutet. Det är ju liksom det så, här, det är liksom så. så här. Ja, men. Alltså, när man kastar handgranat så ska man ju liksom kasta iväg det. Halv mer typ så här. Den rullar ur handen och ner. Mm. Det är roligt. Det är en väldigt liten parentes här, men det är någonting jag såg och tyckte var väldigt roligt. En slappt kastad handgranat. Väldigt skojigt. Sen finns det också en skörk som blir skjuten ser ut som två gånger i penis. Och när han ramlar ner så han gör han först, först många roliga miner men sen när han ramlar ner så tar han med sig sallad i fallet. Det, det får mig att skratta till också lite. Det, det tyckte jag om. Men det, är, det är väldigt få bra ögonblick i den här filmen. Men jag tycker den slappa handgranaten och skurken som är roliga miner. <hör> Ni hör inte det men jag skakar på huvudet. <hör> skurken tar med sig sallad i fallet. Ja. Så liksom teatraliskt tar med sig sallad. Det är bra. Jag ger den fem. <hör> mm. Nu ser jag. nästa film då. Moonraker som på svenska heter. Eh, Moonraker. Moonraker. <hör> Är ja, det, här, det här det... är ju en av de sämsta filmerna Som någonsin har gjort alltså. Alltså, <laughs> om man tycker Diamonds of Forever är ju stentråkig Men den här, den blir Star ja. Wars De har laser och De skjuter skit på slut och... Ja, Moonraker från 79 oh. Alltså det är två år efter Star Wars Det kanske var inspirerat ja. av Star Wars då. Ja, ja. Jo då, det var är det inte lite typiskt Att bondfilmer gör så att de tar saker Och ting som är populärt Precis som Ninjor mm. Och andra coola saker. liksom De tar det som är populärt och så väver de in det för att det ska passa någonstans i tidens anda. Precis som Casino Royale. Poco var ju superpopulärt just då. Jo, det var då, definitivt just. ett svar på alltså det Skönnördes krig. Så är det ju. Men det är ju synd bara att hela jävla filmen. Den är skitfånig i plotten. Den är tröttsam alltså, tråkig att se på. Och de här fighterna när han ska slåss det är som att de lika... Mm. Ni kunde ju ta, animera in en figur istället. För det blir bättre. Alltså, det var skit... Äh, fy fan. fan. Du, du, Älskar oh. du pratade om att du tyckte det var så läskigt med den här voodoo, det. Ja. Eh, nu får ni rätta mig om jag mm. fel. Är det inte Moonraker som de sätter Roger Moore i en sån här grej där han ska uppleva ja, G-kraft ja. och, och sånt? Det stämmer väl. Det tyckte jag var läskigt. för Han håller typ på att döda. Liksom, han ser i sitt liv... så här. Gå förbi så här, liksom det levde du det, in som barn? Aj, ja, nej, oh, men, ge ja. jag. Och jag, ja, jag tyckte det var läskigt. Ja. Mm. Det är skönt att det skrämde dig i filmen. Ja, det, ja. Han är inte runt från att döda. Nej, nej, nej, nej. så är det ju. Han, vad är det? Han är uppe i någon sån här nio elv, eller vad mm. Men varför fick. Förlåt, men när jag den här flickvännen. Varför, varför skrev ja. honom så att han skulle hitta någon sån här med glasögon och stora tuttar? Ja. Ja, men det är ju jättesött ja. längdskillnader ja. eller något annat. Och... <laughs> ja, inte. varför skulle hon... Hon hade ju glasögon förvisso, men... Fast känns det inte väldigt också Roger Moore. Det är lite mm. bizarr. Ja, det, det, de... de många Roger Moore-filmer, han kan ju vara ganska skärmig som sagt, men de sätter in mycket skämt och så här teknik för tiden som de tycker är roligt. Och när man kollar ja. på det nu, många av hans filmer, tycker man... Gud, det här är ju inte roligt någonstans. Alltså. Men, men han får ju sex i typ rymden- så det är ju alltid något. Ja, men det är ju inte dåligt det. Sen tycker jag att, ta den här filmen som har View to a Kill- som är Moores sista. Mm. Den får ju ofta lite skit för att- det syns att mor är utbytt mot en stundman. Mm. Men det syns alltid rätt väl i den här också. Herregud. Det är någonting, jag vet att det är med hajen- och de har någon fight i luften- mm. när de hoppar från ett plan. Och jag menar, de som ger kritik för att- a View to a Kill- att de tycker att det är lite fånigt, för ibland syns det lite så här smått att det är utbytt. Här syns det ju inte bara. Det är ju helt blatant. De filmar ju typ ansikten, mm. alltså. Förstår du? Som verkligen inte är samma ansikte. Det är jättelätt man har gjorde att se gjort det, det På nästan hälften av hans senare filmer, om man tittar, så ser man ju, I många av dem så tar de ju fram liksom ansikt och allting på stuntdabbel. Ja, ja, ja. Men här är det nog... Jag tror det är mest tydligt i den här luftsvide med hajen som jag någonsin har sett i en bonfilm att det är en stuntman. Och jag tror det är för både hagen och för Moore. Det är så förvirrande som att man är... Man, är, en, är de här människorna. utbytta, de här människorna? Det är liksom man, man, man går ur det. Mm. Ta till exempel View to Kill, Då kan man förstå att det är så. Får man se ryggen och så stämmer det inte riktigt med kroppen på något vis. Men här är det liksom rätt upp i ansiktet- att det inte är dem. Så jag vet inte, de som säger det om det är View Kill- får nog fan om den här, alltså, för det här är det ännu tydligare. Mm. Ja. Nej, Jag, det, jag ger en tre av tio- Mm. Jag tror det är dags för lite punch. Igen. Nu får du ta lite el. Ja, det att jag, ta jag tar lite el Jag tar lite el. Jag tycker annars, medan ni ändå håller på och dricker det lite följa inför båda de filmerna. <laughs> det finns en väldigt mysig fight också. Men jag tror det är en asiat med en skojmustach. Han anfaller Bond med en, ett bambusvärd. Jag har ju tränat svärd. Och jag kan säga att man använder de här bambusvärden för att de inte ska vara lika farliga då. För att de har en liten fjädrande effekt och att de är uppbyggda av fyra delar som liksom ska försvinna in i varandra lite, förstår du? Så att de ska vara ofarliga. Men det är ändå det han väljer att anfalla bonden och ska döda honom med. Och inte nog med det så har de, de förstör väl i princip allt glas i hela världen, när de gör det också. Och medans de gör det här så kan, måste han ju den här asiaten vara en asiat. Så han måste hela tiden säga, hejja! Hejja! Och han skriker så jävla många gånger. Det går inte att göra annat än att när han trycker ur sig det här med sin fantastiska mustasch ovanför så blir man otroligt lycklig. Och så har de sönder så mycket grejer också. Jag tycker att det är väldigt bra. Sen finns det ett ögonblick som är underligt, som trumfat av ett annat ögonblick som blir ännu underligare. Och det är sjukt roligt också, att man kan ta ett underligt ögonblick och sen så kan man trömfa det med ett sämre underligare ögonblick så att man glömmer bort det första och det händer ju när han är i den här gondolen som åker på vattnet. Och det kommer en lönnmördare med knivar ur en kista. <laughs> Va? Va? Är det ett sätt att döda någon? Att man först kommer ur en kista, helt no-name, med knivar och så kasta. Blir avrättad med en gång och stängs kistan och så liksom nämns det aldrig mer i filmen som en underlig grej. För att sen då trömfas av att den här jävla gondolen åker på marken. Och då glömmer man ju bort att det här underliga överfallet med knivarna har hänt. Så ja, det är precis som att de slätar över det här underliga överfallet med knivarna med den underligaste gondolen någonsin. Vilket jag tycker är bra gjort. Och det har ju hänt i den här filmen. Mm. Så på så sätt så tycker jag ändå att den bjuder upp den här filmen till skoja saker. Jag tycker förresten att hajens flickvän borde haft handställning också. Haien har ju, mm. så att säga, han... det, det är ju många som minst det som det att när hon ler på slutet är att hon har liksom en tandställning som glänser så här Men hon har ju inte det. Mm. På tal om hajen, han har en fin röst. Men mm -hmm. han ser jävligt stel ut när han skådespelar. Uh, han ser ut som en lång person som har ont i sina höfter typ. Så att jag tycker inte han gör ett jättebra jobb som skök. Det ser, det ser ut som att han kämpar med sin storlek hela tiden. Vilket är trist för honom. Men uh, han kanske inte borde varit med i film och visat det. Han får fem av mig. Jag ger den sex. Jag tycker om Drax som skurk också. Han är kanske inte så skärmig, men jag, det är någonting med honom. Drax är bra. Vad tycker du, Fredrik? Jag gav väl tre, va? Du gav den tre. Ska mm. vi gå vidare kanske? Ja. Uh, ur dödlig synvinkel. For your eyes only. 1981. Yes. inte jättemycket från den filmen. Inte jag heller, ja. jag skippade till och med den. Ehh... <laughs> ja. Jag får med dö dövel i diamantfeber va? Är det verkligen diamantfeber som han dumpar? Är det Roger Moore som dumpar honom i skorsten? Ja men det är ju den här filmen han dumpar. Mig. Ja det är den här ja. filmen ja. Mm. Men är det inte i äh, diamantfeber som han äh, mördar honom också eller? också. Ja, alltså han dödade ju honom, men det kan ju vara en klon, för han klonade ju sig så många gånger. En klon? Ja, det kanske var så det är. Självklart är det en klon. Mm, det en klon. <laughs> han hade ju jättemånga kloner i Diamond's of Forever. Så, så är det ju förstås. <laughs> men dör han forever. inte även i slutet också? Ja, men om det var rätt kloner vet man inte. <laughs> Jaha, du tänker så. Ja, men för, han, dö, han, han dödar en klon i början på filmen och sen dödar han en till i slutet och så ytter... Men hur vet vi att han dör den här då? Det kan ju också ja, vara en klon, det kan det ju vara. Han kan inte riktigt det bestämma är ju sig. Det han kommer alltid tillbaka på Han är alltid en klon. Tänk om de gjorde det typ i de här filmerna som spekter de här typ. Och gör sådana här fåringar och säger, jag är en klon. <laughs> <laughs> de seriösa senare filmerna som säger, ja det är en klon och så är det liksom så här massa kloner det är katten som känner igen skitsamma, nu går vi, vi går vidare i den här filmen ja. den här filmen tycker jag är rolig på det sättet att den bjuder till den mest ofrivilliga skoja scenen i en Bond film någonsin det tror jag, jag berättade för dig Fredrik när vi pratade mm. innan och det är ju Bond simmar ner till en brud mm. i dykadräkt och en rocka oh. agerar ridå man kan även se att Bondbruden fumla lite när hon är där på botten vilket gör att hennes så att säga, sexighet ja, kanske slår sig spill lite på något vis. Och den här rockan då går förbi som en ridåöppning. Bond simmar ner och så på något vis kan de mötas där är jag tror det är en kyss eller något. De liksom, det är något, något intimt där nere. Och så kommer man in på Bond och så har den här dyka dykadräkten precis som en balaklava. Han ser ut som att han ja, alltså, har en enkelt, en knytmössa från ett barn. Och det, liksom, det tar ju allt från den här sensuella. När, när Bond ser ut som att man har knutit med i tre år. Sjukt roligt är det. Det kan vara de mest ofrivilligt roliga ögonblicken i en Bondfilm någonsin. Och det är också rött ju Jag undrar ju om det här för man älskar dem. Så egentligen när jag tittar på sådana här gamla filmer, de har egentligen på sig vissa kläder, liksom man tänker om ja, det här. De måste ju på något sätt ha tyckt det då var sexigt någonstans. Ja. Alltså de som gjorde kostym och allt det där. De bara, det har aldrig varit sex på. Men du, du vet det senaste jag har på de här mössorna och på Släng på är Käggen har tjejerna kommit helt galna. Det måste ju vara så. Ja. Alltså, jag, jag tänker att det kanske var snyggt då. Jag förstår det dock inte nej, det är... nu. Jag förstår nej, inte hur någon kan tänka det nu. Det är mycket vi inte förstår. För när jag tittar på det idag så tänker jag bara så här: Men gud, det här är ju inte jättesnyggt alls. Det är ju jättefånigt. Men i alla fall, det tyckte de väl då då och det är roligt att tiden förändras. Mm. Jag ger den här fem. Mm. Och så jag ger. In, den också jag ger fem. Jag fem att också. det var det längst. Ja, jag har skrivit inom parentes att det här var det längsta MacGyver-snittet jag sett någonsin. <laughs> hela, den här, hela den här filmen känns som ett långt MacGyver-snitt. Särskilt med den här bruden som dan eller åker hon eller fan det. Det känns precis som ett gammalt MacGyver-snitt gör det. Vilket är en dålig prestation för en Bond-film. Men jag gillar ändå att de har den roligaste scenen i en Bond-film. Och den är Bond i knytmössa. Det är coolt. Knytmössa mm. i det längsta MacGyver-avsnittet. Mm. Ja, ja. Nästa film, Octopussy. Oh. Som på svenska heter. Octopussy. Octopussy. Från 1983. All I wanted Was a sweet distraction Har ni sett den här nyligen? Eller? Men, Nej, alltså, det var inte är... det den här som de hade det tillvåligt på något tåg eller något, något så här cirkus eller något som håller på? Är så är en som kastar knivar och en här stor kanon och grejer som man skjuts ut igenom. Och, någon indier. Och... Ja. Jo, jo det är det. Och det är det någon, det är någon som kastar typ en juju som är farlig också. Tänker du på den? Ja, det vet jag inte. Men jag vet att han klädde ut sig till en gorilla i det. <laughs> <laughs> han är clown också. Henne. Jo, clown. Och i början av filmen så han, då tar han nu på sig lite så här: Då går han undercover så han tar på sig en mustasch. Ja, Jo. Jag kan säga att jag, jag tyckte Octopus är svag rätt igenom. Jag, jag tyckte inte om den alls faktiskt. Jag har nog egentligen inte jättemycket mer att tillägga med att den här bryrde inte ses som någon. <laughs> Man lägger ner den filmen. Skulle du tappa bort den här du vet originalet försvinner, då skulle jag inte gråta bloddäckare. Den inte. har några scener. Det finns en scen när Q kommer i en sån här luftballong eller vad det, Och han stiger av där hos Octopus. Ja, Q har ju en större ja. roll i den här filmen. Och då är en, då. en hel armé med typ ybelättklädda tjejer nästan så här, som står runt omkring. Ja, men det är trikova, har de inte det? Ja, de, har, de, har, de, har, de har BH. De har BH typ bara... Så såhär, många av dem i alla fall och vapen eh, ja. och bara börja pussa på när den kommer jag bara, okej, okay. kul för gubben Du, på tal om det den tydligaste bullmuttan i en film har den förut. <skratt> den här filmen det är någon av Octopus de här som hjälper till att bär ut någon jävla ja, de har den tydligaste bullmuttan i en Hänkte film Tänkte du också på, på det, Louise, eller? Nej, det var länge sen okay. jag såg den. Ja, men jag kan säga att om det är någonting ni ska se när jag filmen, så är det den tidigaste bildmötet. <laughs> den är galet stor är den också. Den går liksom nästan, det känns som att han går från naveln till knäna. Jag men... <laughs> kan jag säga om åt i alla fall. Det är speciellt att det fick komma med på något vis. Att ingen så här, i, i, när de liksom klär upp den så här, kanske vi, vet, för en del skådespelare ibland säger ja, men du har ett rätt stort paket så Jag tror det var i tron va. Mm. Var det typ så här, men du har ett rätt stort paket vi får liksom vi får snygga upp det här så att det liksom inte i din trikå ser ut som att det var världens största paket. Vi får, vi får fixa till det lite. Men de har ju missat det med hennes böldmötta där. När hon går där, för den är ju rejäl alltså. Det känns ju i princip att hon skulle kunde sluka någon där. Hon skulle i princip kunna göra en hoppspark och missar dem med sparken så åker de in i möttan. Och bara försvinner. Mm. <laughs> ja. Kanske passande att den har puss i ja, tiden ja. då? Ja, puss det är Bullpuss Ja. Bull Pussy. <laughs> det var den här filmen det kände för mm. sig. sa jag fem? Eh, ja, jag ger min. den också fem då. Eh, jag ger den fyra. Eh, jag tycker att det är något under medel faktiskt. Mm. Sen nästa då, samma år faktiskt, 83, så kommer ju den här filmen Never, never Say Never Again, never never som kommer det, fast det är ju inte... Den är inte en, officiell. Ja. Nej. Nej inte. Men... Uh... Everything I've ever known För att jag har ändå sett den för jag tycker den är tillräckligt ja, Jag såg faktiskt den med? av ren slump Jag bara, men du har ju den här lignan Jag kan ju kolla bara för att se Ja Han skjuter den med luftrör i början <laughs> Han, han, han tar ut den och någon så här test i början av filmen Han ska te, så, här, vet, så här typisk Ja men nu ska ju lära agenten att ta ut Bad guys här så Han tar ut olika mm. elakringar Som det ser ut på en plats då Och så ska han rädda en tjej men hon slår till han istället Eller låtsas döda typ Men innan det han tar ut på olika sätt Och ett av de sätten är som sagt Man ser att han bara dyker upp och så <laughs> Och så skjuter han med aha Ja ja det ser man Då är det mm. klart och, och killen som får det, han tar, han tar ju handen precis på nacken, du vet och håller handen där och svänger runt hela kroppen tittande i himlen och ramlar ihop. Och det ser så jävla roligt ut. Men det jag säger. Många av de här filmerna, de är ju ofrivilligt roliga. Så, och så räddar han den här tjejen, eller som det ser ut. Men hon hugger. Är det Kim Basinger ja. nu, när vi Ja, fast hon, det här i början är bara no-name tjej. Men allt, allt var ah, okay. en övning bara. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Max von Syd den, den of bad guy. Ja, jajamän, han är, ja, är Blåfeldt. Blåfeldt is back, baby. Och det är 80-tal. Han dog i alla fall inte. 80-tal så det skriker om de, det. Ja, verkligen. Uh, och den här, den här bad guyen det kanske vi pratar om här om dagen, men det är ju en eh, som ska typ komma åt. Jag kommer inte ihåg vad han skulle komma åt, men de opererar in ett öga på honom så att det, han ska ha samma typ öga som USAs president. Så han kan typ öppna upp någon grej som läser mm. av ögonen. Det är en kod här i ögat mm. på något vis. Och eh, den killen man bara, hur, tänk, hur tänkte ni stå in nu? Va? Men det är ju 80-tal som sagt. Det är mycket, mycket, ja, mycket ja. 80-tal över den här. Och än en gång, den där elaka kvinnan som sen efter bad har gjort Kan det vara Fatima Blasch? Kanske, kanske Den här elaka kvinnan åker ju sen efter bad guyen har gjort sitt Han har ju gjort sitt här ja. ärende Då åker hon jäms med honom Och han öppnar Jag, vet, jag kommer inte ihåg om man öppnar upp fönstret på sin bil eller inte De åker båda bilarna ja, Eller så har han öppet, för ja, jag inte. Att hon heller, men jag vet, Hon kastar hon in en orm som hon råkar ha i förarsätet Helt fritt ligger där och mannen dör inte av ormen direkt, utan han flyger genom ett hus och landar med ja. bilen på taket. Sen går hon in där, räddar ormen. Sprängs inte bilen lite också. Hon, hon går in, räddar ormen och så sprängs bilen. Ja, så, så kanske det. Det är ju roligt att de kastar in en orm istället för en handgrannat, ja. för det betyder lättare med en handgrannat. Ja, att hon räddar ormen hon och... ja, inte nog precis. Hon gör sig av med ormen där. Och jag, jag tänker liksom om inte ormen var farlig ja. redan. För det jag tror fan om det inte ormen ska vara honom. förbannad vid det här laget. Först då ligger den i godan Ormen Och sen alltså ligger i godan ja. ro i förarsätet. Och sen bara, här, ff, det. flyger den över till en annan bil. <laughs> och så välter bilen. Och sen blir det karusell. Ja. Och så börjar det brinna. Och sen kommer hon och då bara, ja ah, ormen, ja, visst det. Det, hade jag varit ormen hade jag biten på en gång kan jag, säga det. Ja, jag kan säga det. I alla fall det här, jag, känner, jag har ju varit seriöst pist också. Inte nog med du sa att det här när vi pratade ja. om det, för det var en grej vi pratade om också. Du sa att det här sker ju till Ja, allting också. är till tonen av jazz. Det är mycket jazz i hela filmen. Mm. Ingenting jag tänkte på, men det är det säkert. De har väl inte, de, de har inte rättigheter, vet du, så de tänkte, tänkt, hmm, vad ska vi göra? 83, okej. Okay. Ja, men jazz, vet du. Nu, är Nej, det är grejen sväng sväng sväng är svängigt. Kim Basinger, jazz, Rowan Atkinson som agent. Ja, Man kan inte bli bättre. De har ett, ah, för första var... gången har de ett knull medley. Jag har inte sett det förut. <laughs> tänkte ni på det här? Han sätter ju på en tjej lite senare i filmen. Nej, jag, jag har inte sett om filmen. På en båt. Och det är såklart jazzmusik igång hela tiden också. Åh, oh, jag <laughs> Och man ser henne, henne i olika positioner bakom en vägg liksom. Hon sticker fram bakom väggen. upp upp, upp. Och så ja. byts det. Och till, allting till tonen av jazz. Mamma, såklart. Åh. Och han är ju avskammal också. Han är typ 300 år. Typ 60 plus någonting. Mm. Mamma, nej vad är för nå jävla film? Får jag ändå säga att när han slåss i början mm. så tycker jag att han slåss bäst någonsin. Du, det är tänkt... Och det är ändå rätt sjukt bra gjort. Menar du på att övningen att i början innan. eller bara rent allmänt hela filmen? Eller? Ja, men det är väl någon han är på den här anläggningen ja. som han ska till. Han var inte, han är inte så hepp på det här med att äta nyttigt och ta hand om sig, så han ska väl till någon sån här ja, anläggning och ta sig hand ja. om lite. Och är det är ju någon sån här det ser ut någon, ja, någon stark man där som ska slå mm. honom. Jag tycker den fighting-scenen de har är faktiskt rätt bra. Hmm. Eller har jag blandat ihop någonting nu kanske. jag, jag, jag, jag tänkte inte så mycket på det, men nej, tyckte du det så tyckte du det. Det är inte mer än så. No. Um, jag, det kanske inte är, jag kanske har blandat ihop någonting. Skitsamma. Jag tyckte det var bra i den film det hör tillhörde. Jag kom på det. <laughs> det är med 25 ha, ha, den här Kim Basinger, tjejen karaktären. Hon ligger och blir mass jag tror hon blir masserad. Ja. Uh, och sen så blir hon sen kommer bond och tar över och massera henne. Är det inte han som börjar att massera henne? Ja, kanske det är. Men sen kommer den rikt oh, riktiga massören. Sen kommer hon den ja, hon riktiga massören. Ja, hon säger att det var en inkräktare. Ja. Och i in är när hon får reda på att det är alltså någon okänd människa eller någon annan person. Som har börjat klämma hon hon bara. Hon ja, men hon ser lite så här... Mm. Lite prelimarisk <laughs> nästan. Hon bara... Jaha, ja, ja, ja, random stranger kommer att liksom bara, känna vad är det, det här? Nu händer det 83 eller? ändå liksom. okej, okay, fine. Ja. ja. Men nog fan är 83... Om vi ska gå till arkadhallen, för det är väl där ni kanske vill prata om också. Ja, De har en arkadhall på det. kasinot. Det finns kasino, mm. det tänker man. Är det är ju Bond. Och sen går han till arkadsektionen på det där kasinot och spela war games på hologram med joysticks. Ja. ja, Med E&M e &E ja, också, eller vad Som man får ont av. Är inte den filmen från 83 eller något? Den är precis från 83. Mm. Uh, ja, det är ju en skitfilm alltså. Den har ju åtminstone en karaktär. <laughs> <laughs> jag skulle säga att det, det, det kan jag hålla med Det är en skitfilm med en ja. karaktär Och dessutom oh för en gång vad. Precis i slutet så gör han precis Bond gör som i eh, Er som är i stadshemliga tjänst tror jag det var Han blinkar mot kameran i slutet Gör han Så han bryter ja, fjärde det. väggen kanske ner det. Ba, mm. det, det är det andra ja. gången vi bryter fjärde väggen mm. Kanske Ja, då mm. ja, får du <laughs> mig Ja, nu ska vi se vad jag heter Bläddrar ner jag ger den fyra. Mm, den 5,5. Det var lite underhållande för de var så få. Mm. Jag vill också säga att det, det kan vara en av de bondfilmer där man transporterar sig underligast mm. någonsin. Man skjuts ur en raket för att sen ha en flygande grej i raketen där man står och liksom åker in för att sen åka ner i vattnet ja. igen. När de ändå var i en ubåt från början. där Det väl bara varit att simma ur ubåten. Jag tycker det är en sak innan vi lämnar den här, bara kul att regissören som gör den här, det är han som gjorde Rymdimperiet slår tillbaka. Alltså, mm. Hans föregående film var Star Wars. alltså Rymdimperiet slår tillbaka. Så han hade okej okay, liksom, bakgrund och så, men ja, vad kan han göra? Han har ju inte rätt till allting så då blir det så här antar jag. Med rättigheter och skit. Mm. De har ju många stornamn som sagt som vi sa mm. förr. Och jag vill säga att Largo kanske inte var ett stornamn, det var ju Skurken, men han är jättedålig. Ja. Sen tycker jag att Kim Basinger spelar precis likadant som hon gör i Batman, ja. den första. Det är, är precis är samma blank, Kim Basinger. Jag är hon, och väldigt ja. tråkig. Jag, jag, jag har nog kommit på att jag tycker att Kim Basinger är en dålig skådespelare. Hon, hon, den är, den är, den. hon är dålig. Det är få filmer jag sett henne bra, äh, om vi säger så. Ja. Någon som jag förväntade mig mer av var honom, Max von Sydow. Då. Han, får, han, är precis, han, han är som Ming i Flash han Gordon. Han får inte göra så mycket, det är ju det. Nej, han, han, är han är inte mer mycket, förvisso. Vad ska han göra med det här manuset, liksom? Nej, det går ju inte. Men han är väldigt lik min i sin hålltolkning, ah, tycker jag. Ja. Sitter med sina jävla katt där hela tiden. Ja. Ja. En skitfilm. Men... men det sämsta är Mr. Bean. Rowan Atkinson. Ja. Och han, och han ska vara en agent. Ja, det här är pinn. Då är vi tillbaka till hon som du vet. den, den, den, den bruna Johnny English. Ja, Johnny English. Ja, precis. Ja, men det är ju det är värre än så. Den här, han vet ju inte ens Och protektion. lespar gör han också. Nej, äh, fy uh, fan. Nej, fy Nej, skit i den här jazzfilmen yes nu. nu. Vad är nästa ja. film? Nu, går, nu, nu, nu, händer det det. nu händer det grejer. Nu är det Roger Moores final här. A View to a Kill. Levande måltavla från 1985. Mm. Medan underbara Christopher mm. Walken. såg den här filmen först så slog det mig att Penny är den som har gjort mest bondfilmer. Hon har ju varit med alltså från förstår du, connery eran. Ja, det är fortfarande samma skådespelerska som gör Penny här fortfarande. Ja. Så vi pratar ju om vem, vilken, alltså mor eller typ Connery och alla där Vi vem har gjort liksom mest bondfilmer, är med är i största bond. Mm. Men fan, Penny har ju varit med i mer bondfilmer än allihopa. Ja, och jag skulle nog säga att Q, han som spelade, ja, det också. han har kanske varit med ännu fler. Det kanske Jag han hängde var. ju med ja. till någon av de sista P.S. Brostner filmerna till och Ja. Det är någonting med hattar också i bondfilmer. <laughs> Lägg märke till att Maydays hatt i den här filmen ser böcklig ut. Knöcklig, precis som att den vore dålig. Det är någonting med hattar i bondfilmer. De kan inte ha hattar i bondfilmer. I en, en annan morfilm så blir man ju rädda för en hatt också. Och i en annan så är ju Goldfinger så är väl hattigt vaken. Ja. ja, det är någonting med hattar och bondfilmer. Jag tror det är Fatima Blasch i den här andra filmen vi precis pratade om. Hon har ju också väldigt underliga kläder på sig. Jag kommer inte ihåg hennes hatt var, men hela hennes utstyrsel var också underlig. På tal om underliga kläder. Jag, ska säga att jag tycker att det här är en av de bättre Bondfilmerna faktiskt. Skulle jag se en Bondfilm rätt upp och ner idag då skulle jag nog vilja se den här. Vi såg ju den här ihop för en så se jättelänge sedan. Jag tyckte den var rätt underhållande, även ja. om jag ja, inte hela filmen rakt igenom, men mycket av den. Och jag tycker att Grace Jones är mm. väldigt bra också. Ja. Och Kristoffer Walken så, ja, så det är ju... ja, jag tycker till och med att Kristoffer är lite underanvändare. Ja, han, han, han, kunde han kunde ha använts än mer, kände jag också. Ja, han är bra det han gör. Jag tycker att de skulle låta honom spela över ännu lite mer. Jag tycker om actionen i den här filmen. Uh, Eller den är hur? Lite, den är för, visst, den är over the top. Men den är bra over the top, för det känns väldigt bond på något sätt. Det är ganska spektakulärt och... Jag Men fan, att de populariserade snowboard till och med genom att ha den i filmen och så. Ja, du menar den här ökända ja, scenen? men det är den bara den här... en scen. Jag actionen överlag genom hela filmen tycker jag är ganska bra. Faktiskt. Mm. Mm. Det finns nog ett morgonblick som är mer hatat också den här surfbrädan. Och det är nog den här när menar... ja, de är bondbilen. Ja Ja, biljäveln. Ja, den här bondbilen. Det är ju pratat om mer. Ja. Men jag vet att det här kommer ju högt på folks listor också, den här när de den här häftiga, peppiga musiken han har. på har hon hon hon det ja. alltså det är ju hon hon alltså det, det här hon hon hon hon här hon hon hon hon hon hon hon hon typ hon om man, hon om man växte upp på typ hon hon hon hon hon hon hon om man hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon hon talet hon hon hon här hon hon hon hon hon hon hon man hon hon hon hon hon hon hon hon hon Uh, det är kanske inget som man skulle göra i nutiden då men uh, jag menar, de har en robot där och det är 80-talets sämsta sidor överallt liksom, är till och med och Bond, i sig, ja, men det är lätt att Bond i sig är ju egentligen hans karaktär är ju så tom den är så ja. tom så han är, ju, han är ju egentligen inget annat än en tecknad figur i det här uh, han så. har ju ingenting som helst karaktär som, som kan existera det, det är liksom ett papper som står: Var skärm i alla lägen, punkt. Bara. Trots att han som, om man hade varit en person, då hade han varit den äckligaste personen mm. i mänskligheten. Fast som man ändå vill bli vän med. Egentligen, Jag vill ändå lägga till det. Fast som jag ändå vill vara ja, bästa kompis de jävla robotarna. Vad fan? Sluta med robotarna. Alltså, det är ju cue som smyger ja. sig på. Det är ju cue som en voyör. Jag tycker det är roligt också att den roboten det enda den används till är att spevnera på när, när, när Hermor ja. ligger så att säga. Ja, det är precis i slutet ja. av filmen. Ja, det ska ju för den är ju med i början. Mm. Ja. Och så tänker man typ sig, ja, ah, var ska de använda den? Jo, ja, den använder de precis i slutet. Det är precis som att de har glömt ja. bort den. Det jättekonstigt. Och så bara för att använda den så använder Då måste de den i jag haft någonstans. den någonstans. Då måste ligger. jag ha tänkt att ha någon scen som de skulle ha haft den, känns det som. Ja, precis så blev ja, det, så det så inte så. där de där och sen så här, den här skiten är ju ändå med. Vi måste göra någonting med den. Att spionera lite med Q då. För fan, vi gör det till ett skämt. Q är lite peeping Tom här. Det <laughs> är skojigt. På tal om sexscener. Oh. Skulle du palla en porrscen mellan Gracie Jones och Christopher oh, fysa, Walken? Nej. Alltså, hon är den mest osexiga människan jag sin sett kan vi säga. Det finns inte mycket där som lockar för mig i min personliga smak. Nej. Men då, då tänker man också att Christa är ju en så osexig figur. De är också. verkligen motpoler. Han är den vitaste snubben man kan hitta på något sätt i den filmen i alla fall. Och hon är ju verkligen ja. en dark chocolate. Alltså det, är, ja. <laughs> ja, ja. det är någonting med att jag har funderat lite på det. Om det skulle göras en porris med mm. de två så skulle jag ju ändå vilja se det för något slags chockvärde. <laughs> Förstår Ebony du? En det här, mm. ja, men jag, jag säger inte att det här skulle vara en dålig grej Men det skulle nog ha, ha ett visst chockvärde då. Ja, det det för det är liksom om, inte personer som är sexuella ju förvisso, för mig, för om Jag vet inte om de gjorde det någonsin Men Dolph Lundgren är ju med den här Och de blev ihop efter det här mm. Ja, han är med väldigt ja. lite Han är en någon ja. där till ryssa, tror jag det, det såg jag efter i trivia Aha. Och då tittade jag upp där och så, Ja, ja jag, jag såg fan det tänkt tänkte vad fan det är. Så just, en ja, just det är Dolphan, om du förklarar varför de blev ihop Då tänkte jag Ja, ja, ja. Jag vet inte... Mm. Han har god smak, Dolph, då, får vi säga. Gracie Jones har ju ett väldigt speciellt utseende. Det är skojigt. Skojigt är rätt ord. Ja. Jag ska På tal om att göra en porris. Tänk att göra en sån här instruktionsmanual, typ så här för karata eller någonting med Gracie Jones. Det skulle nog funka. Så alltså, hon där är också, en tuff brud. Det kan man inte förneka. Ja, fast jag, jag, hon måste det vara med liksom, när hon gör de här lite liksom, så här... Du vet, sen när hon liksom... Hon, hon fräser ja, lite ja. åt honom när han liksom lägger ner henne. Så här, lite sådär. Jag vill ju ha med i den karatefilmen hon gör. <laughs> Förstår du? Det skulle liksom vara... Man, man gör ju inte så här, ja Utan man är ju så här Shh! eller sådär... Istället. Och jag vill ha en, en instruktionsvideo med karate när hon gör de ljuden. Sen finns det en liten grej till den här mm -hmm. filmen. Jag, jag gillar ju alltid att hitta något litet med många filmer. Det är inte alltid jag gör, men ibland hittar jag något litet. Och det finns ju en scen i början när Gracie Jones mördar en med en fjärring. Ja, ah, just det. Ja. På, ja. Med ett, ett, ja, de, typ den som han sitter och, lumikal, och pratar typ. med. Det, ja. Mm. ja, just det. Först och främst så döra jag det, vilket är jättefånigt. Jag menar, det måste ju vara något gift på, men det tar ju tydligen en halv sekund eller ja. man död. Det är inte jättetroligt. Men det finns en ännu liten mindre grej här att lägga märke till. Titta på hur han äter soppa. Han tar alltså skeden, tar upp soppa Sen sticker han ut tungan och möter skeden som någon sorts landningsbana för skeden. Det gillade jag mycket, jag kan inte förklara varför. Men det var någonting jag liksom... Hans tunga åker ut ur hans mun när han äter soppa för att möta skeden. Han liksom tar emot skeden med sin tunga. Så det det var, det var någonting jag tänkte så här, Ja, kanske det. Eller skulle han liksom... Skulle han hälla över... Alltså liksom såhär hälla över soppan på tungan på något vis. Det är någonting jag också liksom satt och så här men gud, så sitter jag där på den här Han möter verkligen skeden med tungan. Det kan ni titta på. En rolig liten parentes. För av You To A Kill. Jag tycker också Bond och hans andra då som ska spela hans som tjänare när de är i i huset. De har rätt så skönt, skönt ja, tung. med. just ja, den där äldre herren. Mm, precis. Tror han heter Godfrey. Ja. Jag tycker det är skönt att de lämnar en bandspelare som ska kunna hör på. Det är lite så klassiskt och roligt också. Fighting-scenen där nere med de här två äldre herrarna kanske inte är lika bra. Hon, den skrikande bruden, kanske är också en svaghet i den här filmen. Hon som i princip tycker James! James! Hela tiden. Det kanske är en liten svaghet i den här filmen också. Men för övrigt tycker jag den här filmen håller bra. Ska vi kanske våga oss på ett betyg? Ja, jag kan nog ge den en... Stark sexa mm. kanske? Ja, jag ja. håller med där. Jag tänkte också säga en sexa som bäst. Mm, jag gör en sju. Och jag kanske är lite färgad av min barndom här. För jag tyckte om den jag var liten. Det här. får man va. Då säger vi välkommen till Timmet Välkommen Våton till Timmet. Med iskallt uppdrag. The Living Daylights från 1987. Ja, så innan vi såg om den här ganska nyligen så mm. hade jag för mig att den här var rätt så bra men det visar sig att det var nog bara början av filmen som var rätt så bra och ja. sen så blev den rätt långtråkig Jag håller helt med Och sen känns det mycket som att eh, han åker väl mest omkring med den här tjejen utan att ha något mål egentligen det, Hon är med och de åker omkring så här, liksom, och det händer ja, lite alltså grejer den, den är väldigt ja. klischee för alltså, det agent filmmall 1A på något sätt visst det är mycket action och det är lite lite råare men lite utan identitet kände jag när jag såg den och sen visst de har ju de här de har bergsprängarna när Q visar de här bergsprängarna högtalarna och så spränger de på riktigt saker men bara ha bergsprängarna vad roligt jag tycker om scenen de slåss på någon flygplan tror jag och så sparkar han ut eller slår mm. till någon gubbe som faller ut ur flygplanet. Han håller Nej, han, han sitter kvar på, en... han håller en sko eller någonting. Så han faller ner, bara hållandes en sko till sin död. Mm. Ja, ja, du tänker på ja. slutet där eller? När de hänger i den här den här ja, bomben. och där, hänger, där flyger ja, ja. han ner med hållandes. Han håller kvar vid också. <laughs> han håller den som är, som är vad heter han, den här Ja, sickan du vet ja, när vi tog på den här skolan ja, ja, precis missa. så det. <laughs> ja, det är ett typiskt jönsson moment Det är tur att han inte säger att N-ordet är Jönsson-liga. Det, det är tur Nej, att han inte precis. gör det här då. Mm. Ja, lite för klisché för uh, mig. Men... Ja, mm. jag ska, det tog mig fem gånger innan jag kunde ta mig igenom mm. den här filmen. Jag försökte fem gånger. Så den, fem, eller, ja, den femte gången kunde jag ta mig igenom filmen. Så långt åker tycker Mycket jag. Mycket laserstrålar också. Ja. 80-talet den, alltså. ja, den här jävla kostnaden. Mm. gud vad dålig han är det finns ju även handen här det finns en annan ond herre där som också är jättebra jag, jag, jag tycker nog att det här är det här är, ett, är här däremot är ett lågvattenmärke i bond tycker jag ja nej den är inte bra ja, den, ja. Den, jag tycker bara det, det är inte att den är jättedålig tycker jag dock men det är mest att den är så medioker och så tråkigt mm. det känns som jag har sett allt de försöker göra i den på något sätt det finns, ingen, det finns inget som liksom står ut som fånigt roligt på samma sätt liksom, som vissa kan göra. Nej, det är, är tråkigt mm. mest bara. Skulle jag, skulle jag våga mig på ett betyg så skulle jag nog säga tre, möjligtvis en mm. fyra. Men det trista i det är att jag hade satt en sexa eller någonting om filmen hade fortsatt som den började. Fattar du? Om de, till exempel, de, ja, jag tror filmen är typ 130 minuter lång eller sådär. Hade den liksom fortsatt som de första... Menutrerna i filmen, om man säger så, säger de, ja, den första halvtimmen, timmen och sånt där. Då hade fan med filmen varit rätt så bra, men du vet fan vad då den här sen? Det blir mm. bara tre för mig Jag ger den fyra. Fyra. Jag ger, jag ger den väl en svag sexa, tror jag. Mm. Mm. Ja, jag vet, du tyckte den här var väldigt bra. Sen Nej, jag tyckte. Ja, men du tyckte att den var Jag, jag hade för mig att den var väldigt ja, bra. Fast den var inte så bra. Nej. <laughs> I början. Precis. Åkt, han åker ju med bilen där på... Är det en frusen sjö eller? Ja, det kan det nog vara. De hoppar där. Åker redan en lada först. Eller ja, någonting. just det. Och sen någon gång efter det så... Ja, precis. Jo, men det är ju det att när han flyr med den här bruden mm. och sen när de har flytt klart. Mm. Efter det så liksom kan filmen kvitta. Och det är nog det som är den här filmens problem, tror jag. Den, den levererar bra i början och sen så liksom faller det platt. Mm. Ja, nästa film... Ändrade uppfattning åt andra hållet, då för att det är tid för hem, licens och kill från 1989. Just För att Licester at Kill hade ju lätt kunnat bli med rätta att döda typ fast det var ju upptaget från Dr. No, då. I svenska. I svenska, ja, precis. Den här hade jag för mig att vara, ja, dessa typ action bara och så är det rätt tråkig. Men nej, jag var rätt underhållen faktiskt. Och det känns som att det är en av de kanske tuffare bondfilmen också. Det är lite mer våldsamt, lite mer. Det ja. finns. känns, äh, känns, känns ja, som, att, upp känns upp som att den har lite konsekvenser i sig. Jag tyckte personligen den var mer som en axelryckning. Det var inte dåligt, det var inte bra. Men det här med drogkartellerna mm. tyckte jag känns lite tråkigt. Däremot, precis som du sa, att det här med att den var lite råare. Som när Felix Leiter blev halvt mm. uppäten av en haj. Han överlever ju. Liksom, Nätt och nät jämnt. Och, jämnt. och hans fru dör på bröllopsdagen. Liksom. Ja. Kul jul. Ja, det är det är Benicio del ja, Toro med också. Smålen, däns första roll. <laughs> ja, ändå. Ja, han är söt nästan. Fast få... han är ju inte så söt i filmen, <laughs> men han är nästan lite söt ändå. Försöker... Sen är även han i Hellraiser med. Jag försöker komma på vad han heter som jag ser här som var med i filmen. Han är väl huvudbossen om ja. man säger. Så. Ja, hans som menar, känns han Sanchez, Robert Davi äh, eller? Mm. Precis. Jag tror han inte ja, Frans Sanchez i uh, den här. Ja, det var en att jag hitta som han ser gammal ut. Det så inte ut. Det, såg ja, det är gott tag, du vet. Det, ja. var, det är ju en gammal film, så det har gått ett tag. Han har blivit äldre. Ja, men han är för mig att jag har sett en del andra sådana här saker från typ 80-talet. Han ja, då har du mm. bad guy i väldigt många filmer. Och i tv-serier. Ja. ja, han är en typisk ja. bad guy nästan. Är han inte med i Gonis också? Jag tror han är med i Gonis, vet av ja, här... Ja, just det. Ja, det är han också, en av de här skurkarna. Jake! Ja, han är en av de där sönerna. Jag tycker att han är okej. Okay. Mm. Mm. Och det är precis som du säger, han är, han är en roare typ helt enkelt. Ja, det känns ju mer som en klassisk actionfilm. Mm. Mm. Det jag la märke till var här att jag, det, alltså, när jag lyssnade på den här så vet jag att jag tyckte musiken lät väldigt diehard. Det var någonting jag satt och tänkte på lite. Och det, det händer ju saker nästan hela tiden också. Alltså det blir inte så jättetråkigt någon gång. Nej, jag tycker den har rätt så bra. Och sen tycker jag även att Beninizio Deltoran har ju ett så speciellt sätt när han drar ut stiletten är väldigt roligt också. Mm. Han liksom så här slänger ut stiletten nästan lite åt sidan och så ska han liksom vara lite stor och farlig. Det är skojigt också. Jo, jag tror att det är samma musiknisse i Die Hard och uh, den här. Ja, det är, det är det, därför det hörs. Det är det jag kollar upp nu. Uh, Michael Kamen är inte en person här. Jag tror det är Michael var det? Kamen, Kamen som gör det. Ja, för det var någonting både i de här flygscenerna som gjorde att fan, är det inte här lite är... Die Hard ändå? Ja, jag hittade inget Die Hard, jag hittade ut vapen 3. Jag hittade... Ja, men det är någonting som gjorde det. Jag... jag ska inte säga att det var så, men det är någonting som gör att den här känns samma musik som Die Hard 1 och 2 på något vis. Det kanske jag inte riktigt tyckte passa heller. För att då blev det mer en actionrulle än det blev en spionfilm. Mm. Ja, men den här tyckte jag gick upp snabbt, så jag gärna oh, ja. faktiskt en sjua. Ja, jag ser eh, Då är jag fem. James Bond såg det splitt har jag kallat den här filmen. Ja. För det är i princip vad han gör i ja. hela filmen. Han har på att spela de här skörkarna. Han spelar skurkar mot varann. James Bond såg det splitt. Då gör vi det längsta uppehållet är Sex år. Tills GoldenEye dyker upp 1995 med en ny Bond. Nu är det brossnan. Pierce Brosnan. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you'll do what I please. Golden eye. But a kiss will bring him to his knees. Jag tyckte att färgerna var väldigt sköna i början och när det planet åker liksom, det är nästan i början mm. alltså, Det är någonting med färgerna i den här filmen också som är snyggt Nu blir ju Bond lite mer modernt och det känns riktigt Sen har jag naturligtvis minnen av spelet också till Nintendo 64 så att GoldenEye har ju en väldigt stor betydelse på många sätt Mm. Det var, det var en stor, ett stort genomslag på många sätt. Mm. Och Piers Brosten, han gjorde ju en väldigt bra bond också när han dyker upp där. Och han var, ju, han var ju rätt snygg också när han dyker upp. Ja, ja. Piers Brosten ser väl mm. bra ut. Ja. Jag menar, han ser till exempel bättre ut än många andra. Det ja, är jag... lite mer en snygg kille. Han ja, är ju där. Ska man jämföra, så tycker jag nog han äh, är den snyggaste, tror jag faktiskt. Ja, men det är För Daniel Craig efter. ser ju så brittisk ut med de utstående öronen och så. De, uh, jag tycker han ser ryska ut. Också. Precis, han ser väldigt rys, uh, ryska ut, gör han. Uh, mm. Men han ser ut som en här typisk uh, från norra England liksom. De ser ut så där lite som han. Jag vet inte vart han kommer ifrån. Men... Uh, Nej, jag vet inte. Jag tycker som Golden... Jag vet inte, skulle du säga något mer förresten? Innan jag hoppar in. <laughs> <laughs> så du säga något uh, P.S. Brossnen är idländad. Ja, okay. ja. Början. där ser man. Uh, det här var ju en, jag tyckte det var en så stark start det här. Det är liksom episk nästan på något sätt. Väldigt, väldigt mm. Bond på en gång. De hittar en stil i första filmen här med P.S. Brossnen som jag tyckte var ganska bra. Sean Bean var bra. Jag tyckte om han som... Det är en riktig bra ja. jag. har aldrig tyckt om Sean Bean, men han är väl okay Han är bra som det. Bad Guy innan han liksom får göra en bra roll. Eh, visst, twisten i filmen, är, den skriker ju på lång väg vad som kommer att hända, lite så sådär. Eh, men, mm. Och sen har du, ju, heter hon Isabella Skorupko, hon svenska tjejen. Eh, hennes dialekt funkar väl inte så bra kanske. Svenskan lyser igenom lite. Jag tycker ändå att den här filmen bjuder på den bästa jaktscenen ändå, någonsin med svitsvagnen. Mm. Du är säker på att det inte är drake då? Det kan vara en drake. <laughs> Nej, men seriöst alltså, jag tycker nog att det här är Den känns mest verklig av en jaktscen någonsin. Vet du vad den har mer? Nej. Det passar så perfekt till att bondtemat bryter ut precis där när den åker genom väggen ja, ja, också. Ja, precis när den dundrar igenom det. Ibland är det lite felplacerat om vi går tillbaka till den andra bondfilmen någon som skjuts i rött så används det ju till exempel när han går omkring i rummet och typ han tar av sig hatten, du vet, och går omkring bara i rummet. Ah, då, ja, så, så det, är efter det, blir... Lite komiskt. Ja, det blir jättekomiskt. Men här passar det perfekt när ah, stridsvagnen ja. dyker upp. Jo, han smäller igenom det och så börjar bondtemat. Och mm. sen så, fan den är gritty på något vis. och Det är en av de bondscenarna där bond jagar och inte blir jagad också. Mm. Mm. Jag tycker jättemycket om det här. Jag tycker nog att den känns bäst av alla jag sett i alla bondfilmer och kanske en av de bättre överlag jag har sett i någon film. Den har någonting. Det är någonting med att den känns på riktigt. För ibland så känns ju du vet scener med snabba klipp, de kan kännas filmiska och häftiga, men de känns också just det, de är filmiska, de är inte på riktigt. Men det här känns fan med som att han dundrar omkring med den slitsvarnen på riktigt. Det tycker jag är jävligt bra gjort. Eh, ta till exempel den nya Mission Impossible. Den är filmisk och allting känns rätt så häftigt när saker händer. Men det här känns inte på riktigt. Det här känns på riktigt. Bra gjort, säger mm. jag. En eh, väldigt bra jaktfilm, med sistone. Filmen i sig kanske inte är den bästa Bondfilmen. Men den är fan inte dålig alltså. Det är ändå en av de bättre Bondfilmerna. Mm. Den gick ner lite i mina Jag hade för mig att den var ännu bättre än vad jag trodde. Men mm. den är fortfarande bra. Mm. Kanske lite svagt med den här hacken. Ja, det är tråkigt så med tydligt. Att de... ja, det är som sån ja, när ska hålla på med hacken. Ja, ja det, mm. det, det funkar dåligt på något vis i Eller de flesta filmer gör det dåligt mm. i alla fall. Det finns en annan liten rolig grej i parentes också. Hon dödar väl en genom att ta benen runt honom. Är det on top? Ja, jag tror det är Onnatopp. Och då ska hon liksom så här: klämma ihjäl honom. Mm. Och då ska du faktiskt säga, åh oh, gud vad skrämmande och sexigt det där är. Men det enda jag tänker är att, har han snoppen i när han dör? <går> Förstår du? Att han liksom ligger med kuken i. Och då klämmer hon honom. Kommer kuken bli platt också? Klämmer hon så hårt så att kuken blir platt också. För hon är ju väldigt stark. Jag älskar din hjärna <går> ibland. <går> ja, men liksom så här, hittar hon honom med platt kuk också. Att hon liksom så här, har liksom och så liksom, han är strypt och ser liksom ut som han är strypt över då så att säga magen, så att säga höften han har dött av det, man kan liksom se att han har blåa märken han ser liksom nästan deformerad precis som man är ihopklämd men är även kuken platt? Hej och välkomna till nöjesrummet där vi pratar platta kukar <laughs> ja, jag, Det är ändå en tanke som får in i mig på något vis ja. Alltså, har han platt kuk nu? Nu kan vi gå vidare jag, gå vidare. jag tyckte om den i alla fall. Ge ja. betyg. jag tyckte inte om Borromir som skurk dock. Ja, nej, betyg. Sju. Ja. det är sex. Mm. Ja. Är Två. det inte här nya M frästen kommer också måste vi nämna. Va, nya kommer du? Nya M. Nya M. Den kvinnliga M. Är det henne mm. Ja, det, ja. Jo, det är ju. Väldigt bra. Börjar inte också med att hon säger nästan till honom någonting om att så det är sexistiskt ja. går inte hem längre, eller? Ja, det gör ja, de kanske det, ja. ja. Uh, nu ska vi se två scenar av: Tomorrow Never Dies. Mm. En story som verkligen inte skulle hålla idag Nej. när internet har kommit igång. Han vill väl ha någon slags exklu exklusiv rätt till typ, oh. nyheter. Att han ska skapa, orsaka grejer och så ska han liksom vara först på plats och rapportera. Han, han ska så try trycka upp sina tidningar det så snabbast av alla och Gud vad för det känns. Ja, jag säger så här, Den här plotten är kanske en av de mer korkade i en bondfilm. Men han är, han är en underbar skurk för att när man får se honom i början så pratar han med massa folk så här som ställer till eh, mm. med saker i världen. Mm. Och så säger han till någon så liksom, att det är ett, en programvara som de allt, folk alltid kommer behöva uppdatera. typ. Det är så mycket <laughs> ja, virus eller precis. den är liksom ofullständig. Det är så, det är så evil, liksom. Ja, det, det kommer ju nära verkligheten känns det som. Ja, det, det är en under, underbar skurk på det. När han väl pratar med alla de här också och uh, gör det så kan ni också lägga märke till att han skriver väldigt fake på tangentbordet. Mm. Han skriver så du vet, som när folk skriver QWERTY, QWERTY, QWERTY. qwerty. Mm. <laughs> det som en liten parentes också när ni tittar på det. <laughs> ja, men det där är där, där kan man ju det är så bra i alla filmer de har datorer, för det är de på alla. Ja, fast det här är det gör tydligt att han liksom klick, klick, så, är det så här, brrr, så här bara <laughs> han skriver QWERTY väldigt många gånger. Han. Fast han styr mycket också med det han gör det rubriker för att döda allt. Ja. Mm. Det är väl hon... Det finns väl en gammal serie med Superman också som sitter yep. i Louise och Clark. Precis, det är yep. Terry Hatcher som var Louise. Ja. Mm. Det är väl hon som är bondbruden här också. Ja, jag tänker ju bara på Louise när jag ser Men hon är den. ju bara ja, bondbrudet av. Jag kan se när jag ser Ja, precis. Ja, fort. Det är väl Dr. Kaufman. <laughs> det är väl han som är mördaren där. Han som får B-bond om nycklarna till bilen eller hur man får upp bilen eller någonting för skökarna får inte upp bilen jag, säga, jag tycker att den här filmen är skit men det finns en bra grej i den här filmen och det är Dr. Kaufman det handlar om hundmördaren det är den enda roliga i hela filmen eller bra jag gillar plotten eller så att säga, mm. för den är så otroligt är jag tycker den är ganska rolig den P-sprost han är jättehäftig eller jättehäftig han kanske inte Men han är jättekarismatisk smidig slick liksom på något sätt Radiostyrd mm. BMW har han. men ja, nog Ja men nej, det är jätteroligt. Det är så fånigt så jag tänker, ja, jag åh, det är så typ... Ja, det, det, tyvärr är inte, det inte fånigt. Eh, och så sen har vi liksom tjejer som för, för en gångs skull så är det inga som faller pladaskföran. Alla tjejer nej. är typ... Det spjärnar emot, han får inte till det på något sätt nästan. Eh, det är konstigt för han är ändå den ja. snyggaste bollen. Men han, han, vet du vad? Han är inte lurig som Roger Moore. Han lurar dem inte. Och, och han är inte nej. forcerad som Conor. Eh, mm. Nej, Michelle, Michelle är Gio. Gio, Eller Geo, ja. Precis. Hon ja. tycker jag också om. Ja. Jag tycker det var bra underhållning. Liksom. och sen var Det så visst, det är så här tydligt att de samarbetar med Kina för att få en bättre liksom, box-office. Men eh, ja, jag tyckte det var ganska okej. Okay. Bra rulle att ah. titta på. Jag skulle säga fyra. Det är nog en sexa då. Ja, jag ger den också en sexa. Uh, World is not enough Ja, precis Världen räcker inte till 1999 Jag får säga att jag, jag såg ju om den här filmen för inte så länge sedan. Och eh, ja, först vill jag börja säga att öppningsscenen, eh, eller det här när de åker... Eh, Tänker du på båten? Ja, där? när han åker båt, är jag precis jagar den här som har förgiftat. Eller var det? Jag tyckte det var jättetrist. Eller explosion. Ja, han jagar ju henne över vattnet ja, i alla fall. Jag tycker det är ett, en cool öppningsscen. Tycker du? Ja, jag tycker det ah, är okay. en cool öppningsscen. Eh, och sen så följer han ju med upp till, i luften där du vet, och så faller han ju ner på den här domen och, så här liksom och gör sig illa ja, men jag, jag gillar den öppningsscenen och faktum är att jag gillade filmen rätt mycket ja det är roligt den är nog topp tre kanske topp fem i alla fall gud, ja, jag vet, jag, jag förv... känner jag ens dig jag förvånar mig själv ja. det var ju det här introts också som jag pratade om, låten där med olja och det, för att det är ju olja i fokus och eh, jag gillar ju han, vet han Robert Carlyle, mm -hmm. han har varit med i en del andra saker också jag gillar den skurken här som liksom är... Han som inte känner något. Han som inte känner något. Och det är... Oh, du, han, Nej, han är han är jättebra. det. Hans tjej... Ja, precis. Och det är hans, hans tjej. Det är en liten twist där då. Liksom att hon är skurk med honom. Och styr och ställer. Ja, på något sätt är hon ju större skurken än honom. För hon har ju vänt honom. Precis. Ja, men fan, jag gillar den här filmen. Och det, det händer saker och det, den är inte tråkig så här och... Ja. Du menar att den? är helikopterna kommer med sina sågbladar? Liksom, är då det, känner att nu är det, det inte den också som Judy Dench har en större roll än vanligt att hon är till fångat tagen? Hon är det med stämmer. mer än vanligt. Ja, precis. Så att, eh, hon är faktiskt bra i den här filmen. Hon mm. är bra i alla Bond-filmer. Det som jag tycker är lite synd är att hon, Denise ja. Richards hon, hon utmålas ju uppfattar jag det som les lesbisk men sen så får ju Bond henne på fall i sängen såklart. Hon är ju kärnfysiker också ja precis. Och är det 25 år och ser dunderbra ut? Man köper inte hennes karaktär för en sekund, liksom. Ah, ja, det är lite svårisytet. Jag, jag, jag tycker man kan se bra ut. Ja, chef, men fysik. det är mest som karaktären, får man verkar inte så jävla bright om vi säger så. Sen är det lite tråkigt att Jon Kliest kommer mm. ju in här. Då. Han, är, han är ingen bra Q Nej, men han, jag ja. Är vad, är det. Han heter här? vad är han heter här? han inte? Yeah. Alltså jag tycker också att det här är en av de bättre filmerna. Uh, för dels... Jättetom. Först har du Bond som försöker göra one-liners för tjejerna. Och de ingen faller för honom direkt. Precis. Och sen har du ledmotivet som går igenom hela filmen. Väldigt snyggt faktiskt. Och sen då som sagt, man märker ju att tiden har gått för just kvinnor överlag. Som M och de här tjejerna. Och hon skörktjejen, det är hon som är egentligen huvudskörk i filmen. Och Carlisle mm. under som gör som han... Han har ett bra skäl till varför han gör det han gör. För han, han hans, hans liv är ändå över. Så han gör allt han kan för henne. Eh, Medan den där... Och han är riktigt bra som skörk. Eh, mm. Mm. Jag tycker att det är filmens svaghet. Vad är han, han är så underhållande är. jämt som bad guy. Ja. Tycker du? Jag tycker han är jättedålig hela tiden mm. som bad guy. Och den slutscenen de har när han får den här... Med, Ja, det får någon liten torped ja, i magen du vet, så här med kär kärngräis i elen. Jag tycker det är skitdåligt. Uh, hela den här scenen är gud rolig. Jag tycker den är bra. Jag tycker jag också den bra. På, ja, vad är bra. Uh, uh, skörkvinnan tycker om... Ju, även kanske hennes motiv och så inte så... Hon är, är ganska svagt. Men hon är, så här, hon är nästan härligt elak och bitchig på något sätt. Backstabbing och... Visst. Man sitter ändå sen på slutet. Och tack och lov dör hon. Eller något sånt där. Uh, uh. Men... Ja, jag tror det. Uh, jag, jag ger den här nog uh, sex och en halv. Faktiskt. Mm. Nej, jag ger den en ja. stark sju. Faktiskt. Ja, jag jag förvånar mig själv. Jag tycker det är roligt också att Miss Moneypen är eh, skådespelerskan heter Bond ja. i efternamn. Det är kul på någon nivå. Ja, precis som att hon vore gifta. Nej, det vet jag inte. Men att hon heter Bond i en James Bond-film. ja. ja, ja. Nej, det var jättesvagt. <laughs> Det är okej, okay. vi har gått till med en jävla ja. massa filmer Jag förstår, ja. det är okej okay att göra en svag grej lite Vad är nästa då? Ska vi ta eh, Pierce Brosnan, sista film Die Another Day 2002 Heter så på svenska mm, också Det är ju den filmen då har vi kommit fram till med mest ja. CGI-dataeffekter Jag tror det är den mest CGI-dataeffekter Jag har skrivit, jag skrivit, i jag hela skrivit världen. två saker, två rader ena raden står bara, CGI kommer till Bond oj oj oj, och sen har jag skrivit elaka koreaner och ingår att leka med det är allt mm. jag, har, jag har inget mer att säga och, Power Glove på slutet ja, också det, det tycker jag är det oh. mest pinsamma det i hela slags. filmen ja. De snackar ju om den här surfningsscenen. Oh, den här CGI-surfningsscenen. När vågen där, ja precis. Mm. Men då förstår jag inte hur de kan glömma bort när han får den här powerglove-dräkten på sig i slutet, den här onda. Det sjuka är att han säljer in det rätt så bra. Alltså som skådespelare så gör han ju ett fantastiskt jobb där. Alltså den, den har så mycket dåligt den här filmen. som den här osynliga bilen till exempel. Ja. Vad är det mer? Den här enorma laserstrålen som jagar där. Åh, det är Precis som jag inte tycker om Kim Basinger så vem är det som är bondbruden här för mig? Jag tyckte hon var rätt dålig också. Halle Berre. Berry. Hon är inte jättebra heller. Ja just det, hon skulle vara också. den här Jinx, så Hon skulle göra en spin-off med henne Det tag. Blev aldrig av. Ja. Kanske bästa. Nej, Det kan jag verkligen förstå. Tack för det. <laughs> hon är ungefär lika stark som, Halle, som Kim Basinger för mig. Ja. Det är inte alls bra skådespeleri. Ta då till exempel M som är helt sjukt bra. Det är bra skådespeleri. Mm. Svärdsfighten med Graves också. Är bra pinsam. Madonna som sjunger ledmotivet hon dyker upp lite mm. oh, grann bland fäktarna. Mm. Det som dock är bra en svärdsfight och som är det bästa med hela filmen tycker jag, det är ju när Bond har en svärdsfight med, de slåss ju på någon sån här där han fäktas och typ, håller på. Det tycker jag är det bästa med hela filmen. Den är det faktiskt riktigt bra, den, den scenen. När de går loss där bland tavlor och ja, gamla grejer. Mm. Det tycker jag är riktigt bra i den här filmen. Sen kan man i princip skippa allt det andra. Kanske lite coolt också att han blir till fångatagen i början. Mm. Om man inte riktigt vet att han ska dö där och så går han på någon bro och så blir han utbytt istället. Det är okej. Okay. Klart att han inte dör. Nej, givetvis. <laughs> men ändå, det är, det är okej. Okay. Ja, det är lite där. ja Det är, det är okej. Okay. Jag skulle inte säga att den här filmen är så det är jättebra, men fan, jag ger den ändå fyra. <laughs> jag tycker ändå att den är bättre än den andra vi pratade om. precis. Jag ser ju hellre den här. För det är någonting med att jag kan, jag kan sitta och skratta lite åt den här överanvändningen med CGI. Halle Bellry som som liksom knappt känns som att hon skådespelar ibland. Vad är det? Någon jävla ond snubbe som har diamanter i ansiktet. Oh. Skurken som sitter med någon jävla regnbågsmask. Vad fan det nu är. De har väl förändrat ansiktet också? Eller vad ja, är det? Det, är, det är mycket dåligt. Och, och, och, och så är det väl så här, superdålig i virtual reality också? Ja. Eller är det, någon... det är mycket med den här filmen som inte är bra. Men den här filmen är så pass stor så den vänder lite. Inte mycket, men lite. Den är under medel. Fyra, säger jag. Det, det känns ju inte som ett väldigt avslut. Så så är det det är det. Det. Jag gör en tre. Ja. Nej, jag gör en fem <laughs> i alla fall. Mm. Ja. Ja, en, en liten grej också. Yes, en liten grej. Sure. När Graves mördar sin far mm. i slutet så spelas det asiatisk musik. Jag vet inte, om det känns lite rasistiskt. det är inte riktigt som det säger. Det är liksom så här <laughs> någon så asiatisk typ så här, lite sorgligt typ så här. Och det är jag vet inte det känns nästan lite rasistiskt. Jag vet inte varför, men det är någonting med mer. Måste han ha den musiken bara för han är asiat liksom och dör? Skitsamma. Uh, det var det om den här filmen. Die on the day. Mm. It's so bad. <laughs> <laughs> uh, I alla fall. Då går vi, hoppar vi fyra år framåt till uh, Casino Royale. Nu ja. händer det grejer. Nu händer det fan grejer. 2006. Daniel Craig. Mm. Gör 3. Och Vilken wow. Entré. Det här är ju på tal om stark början. Min favoritfilm. Och det är inte bara det att det är min favorit eller ja favoritbondfilm alltså. Otroligt bra intro och öppningsscener springer där ah, och helvete det är parkouren sitter... det... ja, pra... tycker jag är svag för den här filmen dock. Praktiska praktiska effekter igen i filmen. Varför ja, för långt. Och praktiska mm. effekter är det med. Ja, det är så mycket Ma vad är det som är så bra med parkoren? Nej men den är, det är mycket jag tycker bara om tempot dit. Det känns som att han Mm. Vad de gör att de etablerar honom som att han är sjukt fysisk. Liksom att han klarar av saker. Och då är han ändå inte en riktigt fullärd agent. Liksom. Nej, det ska ju vara någon slags ja. reboot. Mm. Fast, det, fast det som är konstigt tyckte jag då, det var ju att, de att de behöll samma M. person som ja. spelade M. Fast det det är, en är jättemärkligt. Är det i kontinuitet eller inte? Jag, vet, jag har ingen aning. Jag förlåter det för att hon är ja, så jävla. Det gör ju inget. Ja, vad ska Ja, vad vill du säga mer, förresten, Louise? Nej, uh -huh. det var väl bara... Jag tycker att den är så det, bra. Vad den gör att mm. den låter ju ta tid med karaktärerna. Bygga upp karaktär Bygger upp Bond. De bygger upp hela universumet, typ. Uh, mm. Och sen så försätter de honom i situationer som på, ja, på kasinot. då Och då går det inte i början bra, liksom. Han förlorar pengar. Nej. Och sen så hela tiden försöker ju Mats Mikkelsens den här liksom göra saker som mm. han förgifter honom till döds i princip. Eller försöker i alla fall. Eh, och han klarar sig med en nöd och näppe liksom tillbaka och gör med en skön liksom... Alltså hur den är skriven, hur står den är uppbyggd. Eh, ska man försöka klandra den för något sådär tempo, den, den är ju mycket på, på kasinot. Det är ju jättemycket på kasinot. Och det är ju... Ja, det känns nästan ja. som två filmer gör det. Som att kasinodelen och början Precis. är en film och slutet med den här lite mer. Annan. Ja, jag Och, det. Det. och jag gillar också att Mads Mikkelsen, att det är en skurk som faktiskt dör ja. innan filmen är slut. Jag skulle säga att Mads Mikkelsen är en helt Han är galet, jättebra. bra skurk dock. Och som vi träffade mm. på Comic-Con också. Det gjorde vi förvisso. Vet du vad det roliga var? Mm. När du Maitre, var omkring på Comic-Con så satt jag faktiskt och skrev recensionen till Casino Royale. Mm. Och vi hade precis träffat med Smitkelsen. Mm. Så då satt jag och på det. Just jag på det här med tempot. Hand, jag tror, för mig är tempot jättebra på det sättet att de tar tid där i kasino. Men jag, jag satt med min dotter och kollade på den, min äldsta. Hon, mm. hon var tvungen att gå iväg för hon tyckte det var för långsamt och trådigt bara. Hon ville ha mer action. Så jag kan se att det finns avsaknad av det. Men som när man, det här är nog. Det här är ju en vuxenbond där råge bond funkar för barn för det är liksom han är en clown i några och sen så sätter han på en tjej. Här så är det det betyder någonting det som händer känns det så? Ja det känns ju väldigt det, det finns ju viktire. Nämligen torterad ja. av med smickrisen känns det som att det är viktigare när Vesper Lynd drunknar ja, då finns Jesus. det definitivt viktigare. Så att det är ju en film som lyckas bygga upp och man känner inför folket mm. det här som får ja, upplevelser, så att säga. Så ja, eh, den är stark, filmen. Mm. Jag tycker också om till exempel Vesper ja. Lund som bondbrud. Ja. Eh, jävla vilken bra kemi de har emellan mm. varandra, på något vis. Det, det hon, bygger de ju upp i... Precis, och hon är, hon, är, hon är tuff och stark, men samtidigt så är hon sårbar också, liksom. För när de... Ja. Och även ja. Bond, visar det sig, är ju precis. också sårbar. Så de delar ju det lite, att de båda har ett mm. tufft yttre. Och så är de, de precis som alla andra människor är rätt så små och innebords i alla fall. Ja. Och just bara inledningen som är svartvitt så där Och de liksom, mm. ja. grymig. Ja, det är så mycket aspekter av filmen som känns som den har gjorts med både hjärna och hjärta. Och med bra foto. Ja, det känns som att någon ja, har älskat den här filmen. Det känns som någon bara liksom, ja, vi, gör, vi vill ha allt bra nu. Så bra det bara går. Jo, jo men det, det pissar även med det med att någon har älskat den här filmen. Det känns som att folk som har tagit i det här har bara velat dess, den här filmens bästa. Och det mm. syns i slutresultatet. Det, det, no, det, no, det finns mycket kärlek i det här. Det är bra grejer som händer hela tiden. Samma regissör som till ja. GoldenEye. Det förvånar mig inte så jävla mycket, för det var också en jävla stark öppning. Ja, och samma regissör till Green Lantern. <laughs> vad jag händer dig grejer. <laughs> ja. Det är verkligen så här, upp och ner. Och skojigt. Från, Lantern, nej, från Casino Royale till Greenland. Ja. Oj, ja. jag tänker att har man gjort Greenland, då får man nog inte Casino Royale. Men det kanske man fick då, uppenbarligen. Nej, men han gjorde Casino Royale först. Det får vi tro. <laughs> Han jag... gjorde den innan Green Lantern För Tar man med Green Lantern och säger typ Jag kan nog uh, göra Casino Royale Det funkar du vet, jag är en jävla fin kille Och så tar man med CV och så visar man upp Green Lantern <laughs> Kan det ta emot lite ja. Tänker jag Ja. Det blir lurigare att få göra bra grejer då ah, ja Men vad sjukt att han Gjorde Green Lantern i alla fall mm. Men det är klart, någon ska ju falla någon gång Så då gjorde han väl det där uh, Finns det något mer värt att säga egentligen? Jag tycker förresten, om vi ska snackar om bra action, jag tycker flygplansscenen är lite av den bästa actionen i den här filmen. När han jagar den här skurken på en flygplats. Och så... jag menar, han har sett ja, bomben den ska ju i... köra in i någonting och skälla Det tycker jag nog nästan ja, ja, det. Tycker jag och den så har han lurat han och tagit och satt på mm. bomben på honom på elakingen. Ja. Mm. Annars tycker jag att den här filmen inte görs av sin action, utan den görs ja. av sin drama. Det är det som är det sjukt bra med den här Bondfilmen, för att den har action, men jag är inte så blir intresserad av action utan det är själva mm. vad som händer och hur folk reagerar på det som gör den riktigt bra. Och skådespeleriet, och både Mickelsen, M Precis. och Bond som liksom har ett tugg, förstår du? Och hon, Wesper, lind som är bondbrud på det här. Det finns ett, ett skönt tugg och allting sitter i skådespeleriet. Den trollbinder med att alltså, intressanta personer pratar med varandra och interagerar med varandra. Det skulle jag säga att i den här filmen styrka kanske inte Och extra. sen har du den som har lite twist med Mr. White som går hit och dit lite så där Eller de letar efter... Du vet Mr. White, han dansken. Mm, ja, ja, ja, ja. Det fölls ju upp i Ja, det eh, upp. ja och i sista. Lösning. Ja, men ja. det, det, det känns som det finns tankar. Ja, om man kan förstå att det är liksom efter konstruktion i de senare filmerna. Så. Så. Men det, det ja, känns, men de har ja, det känns bra. Där. Jag tycker om det. Jag ger den här... Jag, jag har drar till med 9 och 10. Ja, ja, våga lite. Ja, jag ger den 8. En, åtta. en mm. stark 8. Jag har skrivit 7, men jag har reflekterat lite över min 7. Men jag är ledsen att jag ger den 8. För att det innebär att jag inte längre tycker att A View to a Kill är en bästa <laughs> Bondfilm. Jag tycker ju det sjuka är att jag tycker att A View to a Kill är en, är en bra Bondfilm. Men tar jag mitt förnuft till fånga så kanske den här ändå är bättre. Join us. I will join us. Ah, ja, jag, jag of nu. Det här är den bättre Bond-filmen. Mm. Men den är mig ändå inte lika mm. kär som av View to a Kill. Min kärlek till a View to a Kill är större än min kärlek till Casino Royale. Men Casino Royale är den bättre filmen. Det, så är det ju bara. Jag får alltså nästan säga det med tyvärr. <laughs> För det, det är någon som gråter i mitt hjärta när jag säger ja. det. Ja. Men... Uh, men, uh... men uh... Jag säger också att Felix ja. gjort ja. ett bra jobb i den här filmen. Ja, han som spelar Felix. Han är ju även han som är med mig. Yes, You're ja. right. mm -hmm. Han är även med senare, men då gör han inte ett lika starkt intryck, men i den här filmen är han bra. Så passar han in bättre i den här filmen än till exempel i den andra filmen. Nästa film som heter Quantum ja. of Solace. Solas. Oh. Ja, det ska väl betyda typ minsta möjliga tröst eller någonting om jag har fattat saken att. Ja. E och det var de får. Ja, det, det är en fortsättning på förra filmen Och jag vet att jag har tagit mig igenom hela den här filmen Men det tog ett par försök Och jag har inte sett om den För jag filmade att jag tyckte den var jättetråkig Ja, det som jag tror den här filmen lider av är att den är väldigt slät i sina händelser. Det finns inga riktiga toppar och dalar, även om det är mycket action och man på något vis kan tänka sig att det är då det händer saker och ting. Men det är någonting med hur man tar den här filmen på allvar. Skurken är inte så intressant. Det finns inga känslomässiga våg, alltså vågor i den här filmen, förstår du? Mm. i alla fall inte som jag upplever det att Casino Royale är ju en väldigt vågig film i känslomässigt, man går upp och ner man känner olika saker för olika personer. men här känner man ju inte riktigt med någon vilket gör att den är känslomässigt slätstruken hela filmen Men den fortfarande faktiskt är snygg och har bra action det är bara att den fallerar ju på det som Casino Royale gör väldigt, väldigt bra, att vara någonting man vill se mer av, för man vill veta mer om de här personerna, men det är ju ingen i Quantum of Solace man nästan vill veta mer om och jag tror det är där den här filmen egentligen misslyckas, för den är, den är kompetent gjord annars. Den är snygg. Jag tittade om den rätt så nyss faktiskt, för jag, jag var tvungen att spola lite i den för jag tänkte, fan jag bara gett den fem. Var den så jävla dålig? Jag spolade lite i den bara för några dagar sedan. Fan, den är ändå snygg, men den är känslomässigt oengagerad på något vis. Särskilt också den här jävla vad heter den, diktatorn där också. Det problemet hyggare. tycker jag är att den är så spretig i storin. Jag, jag hänger inte med, känner jag bara ibland. Jag har, att, jag har försökt att ta mig igenom den här ett par gånger och känt varje gång att nej, jag, nej, nej, jag skiter i det här. Och sen när jag börjar om sen någon <laughs> gång senare. Bara, men så illa kan det inte vara. Nej. ja Jag, jag avvakar att titta lite senare. Sen har det blivit inte av. Ja, ja. Ehm, nej, det är synd. Nej, är alltså. Efter Casino och... Royale så hade jag, jag kommer ihåg jag gick och såg en på bio också. Ehm. Trist att höra för det här är ju. Har man sett och Royale och tänker ja, det? och så blir det. det så här Så slut Men, Men, så Alltså så jag vet ju, och, för de, de gick ju Strejk då för, för Skrivarstrejk Alltså writers i USA De hade ju mm. hade en stor, stor strejk Och det påverkar den här De, de hade typ, ja ah, nu har ni De slängde in någon regissör, då har jag typ Tre månader på det. nu, gör en ny Bondfilm Ingen ja, ingen kunde skriva den heller Han fick skriva en själv Ehm Ja, Ofta så brukar ju sådana här drafts de brukar gå igenom ja, ett mål. nu hade de inga att gå igenom istället. Så då blev det som Nej. det blev. Men det, ja. Jag, vet, jag har inte så mycket mer att säga än att den får typ tre och en halv av tio. Det är lite intressant här att det finns en throwback till Goldfinger. Mm. Det finns en brud som ligger drängt i olja här. Istället för den här bruden som är sprayad i guld. Mm. Det tycker jag, jag vet inte om det är tänkt så men det ser ju ut som en throwback till Goldfinger i alla fall. Kan det nog gå. Som sagt, charmig är den inte den här filmen, ja. men den är snygg. Jag tycker ändå slutet är lite okej. Okay. filmen är slätstruket så är ändå slutet det bästa, tycker jag. Han får väl lite upprättelse där. Ja, sen är det väl inte jättemycket mer att säga. Jag tycker Felix äh, han ju väl en trist roll den här också. Slätstruken film. Ska vi gå vidare? Ja. Det gör vi. Då vi. Har vi satt Oj. betyg förresten? Nej, jag sätter den femma. Jag sätter den femma också. Ja, oh, Du Japp. satt till tre och en halv bara, Fredrik. Då hoppar vi fyra år framåt till 2012, och Sky får... mm. Mm. Skyfall. Skyfall. Precis. Har jag alltid kallat den för. scenen och själva öppningslåten ja, så. Fa ja faktiskt eh, filmen tyckte jag var helt okej okay. jag tyckte att det verkade få lite högre betyg från många än vad jag tyckte kanske men det var en, ja, det var en bra film men inte, det, inte en av de bästa tyckte jag ja, det, det konstiga var ju det att jag såg den här filmen jag tror att jag kan ha sett den på bio jag ska inte svära på det men jag vet att jag såg den och tyckte att den var rätt så medioker när jag såg den första gången men sen när jag såg igenom alla filmer igen så tyckte jag mycket mer om den. Så det är en film som har ökat för mig. Den här var medioker för mig. de hade ju också någon sån här hype om den här motorcykelscenen där de åker på takorna där och allt det här. Det skulle liksom vara det häftigaste. Jag det ser sån här before liksom du vet lite så här hype inför filmen. Jag tyckte den var jättedålig faktiskt. Den jaktscenen på takorna jag den var ja, den i början där ja. Den hade ju fått väldigt mycket hype jag innan jag hade sett, alla Ja, det är han också. Inte nog med Olara Pass har en pistol, någon sån här mm. glock eller någonting med så här dubbeltrömma på, som han skjuter med jättekort. Och så byter han till ett litet kort magasin, och så skjuter han typ dubbelt till tre gånger så mycket mer med det korta magasinet. Så förstår att han har alltså här trömmag med typ hundra skott i någonting. Och sen så byter han ut det mot en här, 30 trettiskottare, och så skjuter han typ tre gånger så mycket mer med det trettiskottade magasinet, det var vad jag lade med. Inte jätteimponerad. Kunde han inte behålla det här trömmagasinet lite längre? för det skjuter han med typ i tre sekunder sen är det slut Aja, en parentes jo, det finns en rolig grej också som är, om man tänker på det Bond det är väl när Ola Rapaz dör på skitskrapan ja. så ska han, ja, precis, ska han skjuta någon och det lyckas han ju med så har de en fight där, Bond vinner han åker ner i det där och Bond får tyvärr inte den informationen behöver, man får ett mynt men det roliga som sker är ju att det är en tjej på andra sidan från den där mannen han sköt, den här olära pass. Som tittar på Bond han ligger där utslagen. Och så filmar det Bond. Och så filmade det tjejen. Och så filmade det där Bond låg. För nu är Bond borta, så han försvinner som Batman ungefär. Men tänker man efter lite längre då. Han försvinner ju egentligen bara för oss för att mm. kameran bytte. Hon som tittar på honom konstant kommer ju se honom mm. krypa iväg. Så att för oss i biopubliken så ser det ut som att han försvinner som Batman. Men i verkligheten kryper han i Kryper han ju typ i väg. Så, och jag, fattar du? Det var som liksom ju sitt galet patetiskt ut egentligen. Så det är ju liksom vad vi visas och vad som troligtvis skedde är ju galet olika. Det tyckte jag var roligt. Och det ska man ju inte tänka på eftersom vinken byter. Men hon håller ju blicken mot honom hela tiden så hon kan ju inte missa att han kryper iväg. Och inte nog med att sitta med typ så tre meter innanför fönstret sen också. När han då ska vara borta. Och det är han ju inte. För han sitter ju typ några meter in bara. Och typ tittar i en jävla väska eller vad fan det är. Så han är ju inte är, borta här. Är det samma tjej som med ute rätt in. ute när han åker båt ut? Och så träffar han en tjej. Jag vågar inte svära på det att det är samma tjej som han möter där ute på den här asiatiska mm. hakut, tänker du? Jag vågar inte svära på att det är hon. Det kommer jag inte ihåg. Jag, jag tror inte ja, det. Ja, kanske. Det kan vara. Mm. Jag, jag såg faktiskt den här... Det måste vara förra veckan nu när vi spelade in där uh -huh och kom på mm -hmm. mig själv att faktiskt tycka mycket mer om den eh, än jag gjorde det första gången. Se, eh, den växer pass, på en. Jag kanske också borde se om Den, att, dels har den, den växer på tempo. mig. Eh, den känns modern, men samtidigt väldigt Bond. Och du har M och Bond mm. som är båda pratar med varandra, eller interagerar med varandra väldigt bra. Eh, Skurken, ja, han, han är ju jättebra och bra ja, verkligen. Ja, och det som gör den riktigt bra är att han faktiskt skjuter ja, när han ska, du vet, mörda det... själv. När han den nästan Mission Impossible-flykten. Alltså är ju ett av de starkare i de finns att just ha med bakgrunden till Bond, tyckte jag om. Eh, eller bakgrunden. Att man fick reda på mer var han kommer från lite och så. Även om det var ganska så... Mm. De ger inte jättemycket men de ger en del och jag tycker om det. Och sen att det här gripande avslutet då med M och Uh, och, och så gör att jag tyckte ännu mer om den faktiskt, den har väldigt lite transportsträckor mm. och du har, Bond i början är ganz, han, är inte, han är inte i bra skick alltså, han är verkligen i dåligt skick, han uh, dricker för mycket och allting och han går inte ens igenom den här uh, kontrollen som de gör för han, men hon får han att gå igenom, för hon, säger, hon ger en godkännande mm och varför säger då han snart nya M liksom och så som är ifrågasätter det, ja. det finns ett smär om man kollar bara den här filmen så finns det som att du kan se James Bond hur han är i början av den och hur han är i slutet och han är väldigt olika så det, jag tyckte om den resan som han hade eh, det var nästan så jag faktiskt funderade mm. att den här skulle gå om Casino Royale när jag såg den eh, alltså jag förstår nog hur du tänker jag tycker inte den gör det men Mm. Alltså, jag, jag kan säga för min del särskilt med musiken som också jag tycker jättemycket om så får den här nog en åtta ja. av tio av mig faktiskt jag vet att eh, jag funderade på en sexa, men jag tror fan jag ger den en sjua ändå, det här är en film eh, trots de datanimerade ödlorna på det här haket som är lite pinsamma, eh, och lite små andra grejer, så, ta till exempel det här MacGyver du vet när de ska, ja, ska försvara hans gamla mm. huster. Eh, jag tycker det kanske är så där bra action Däremot så räddas det upp av när han kommer ner på marken så att säga och mördar M mm. i den här kyrkan och Bond kommer dit och räddas ju allt det här som inte har varit så bra innan tycker jag. Jag, ja, jag ger den sju. Ja, men jag ger väl den sju också. Mm -hmm. Ska vi ta den sista då? Nu jävlar! Slutspörten! <laughs> nu händer det! S Spekter! från ja. 2015 och det är den sista tills vidare för nästa ska komma 2020 mm. Mm. och det märks att nu, nu går det fler och fler år mellan de här filmerna till skillnad från i början när de spottar ut sig varje år. Typ. Det är nog inte dumt att det gör det. Nej det är nog inte dumt. Och jag ser också här att det här är den längsta filmen hittills, Bonfilmen. filmen 100, det känns. 148 minuter Helvete, nästan och två och en halv timme lång. lång. Jag kollar här också, den är Ja, ah, just det, med Christopher Waltz. Ja, precis vad heter han. Ja, ah, just det. Mm. Han tycker jag. <laughs> det är lätt att tycka om Christopher Waltz. Ja, är... tycker jag tycker att han är outnyttjad i den här filmen. Han är med lite. Och när han är med... Han är en bra skurk. Vet du vad? Han är väl bra med det. Han är given. Är han jo. inte ofta skurk? Jo. jo, det kanske han förvisso är. Jag tycker nog att han skulle ha fått en större roll. Han känns outnyttjad. Och första gången när Bond ser honom så säger han koko. Och det känns <laughs> konstigt Är det... det... Det passar inte. Sen får man lite förklaring i varför han säger det. Och då passar det bättre. Men eftersom man inte vet när han säger det första gången känns det underligt. Mm. Är det när han sitter uh, där i salen och vänder upp och kollar mot... Ja, precis. Men det är mörkt och så liksom, till slut så blir det ljust och ser han, så han För jag tycker om den senare. sitter senare. Man, man vet ju att det är han. Liksom. Och så Sen ser den bra, men när han säger koko liksom. tycker jag underligt. Do, what do you think, Mr. Bond? Eller vad han säger. Jag kommer inte ihåg att han sa kokos. Ah, ja, jag ah, ja. kanske ja. det var länge sedan. jag vet men... har inte om har ni tänkt på det, men det finns ju mycket callbacks till gamla bondfilmer eh, mm -hmm. de slåss på tåg som eh, i, alltså de i tåg, på tåget med en, en snubbe som det påminner om eh, jag menar du Grant på ja, precis. Och de har en forskningsstation uppe på en bergstopp som har eh, som hon är typ psykiatriker ja ah, det Lason, du och du nu? som sagt de har en stor stark bad guy som sagt, som jobbar för Spe Spectre och de har en pappa mm. som ber Bond ta hand om sin dotter och sen har de klassiska så här, galna helikopterslagsmål som finns i många bondfilmer. filmer eh, och en klassisk Bondbil mm. verkligen en klassisk Bondbil i slutet också så det finns många så här ja, där spränger de ju i ja. filmen ja. Precis. den här gamla är det en Volvo? Det är någon en gamla, PR, ja, jag vet vad det är. Eller ser det någon, någon annan mm. engelsk? Mm. <skratt> Sen tycker jag ju väldigt mycket om att uh, jag tycker om Ben och det är som sk skådis men jag tycker om honom som Q och jag tycker om att han får en större mm. roll här också. Han åker till den här, här det <skratt> är <Ja, det. skratt> mm. Precis, mm. så det tycker jag om. Jag tycker att bondbruden är snygg men hon kunde nog kanske fått lite mer än bara en att vara liksom bara var deprimerad. Ja, det var väl den, den svaga. kom Jag kommer inte ens ihåg vem det var. Ja, hon ser bra ut, men hon kunde spela lite mer <laughs> än bara där var där var Hon heter, Är det Madeleine där? Ja, det är hon. Ja, hon ja. Just, just det, hon Lilla, är på base, toppen då. dottern där såklart. Ja. Ja, hon är ja, snygg, men... Uh... Hon är väl dotter till han, ja, Mr. White. White, eller vad det var hände. Ja. Mr. White, ja. Mm. Det tar man ihop. Uh... Uh, det finns en grej med den här filmen som jag tycker är roligt också för att i en, scen, i en tidigare film så har ju Q sagt att, så här, att vad förväntar du? dig typ mm. en exploderande penna. Och så liksom få Bond bara en, en pistol och en, en radio ja, nödhjälpsradiosignal grej. Ja, det är också någonting i Dan, Dan, Daniel Craigs bondfilmer att han, han får inte lika mycket gadgets. Nej, som för men här bryter de ju det då. Mm. För att här får han då microchips in your Aha. bloodstream. Smart blood, we call it. <laughs> här faller det ju för mig. <laughs> Nej. Jag, jag, håller, jag, förstår, jag förstår vad du menar, men han har inga sådana här stora gadgets. Nej, just det. Och inte nog med det. Så i, I den filmen så sa han ju då innan då, att eh, vad förväntar du en exploderande mm. penna? Mm. Vad får det han inte där, efter att han köpa vet smart varför? i sig? Jo, Nej. för att hela den här filmen sätter upp till att i slutet var exakt där Bond är i originalfilmerna. Du har original M, du har ja. Q tillbaka, du har hur bondad, du har Money Penny, Det är tillbaka. Alltså, Så det är därför det han, han kommer tillbaka ja. med gadgets. Ja. Jag tror folk har tjatat om de jag jävla förstår gadgets själv. också. Ja, det är kanske det. Men jag menar, de, säger ju, de gör ju en callback i filmen innan i princip och säger att sånt där mm. fånigt håller vi inte på med. Och sen så bara ändrar de det i filmen efter. Och sen inte nog med det då att han hade sagt det här med det här, så får han då ett exploderande armbandsur också. Kan vi, tänka, kan vi tänka oss att nästa film då med Daniel Craig som mm, kanske är hans ja. sista film antar jag mm. Att, att han går all in med dels gadgets med CGI också. Han kommer att åka på en CGI båg ut i han havet. Åker på en delfin i havet delfin. Jag vill se honom åka på en delfin så här och så vill jag höra musiken från Avium oh, to a Kill. Han åker på den alltså, här. jag tror, jag tror definitivt att de kommer att göra betydligt mer med gadgets och så. de kommer nog försöka hålla det lite mer jordnära bara för att arvet av de första filmerna kan ju tappa lite Ja, de skiter ju på de första filmerna om mm. de gör det här såklart. Jag, ty jag, ty jag tycker de om lite när de skulle göra ett riktigt harakiri alltså. Ett harakiri rätt upp på svarta duken. Mm. Det stör dem jättemycket. Det har varit lite roligt. Ja. Det är ju lite, lite, lite i bond också att börja så där och ha några bra och sen liksom bara skita ner sig. Får jag också säga att jag tycker det här med övervakningssamhället är så jävla tråkigt som plott. Vet du, de ska ju ha den här... Mm. Ja, det skriver någon samband central för all övervakning. Fy fan vad jag gespar där. Fast mm. så gillar ju han Andrew Scott från ja, Sherlock tv-serien. Ja, han är inte dålig på något sätt men han får ju världens tråkigaste roll. Och... Han är, är, är ju lite det är. klart det är ju precis som Christoph Wals alltså man, man, bara man hör han alltså, tänker, man, men han är bad guy, för man vet ju. Och han är ja, eh, ja. Sherlock Holmes-killen där. Han, ja, han ser ut som en haj på något sätt. Han är lite så här, man, tänk, man vet ju att han kommer att vara bad guy. Det förstod jag på en gång jag såg den människan. Eh, men jag tycker om det i alla fall. Vilket roligt, hårfästen. Ja, <laughs> ja Alltså Som, som film, tårfästa. jag tycker det, den är lite för långsam ibland. Det är inte lika pampig. Nej, det är inte eh, bara lite långsam. Inte, inte pampig nog som, som kanske andra filmer. Och känns inte, känns inte bond tyckte... ibland. Eh, Nej, och jag tyckte inte en som in eller öppningsscenen så liksom. Ja, är precis. Nej, ja, du menar när han spränger den jävla ja byggnaden i alla fall. Ja, och allting där med. Är det inte också man... så Ja, Mexiko ja. tråkigt. Nej, usch. Nej, det är, det är rätt ja, Jag oroligt, det var, ja. som film i helhet tycker jag det är en helt okej okay film. Jag tyck, sen den här jävla introt när de har massa blackfisker då satt jag och till lite. Blackfiskar som håller på att vira runt och håller i pistoler och allt vad där. Den... Ja, alltså... <laughs> den tyckte jag var lite kul. Men inte bra kul, utan bara knäppkul. ja Nej. Jag ger den typ 5 av tio. Jag ger den fyra. Ja, jag ger den en svag sexa. Du tycker att den är så bra? Ja, kan... så pass bra ja, tycker jag det. Bra. det som de här Craig-filmerna har gemensamt är att de följer upp mm. väldigt bra vad som händer. Det känns som att tar man alla andra bond så är de ju alltid fristående nästan. Utan kanske då Blowfelt som kommer tillbaka lite här. Men det gör han ju lite som man vill med kloner och allt. Men det känns som att Craig-filmerna håller ju en sorts ja, en kontinuitet. Ja, ja, de har det en tycker jag bra. kontinuitet. Och nu är ju frågan, jag tänker på en kommande filmen För Blowfelt överlevde ju ändå i slutet här nu. På Spectra Han lät mm. han leva. Jag undrar om han kommer komma tillbaka. Jag tänker om det ska vara någon de ska avsluta med så borde de väl avsluta med Blowfelt. Ja, klart, det kanske. Eller blir det för, ja, mm. sen så vet vi att Blow han, han kommer ju tillbaka eftersom han är med i de andra filmerna i båten så han ja. kan ju egentligen inte dö då, om det ska vara när han slutar så att säga han är som alla andra så ja. kända eller nånsin därlexem liksom, att han jo. kommer tillbaka på något sätt han dör Precis. men han kommer tillbaka. det blir en ä, ny version ja. av Scaramanga i nästa film istället kanske denna gång fyra <laughs> en rakt i ansiktet han har en på skinn ah, en på, på näsbacken också mm. Jag vill se en sexscen där de som liksom oh. suger på hans fjärde bröstvårta på han, som han har på skinkan mm, i bak. Det. Och så ser man att de liksom tittar upp i uh. brösten också med, i rövkracket. <laughs> det i helvete. Jag vill att Bond ska klara sig hela nästa film utan pistolen. Ja, det kanske han gör. Jag vet inte, de säger att den dödligaste Bond ska väl ändå egentligen vara Pierce Brosnan. Han skjuter väl mest människor. Ja, PS-brostnad, han skjuter ju mycket som helst. Ja. Jag vet hur mycket den här bond dödar egentligen. Alltså, ja, det den är nya säga. Det, det känns under ja, många, det men det är. det är ju inte som att han... Jag tycker, det känns som att det, jag tycker det känns som att det är rätt få ändå. Jag kan ha fel. Jag tänker, bara på, för jag tänker tillbaka på PS-brostnad. Han åker runt med tankar, tanks och allt vad det är. Han spränger ju folk utav det här. och vad, liksom. Jag vet inte hur många som går åt bara mm. runt omkring. Så det, han får ju många... Vid sidan om. Ja, du tänker att det är collateral damage. Ja, han, är han, han lyckas ju med få bonden. med. Alla är ju bad guys i alla fall. Så det, det gör ju ingen liksom. Men uh, han, har ju, han har ju möjlighet att få med mycket. Han har mer bombastiska vapen. Uh, den här senare, Daniel Craig, är mer... Han ska ha den bad guyen och den bad guyen liksom. Det som jag tycker är lite spännande med den här nya Bond-filmen är att den ska Vad var den heter nu? Han som gjorde Maniac- Kerry Georgie ja, Fokkenhagen. Mm. Det är ju han som ska göra det nope. Har du sett Mainac? Gör det, den är jättebra. Vi pratar lite om den det förra avsnittet av Mainac. Ja. Det, uh, det kan vi starkt rekommendera. Det uh, kanske inte det går så bra ihop med bondspecialer, men det är han som ska mm. göra nästa Bond. Och det ser jag fram emot att det är han. För att uh, han har ju som sagt gjort Maniac och den var jättebra. Så jag hoppas att han håller sig nu. Ja, han var som gjorde bond. första säsongen. Att han liksom... detektiv också. Ja yeah. men, stämmer väl. Stämmer väl. Och men, var men, inte skiten heller right? Men nu vet vi ju som sagt att Bara för att någon har gjort någonting bra Så kan det bli någonting kan det bli något dåligt ju tänka på, De tar ju in regissörer ibland De måste ju bara tjäna pengar ibland Tyvärr Det, det är ju vad Green Lantern var Du har ja. gjort bra här, vi köper in dig så får du göra Yay, tänkte han, Mycket pengar oh, Fy fan det är inte vad Men nu har det så mm. <laughs> Men jag hoppas ändå någonstans ja. Att det blir bra jag vill ju att det ska bli ett värdigt avslut. För jag tycker att Spekter var så tråkig så jag vill att den mm. fan avslutade det jävla skiten bra nu då. Så att vi kan mysa lite. För den är Craig fan värd också. också. I alla fall han började så starkt ja. och fint med Casino Royale. Får jävla. vi se vad det kommer för någon Bond nästa gång. Mm. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig Fredrik, hur Ja, kan det man kan man nog via Twitter på att Freddy Olsson med Zäta till exempel. Eller så är såklart på Nördliv. Det är ju bara antingen kolla på typ så här. Vi har en Nördliv-discord där kan man hoppa in och, och snacka med mig, till exempel. Så det är väl de två sakerna som jag kommer på att braka. Mm. Mm. Och, eh... och vill ni besöka honom så bor han här. Och här så... <laughs> ja, <precis. laughs> så här, Och vill ni ståka honom, ja då. är rad, det är bara han brukar väl hålla till mm. här, typ fri. så här. Hans barn, typ mm. så här, går på den här skolan. Vid de är så här tiderna. <laughs> Vid de här tiderna. Vi skickar er GPS. Hans hund, brukar han gå ut, hund? ut med här. Hund. Han har ingen hund. <laughs> Men, om man hade haft ja, Han <laughs> går ut och går med sin kant, kanske. Best. Ja. ja. ja jag kom Gör, seriöst. Ja. Då blir han alldeles till sig, går till dörren och står Ja, trevligt. Du är ju för att du är väldigt trevlig, ja? Ja. Ja. En ni kan skriva till oss på nöjesrummet.gmail.com Ni hittar nöjesrummet på Twitter, Youtube, Facebook, Instagram och på vår hemsida nöjesrummet.wordpress.com Jag tror att det blir rätt bra det här. Helvete vilket moraton. Det blir ju vårt längsta avsnitt någonsin i alla fall. Det blir ju mm. över tre timmar, nästan tre och en halv. Åh, det är bond to the jag vet, men det, det mm. Verkligen. Jag måste säga, jag börjar danka av oh. lite. <laughs> jag, att, jag tror att när vi, när vi var klara med more där någonstans, då ja. kände jag att vi liksom, ska vi ta en paus? <laughs> märkte du också att, det, att det första halvan så var det väldigt mycket humor mm. i filmerna vi pratade om? Mm. Det är bara ju ute, det försvann ju sen. Ja, och det är inte så konstigt för att de senare filmerna har ju en annan ton än de mm. första filmerna. Så jag förstår ju att det blir så lite. Jag hade det på känna att det skulle bli så. Sen är, är det ju också värt att säga att den filmen som vi säger i vissa filmen. det är ju inte humor som de ibland har räknat med heller. Utan det är de, de på allvar <laughs> precis, tycker att vissa saker är coola och så kan det vara. Ja. Och då blir det ännu mer humor. <laughs> då vänder du blir super mycket humor istället. Men i alla fall, ska vi ta göra ett avslut på det här jävla supermaratonet som den här bondspecialen ändå har blivit? Jag tycker vi tackar Fredrik, ja, det var jättekul att ja, vi du ville vara med. Ska vi säga hejdå? Ja, om ingen har något annat mer att säga. Ja, det känns nästan konstigt att säga hej då nu. När vi gotta honk Hanki on your till, jag, jag kan inte släppa det citatet från Live and let die. Oh, förlåt. Ja, jag tycker det är mycket för en ja. bondfilm man inte kan ja. släppa. Särskilt små fina detaljer. Tack och hej. Oavsett. Alla ni, till alla... Precis, jag alla ni som har lyssnat Stort mm. tack från oss mm. Hej då Tack hej He has a powerful weapon But, Alltså den där He shot his familjen oh, a, a shot, shot. An oh. oh. Det är en av de sämsta The man with, with the golden, golden gun, gun. <laughs>